Vártam a színészetem, hogy rajtam röhög. Valahogy beszippantott az egész látványirágy. Ezt nem mondtad, hogy ah, van. jó beszélgetés lesz ezért már érsem. Az így filmjét ne a moziban, hanem a DVD polcon keressétek. Hát az valami fantasztikus volt. Nem hiszem, a fülel megvéd. Annyira színészkedni se a periktíve. De jó volt ezt ilyen kibeszélni veletek. Á, Istenem, jó valamok! Filmbarátok Podcast. Sziasztok! Itt a 107. Filmbarátok podcast. Itt szeptember végén még gyorsan betömtünk ide egy adást. Reméltőleg még 30-án megjelenik, ha nem, akkor csak én, De annyi jó film a mostanság, hogy muszáj volt ide egy adást bepakolni. Az én nevem Freddy, és négyen vagyunk ebben a podcastben. Itt van még nálunk Gergő. Sziasztok! Black Sheep. Sziasztok! És... Zoli sajnos nem tudott részt venni, úgyhogy ö, be, ö, újra hoztuk itt a, a Jolly Jokerünket, akit a századik podcastnél ismertünk meg, és szerepelt aztán a 102.ben, úgyhogy ö, reméljük, hogy mindenki örül neki, hogy újra van egy női hang. Emese! Szia, Emese! Sziasztok! Na, köszönjük, hogy elfogadtad a, a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget, hogy visszafogadtatok. Igen, és most igyekszünk jóval több műsoridőt ö, szentelni neked, mert... Ö, Minden filmről te fogsz csak beszélni? Igen, Ej! pontosan. Ö, igen, hát a múltkor többen jelezték, hogy talán kicsit elnyomtunk téged, meg ilyesmi, ö, nem volt szándékunk van, de hát ö, nem akarok Gergé, Ger Gergő felé nézni, de biztos ő volt a aludás. Mert nem tudod, merre vagyok azért, de nem az igen. éven volt. Nem. Úgyhogy ö, nyugodtan, ha bármi mondandód van, akkor... Ö, ragad meg a szót, és, és nyugodtan követeld meg a műsoridőt, mert most már te is a csapatnak az egynegyede vagy, és jár neked. Hát köszönöm szépen, majd küzdök a helyemért. És ahhoz képest, hogy eh, azt hiszem hétfőn kértelek meg, hogy, hogy eh, részt tudsz -e venni esetleg, és ahhoz képest elég jól daráltad itt a listát, mert eh, öt filmnél is hozzá tudsz majd szólni ami egyáltalán nem rossz, úgyhogy köszönjük szépen a felkészülést. Még a Lizzy Borden's Revenge-et is megnézte emberek, ami azért nem kis Én nem hagytam volna. Igen, és ahogy mondtad, Hajnali kettőig ig nézted. Igen. Úgyhogy ez ezt kérem szépen az igazi filmbarát hozzáállás. Na, uh, itt a borítóképet láthatjátok. Köszönjük szépen Eriknek, hogy költ nekünk egy nagyon jó kis uh, négymester lövészes háttérképet. Ehhez méltó mestermű? termű? Hasonló, igen. Tehát nekem nagyon tetszik. Nem tudom, hogy az MS-ét még sikerel valahogy befotoshopolni itt a megjelenésig Esélyes, hogy nem, úgyhogy MS-e ezért elnézés, de annál szebb meglepetés annak, aki esetleg csak úgy letölti, hogy, hogy hát ms -e is itt van, úgyhogy... Nem tudom, majd meglátjuk. Ez Zoli is szerintem elég jó festebb ebből a karakból, azt kell mondjam. Hát még a black ship. <gül> jó, jó ö, na akkor igazából szerintem kezdjük a népokaratával, szokás szerint, vagy. Aha. Én nem bírok várni. Nem bírsz várni, jó van. Akkor legutóbb ugyebár a Predátor csósoltuk ki egy nagyon kis ismeretlen művészfilm amit Mark küldött be, ha. és aki egyébként, miután hallotta, hogy kisorsoltuk, küldt is egy levelet, úgyhogy ezt majd a predátoros rész előtt fogom majd beolvasni, de akkor sorsoljunk, itt frissítgettem a listát mostanság, és végre a filmbarátok.blog.hu oldalon is aktualizáltam a listát, mert az kicsit elhanyagoltam az utóbbi időben, de most többé-kevésbé up to date. Na, 1267 a max, amit lehetett itt sorsolni a olgon, és 723 a nyertes szám. Ezt a filmet fogjuk kibeszélni a 108-ban. Ez a film, ez a Bebukottak Tamástól. Transformers, a Bebukottak bosszúj. És, és nagyon furcsa, mert nem nem IMDB-linket küldött, hanem ez egy a akármit. Ez egy magyar dokumentumfilm? Igen. Ez könnyen lehet. Aha. És ez miről szól? Hát ilyen fiatalkori, vagy fiatalkorúak börtönében. Aha. Erről hallottam, mm -hmm. szerintem. Szerintem én, szerintem én ezt meg órán láttam. Hitten <gül> <gül> láttad mi? Hát, nem, Szeg van, van, Szegedi a... csillag van. Hát, így, hát nem, a, fura lesz volna, nem? Hát, még Vagy ezt nézitek, hogy a remény <gül> Hát akkor inkább a remény Amúgy, de azt szerintem én ezt láttam, de majd kiderül. Dokumentumanyag a magyarországi egy börtönében készült. A film nem azzal kíván vitázni, hogy joggal ítélték-e bűncselekmények elkövetőit, inkább azt kutatja, hogy büntetésük letöltése után hogyan tudnak súlyos élményekkel tereltem beéleszkedni a társadalmi életbe. ma Youtube-ban is fenn van, tehát ezt mm -hmm. igazából akárki meg tudja találni. 85-ös film, másfél órás. A MDB-n megnéztétek? 125 szavazata van, tehát... Ja, van tehát... IMDB-linkje? Igen, igen. Nem, igen. hanem beírtam, hogy bebukottak. És 125 szavazata van, tehát ha minden ilyen szavazunk, akkor még meg is változtathatjuk, úgyhogy oh, megint egy olyan... Ez Lizzie... egy olyan helyzet, Ez Lizzy Borders Revenge. Hatalomban... A kezünkben. Aha, 7,9-en Jó, hát itt sincs leírás. <gül> ez, ez a, látszik, ez a magyar, <gül> magyar szokás. A kútnál sincs egyébként. Aha. Hát a tiszta szívvelnél sem volt. Hát ott ilyen. se, igen. Hát majd kezünkbe kell venni megint Gergő, ha. nincs más. Majd mi fogjuk megint ezt így Simán. személyre szabni. Hát én már kaptam plakettet, értem. Tudom, a a Eindügy profilomra mész, ott van már ilyen plakett, hogy Egyszer hozzányúltam. Vagy te ember, vagy? Hát, hogy Film, vagy nem, nem miben? Nem, nem tudom, Lifetime Plot. Nem, nem, valamiért kaptam egyszer, hogy bővítettem a, a leírást a profilmában. Aha, je, itt van egy Lifetime Plot. 5 plusz, úristen. Ötnél, több mint 5-nél is Aha. azt mondja, hogy ne. olyan fiam, amit csak te nézel. Az könnyen lehet. Vagy mind magyar volt, csak is a magyarok szarnak rá. Jó, szóval bebukottak. Na, ez, ez egy olyan fajta film, erről soha büdös életben nem beszéltünk volna a filmbarátokba, ha csak nincs az a nép akarataró. Úgyhogy meglátjuk. Na, ö, jönnek a villámkérdések. Bár a múltkor valaki felrotta, hogy többet ne, többet ne legyen olyan, hogy egy emberhez szól a villámkérdés, de ez egy, ez egy olyan villámkérdés, amit, amit black sheepnek. Ö... Bocsi. Igen. Ez az anime is? Nem. Nem, jó. Nem. Mert azóta föltettek egyet nekem e-mailben, és szerintem, azt hiszem, hogy az az, de oké, okay, akkor nem szó. Nem, nem. Apropó anime, Black ahoz valahoz szerepelt én mostan Igen, bizony a Tune Up Rédióban volt Aha. egy vendégszereplésem, és nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy akit érdekel és még nem hallotta, az a Tune Up radio, Tune Up Youtube, azt mondtam, nem? Ja. Tuneup Radio ja, uh... tune -up. <gül> Igen. Igen. YouTube csatornán megtalálja, azt hiszem még talán jelenleg is az a legfrissebb videó. Uh -huh. Vagy hát podcast, és öt anime filmet beszéltünk ki, és nagyon-nagyon jó volt. A... a Facebook oldalunkon is megtaláljátok, oda is kiraktam. Ez azt jelenti akkor Blackship, ugye ugyebár, hogy a következő két évig nem beszélsz nálunk animéről. Nem, erről <gül> szó sem volt. <gül> nem? De, hmm. de hát nincs kizárva, hogy lesz még hasonló vendégszereplésem ott, azt nem tudom, meg senki nem tudja, hogy mikor, de, de most egy darabig akkor megkímélvek titeket. Nem bántalak ilyesmikkel. Cserébe hozok majd ilyen szarfilmeket, ilyen mindenféle amatőr hulladékokat, mint ez a Lizzie Borden's Revenge-es akkor. Hmm. Apropó szarfilmek, na ez is a kérdés. Egy kérdés a filmbarátokhoz, igazából Black Sheephez. Black Sheep egyszer igazán elmondhatná, miért nézi meg a legrosszabb filmeket, és miért dolgozik vele annyit, hogy blogot róla? podcastezzen róla. Komolyan érdekelne. Mondjuk a podcastezés az így annyira nem... Talán túlzás, igen. Miért gyűjt valaki bélyeget? Nekem ez a hobbi, nem tudom, én ezt szeretem csinálni. Hogy lehet szar... Tudatosan fors szar filmeket nézni? Úgy, nem is csinálsz az összesről videót egyébként egyik Jó Igen, hát azoknak nem is szoktam örülni. Tehát az, akkor nem is érzem magam jól, amikor megnézek egy szarfilmet, és oh, bár, megint elbasztam két órát, vagy más az életemben, és semmi használni, és nem tudom, ez mindenkinek kell szerintem egy olyan hobbi, ahol ki tudja élni a kreativitását, meg a benne lappangó őrültet egy kicsit le tudja oh. csendesíteni, nekem ez az. Uh -huh. e, nem tudom, én, én, én szeretem ezt csinálni, és így, hogy abszolút én erre csak, és kizárólag hobbiként vagyok hajlandó gondolni, tehát én bennem fel sem merült, vagy hát így felmerült, de nem, nem tervezem ezt nagyobbá húzzasztani, így ez nekem tökéletesen egy olyan dolog, amivel ki tudok kapcsolódni, és ami, amivel úgy érzem, hogy valami olyan csinálok, ami nekem is jól esik, jól esik megcsinálni, és úgy látom, hogy sokaknak tetszik, tehát így szerintem többszöresen is megéri, nem tudom. Ez egy hobbi, tehát ez ugyanolyan hobbi, mint másnak a mit tudom én, a és vagy a kosárlabda, vagy tudom uh -huh. is ilyen. Jó. Tehát nem tudom, ez mennyire volt kielégítő válasz, de hirtelen hát ez szerintem, érte, jó? Tehát akkor a bad movies ö, ö, alapanyagok miatt elsősorban, tehát nem... Ja, hát persze, jó. Ja, hát én nem azért nézem a rossz filmeket, mert <gül> úgy, úristen, jó. de jó lesz megnézni, hanem én azokat mindig, mindig úgy, hát mindig, hogyha szándékosan ülök neki egy rossz filmnek, akkor mindig úgy ülök neki, hogy akkor nézzük, mit lehet neki hozni belőle. Az más kérdés, hogy az ember belefutsz a filmekbe egyébként is. Uh -huh. ö, de, de ez meg azért is jó egyébként mert, ha, mert így, hogyha belefutok egy szar filmbe, akkor tudom hogy később még akár abból is kihozhatok valamit, tehát az se lesz vagy az se vész kárba úgymond Csak ilyenkor az a rossz, hogy tudod hogy ezt a szart még legalább tízszer meg kell nézned a vágás Na, az ]ben. kegyetlen szar igen. Igen, az, az a része, ami kicsit se kielég <gül> az Igen, az sajnos benne van Jó, jó. Apropó, ha még nem láttátok a Black a Mystical videóját, mindenképp pótoljátok. Igen, igen. Elmösen láttad egyébként. Percet, Nagyon jó. Jó. Én nem jó. tudom, miről beszéltek, de biztos jó. <laughs> jó, te húzzál vissza a Vodafone-hoz. vodafone, vodafone, igen. vodafone. <laughs> Jó. Na, a hát, második... csak annyi, igen. hogy az például tipikusan egy olyan videó volt, ahol így egy évre előre kijelentem, minden nem lappangó elmebetegséget, tehát, hogy uh -huh. ha az ilyenek Látszott. nincsenek, akkor valószínűleg valszeg valami, vagy nem tudom, tömeggyilkos lennék, vagy nem tudom. Uh -huh. Na jó, az talán nem, de, de az például egy olyan volt, hogy így úgy éreztem, hogy na végre valami, amiben így a kreativitásomat egy kicsit ki tudtam élni. Uh -huh. hát igazából ennyi. De a többi Én... videó is egyébként, de az egy, az egy ilyen nagyon koncentrált volt. Ez jó, az, az látható volt. Nem fogjuk vitatni, oké? Okay? <laughs> Igen. Azóta se tettem le az őrült ötletemről, hogy egyszer még összehozok egy ilyen saját ö, szinkronos verziót valamelyik ilyen ö, közkincses filmből. Úgyhogy keresem az jó alapanyagokat még mindig, úgyhogy akinek van esetleg ötlete, az ö, nyugodtan küldjön egy, egy nem túl ismertet, de olyat, amit fel lehet használni akár ilyen vicces szinkronizálásokra vagy hasonlókra. Úgyhogy ö, ide velük. Na, a második és a harmadik kérdés is Martin hallgatónktól származik. A adaptációknál előbb olvassátok a regényt, vagy a film után, vagy egyáltalán nem olvassátok el a regényt? Mi az a regényadaptációs könyv, amit jelenleg is olvastok? Én jelenleg a Dan Brown által írt Inferno-t olvasom, mert nagyon várom a filmet. Jól is teszi. Nagyon jó az a könyv. <gül> ez csak egy ilyen kis hozzáfűzni való voltam, hogy én általában nem szoktam így a film után elolvasni a könyvet, csak a legritkább esetben utoljára szerintem a Felhő Atlasznál ott biztos elolvastam a könyvet ö, meg meg, meg, meg ja, hát ugye a Jogásznál ott ugye a, a forgatókönyvet kaptam meg hamarabb tehát ott ugye az nem regényben volt, hanem forgatókönyv kiadva, és utána néztem meg a filmet mm -hmm. mese? Nálam változó. Tehát volt olyan film, aminek a hatására elkezdtem olvasni a könyvet. Például Baturajá volt ilyen, hogy, hogy nekem nagyon tetszett a film, és akkor nekiáltam a könyvnek is. Vagy a trónok harcával voltam, úgyhogy hogy, hogy olvastam egy picit másos sorozat. Épp azért elkezdtem olvasni a könyvet, de például a... a hú, mi volt az az érzőpéldánál előbb olvastam a könyvet, mert nem akartam, hogy így a film a, a csavarját, és inkább is fordítva. Jártam. Yeah, no? mm -hmm. Hát igen, ez egy ilyen állandó dilemma nálam is, hogy most, most melyik legyen. Most én a lányavonaton gondolkodom, hogy most elolvasom a könyvet, vagy nézzem meg előbb a filmet, és nem tudom, valószínűleg a filmet fogom megnézni, mert már. Nincs csak jelen... időd. <gül> igen, meg már olvasok jelenleg is két könyvet, tehát majd harmadikat már nem vállalok be. Egyébként fogalmam sincs, milyen vastag. De... Nem vastag egy ilyen háromszázas. Skandináv. Egész... Nem, ez is ilyen skandináv. Milyen a lányavonaton? Nem, az amerikai. Az amerikai. Yeah. Na mindegy, hogy nem. Tehát az volt ilyen, de, de én is úgy vagyok mint Temese, hogy abszolút változó. Tehát amikor olyan sztori van, ami így nagyon érdekel, akkor azt általában elszoktam. Tehát ilyen volt például a Marsi, vagy a, a, a Tom Cruise-os Edge, eh, Edge of Tomorrow, De most például a Ready Player van, azt, azt, azt is szeretném majd elolvasni a film előtt. De, de, de, abszolút változó van, amikor nem. Uh, így, valamikor, amikor úgy, olyannak tűnik a film, hogy fú, ez valami nagyon ütős lesz, vagy valami, úgy látom, mit tudom én, hogy kirendezi, hogy, hogy uh, mit tudom én, az előzetesét, előzetesét látom, és így megfog benne valami, akkor úgy vagyok vele, hogy a hagyom, hogy a film lepjen meg uh -huh. általában. Mondjuk kicsit úgy vagyok vele, hogy uh, nem mindig szeretem így előbb olvasni a könyvet, mert akkor már a filmet nem tudom annyira úgy magába élvezni, Igen. akarva akaratban is a könyvhöz fogom hasonlítani, és így mert. Igen, nem az igaz, hogy hiába jó a film, akkor van az, hogy hát lehetett hát, hát volna jobb is, a könyve jobb volt. Hát igen, csak ez ugyanez fordítva is érvényes. Na, no, meg a színész fogod látni mindig. Igen, igen, igen, az se túl jó. Tehát én, én azt mondom, igen. hogy ez egy ilyen dilában egyik verzió se jó, tehát mindenképpen rossz jársz. Mind én igazából két dolog jutott spontán eszembe, a, annó az érezők viadalát láttam a moziban, és utána Annyira tetszett, hogy utána a megvettem a többi könyvet, hogy tudjam, hogy hogy megy tovább. És akkor ugyanez volt a felállás a Millennium filmeknél a tetovált Lány, hogy ö, ott láttam az elsőt moziban, és utána ö, megvettem a könyveket, és utána így gyakorlatilag így hamarabb már megnéztem, vagy elolvastam a könyveket, mint ahogy megrend volna a második. Úgyhogy, jó igazából tényleg nem, nem túl szerencsés mondjuk előre ö, olvasni Magyar De az egyikkel a... mindenképpen megelőződ a másikat. Tehát e az a, a hogy, igen. hogy en ennek akkor van értem, hogy a tényleg nagyon tetszik az alapanyag, és akkor érdekel, hogy milyen a másik megközelítése. Mi mm. Milyen másféle élményt tud adni neked egy könyv, vagy egy film adott esetben. Tehát tényleg a Trónokharc az könyvben teljesen más élmény szerintem, mint sorozatban. Má Már abban az egyedi mesélésmódban, ahogy ugye a Martin Mártin hogy ugye minden fejezet más emberről szól, más szemszögéből van elmesélve, ezt igazából a filmen inkább vagy film helyszínekkel mesélik, nem karakterekkel. És euh, nyilván attól függ, hogy ki mit részesít el, most a Harry Pottereknél is, most Igen. ugye az Igen. ember általában a legtöbben szerintem olvastuk, mielőtt megjelent ugye a 7 per 2, ugye a nyolcadik film tulajdonképpen, tehát tudtuk, hogy mi lesz a vége, mert annyira rá volt törögve. Nem, tudtam nem olvastad út, el? Én, én tök érdekes, hogy az utolsó, mely, melyik a halálerek... Igen. Na, ha az el, például ég. nekem nincs meg könyvben, és úgy mentem el annó megnézni a filmeket, hogy nem olvastam előtte. Az előtte mind olvastam, uh -huh. film előtt, de az valahogy itt tök kimaradt. És azóta Mas sem, sincs sem meg. olvastál azóta se? Nem, azóta sincs meg. Nagyon érdekes. Ja. Ne... Ból most találtam ki, hogy újra el akarom őket olvasni, ledaráltam a Fiam. filmeket. Ja, meg még a 7 per 1, az szerintem mondjuk speciális, iszonyatos uh, film, de a második rész az mondjuk tényleg jó volt, és így tényleg így érdekes volt, hogy hogy, hogy lesz vége, és talán én voltam az életlen a moziban, aki nem tudta. Meglepődött? Ja, ja. <gül> <gül> Meg még az is érdekes lehet, hogyha látsz egy filmet, és nem érted, és utána olvasod el a könyvet, tehát én például nemrég, pár hónappal ezelőtt olvastam el a 2001 ürodüsszelját, és, és úgy voltam vele, hogy wow, hogy ennek van valamennyi értelme, tehát hogy majd tervezem újra nézni a filmet, majd egyszer, hogyha lesz ilyen szabad három és fél órá merre. de az például érdekes volt, hogy, hogy amit filmbe, tehát hogy a film egy csomó mindent át tudott adni, amit a könyv nem, viszont a könyv egy csomó mindent át tudott adni, amit a film nem. Információt. Tehát, így, igen, Épp például igen, tehát ott konkrétan azért kiderültek dolgok, tehát hogy arra, példa, vagy arra például jó lehet, hogyha később olvasol el egy könyvet, de mm -hmm. ahhoz olyannak kell lennie, szóval egy, egy ilyen sztorinál persze, de... De mondjuk a Marsi megpont pont, az nekem szívás volt, mert előbb olvastam el a könyvet, és szerintem, hogyha nem olvasom el a könyvet, akkor jobban tetszik a film. Én úgy, mm. úgy gondolom, hogy akkor jobban tetszett volna a film, hogyha, hogyha nem. Mm -hmm. Tehát ott például kitoltam magammal keményen. Igen. Igen, főleg jött a végén ilyen nagy rész hiányzik is, ami... Igen, ez az, az, az egy nagyon-nagyon jó film volt, csak, csak az ugyanaz volt, mint a könyv. Mm -hmm. És hogyha nem tudom, hogy minden egyes jelenetben konkrétan nem az, hogy mi történik, hanem a párbeszédeket átvették, tehát hogy így konkrétan mindent átvettek, akkor valószínűleg sokkal jobban át tudtam volna adni magam neki most. Tehát látom a pozitívumait, de az élmény akkor se ugyanaz. Mm -hmm. Úgyhogy, ja. Jó. Na az utolsó kérdés, ahogy mondtam, szintén Martintól, a filmekben gyakran látunk csak a film világában található, tehát fiktív termékeket, ételeket, szolgáltatás filmeket, stb. Ti milyen filmbeli fiktív dolgot próbálnátok ki, kóstolnátok meg, néznétek meg? Én a... Hát ezt tudom, én a... Ezt kimondjam -e, Én a Sátán sikátora a című oszkárgyanús film remekműt nézném meg, a film alatt sunaszaftot innek. Hát, ö, jó ez amit rosszul hangzik, de hogyha látja az ember a trópusi vihartnek szereti mint sokan mások ami rajtam kívül ez így érti a poé Freddy ugye nem nem szörnyű közt tudod, hogy miről van szó hát láttam a trópusi vihart, de nekem nem És tetszett nem, nem ugrik be? nem, nem tetszett Hát Nem. az elején volt egy, izé, egy csomó ilyen kamu trailer, és akkor ott volt egy olyan, ahol a Robert Downey Jr. és a Toby McWire homoszexuális szerzeteseket játszanak. Az a cím a Sátán Sikátorának, és akkor ugye az Al Pacino, ugye az a kis fekamitugrász gyerek, az pedig volt egy ilyen repszáma, és neki volt az a termék ez a Sunasoft. Ez egy ilyen energiaital volt azt hiszem. Aha. Posz. Nem tudom, én ez trópusi vihar kapcsán a legviccesebb emlékem, amikor a kamu előzeteseknél ilyen nagymamák küldtek velem szembe, vagy mellettem, nem tudom. Oh. És, uh, és így mondták, hogy mennyi hülye fém lesz itt a karosán. <gül> <gül> ja. Én nem igazán fogták Azóta az is várjuk a rekkehőhatot. <gül> <Igen. gül> ja. Jó. Úgyhogy uh, yeah. jó. Kameó van, gyerek? <gül> Na, akkor... Uh... Na, uh, igen, milyen, milyen. igazából nekem így <gül> rengeteg uh, jövőbe termék jutott eszembe, kezdve a hoverboarddal mondjuk, vagy a, Ó, igen, vagy a cipővel, uh, ami, ami, ami igazából meg fog jelenni valami, és mit olvastam Egy pár hónapot mondtak talán, vagy hetet? Igen, az ön, cipő. Úgyhogy az az mindenképpen egy hiánypótló termék lenne a piacon. De akár a Harry Potterben is rengeteg ilyen cucc van, ami ö, minden ízű drazsé, meg... Na én abban nem ennék. Hát, a, mondjuk a vajsor, az, az, pont, az pont kihagynám. De mondjuk az a, az a látadatlan tévő köpeny, az, az nem volna rossz. Meg ha már egy étel egy eszembe jutott, amit nem... Vagy csak megkóstolnék egy pici-picit a, a Snowpier szerben emlékeztek a... Jaj, a Proteint. Még úgy is, hogy tudod, hogy mi van bennem? Úgy is Ez Egy kicsit. Na, szerintem pont tegnap előtt <gül> néztem, talán a filmet adták valamelyik csatornán. Aha. És így, mindig imáldom, annyira király ez aki, hogy hihetetlen. Le van, le van. Jó, jó pofa. Na, nektek mik jutnak még eszetekbe? Hát amúgy mondjunk filmet is, én egyből a szennyes lelkű angyalokra mennék rá. Tehát a reszkeset egybe A Tarts meg a mocskot, te apró állatszöveggel. Jó. Ja, én arra rámennék azonnal. Vagy hát, hogyha már izé trópusi vihar, akkor én a jámborcseket is megnézném. Vagy a Hát Vagy azt. Mindaz, akár részét hogy az, az utolsó akcióhőcsben a, a Sztelón féle terminátort. Vagy a Schwarzeneggeres Hamletet? Mi az hol volt? Volt abban is elméletről egy ilyen. Ő jön. Aha. Ja persze, ja, igen, igen, de én a, a, arra gondolok, amikor a, a TK-ba vannak, és ott van egy ilyen Ilyen, nem tudom, milyen poszter vagy mi a fene, és ilyen. Ugye ott minden ilyen alternatív univerzumban is ott van a Stellon, ilyen terminátorként. Betarálnál? Én is imád megnézném, jö. Ja. És hát a én... termékek? Hát és... én szolgáltatásra kiírtam például a Totárikával a memóriát. ezt a virtuális nyarást. Ó, ezt... én ilyet sose csinálnék. Észedtek van Költséghaték, hogy költséghatékonyabb nyaralást. Hát ott is olyan jó sült el. Hát, <gül> hát végül is megkapta, amiért fizetett. Hát jó, egy kicsit többet is. Hát jó, erről lehetne beszélgetni, de igen. Meg amúgy én a Birdman filmeket tökre megnézném, amik így ugye a Birdmanben voltak. Hogy azok hogy nézhettek volna ki? Mitől volt ekkora kultusz? Vagy képzeljük el úgy, mint a Tim Burtonféle Batman filmeket, csak más a ruha? Aha. Hát nem tudom. Nagyon bepróbálnám. Nekem olyanok jutottak eszembe, hogy én ilyen szifis irányba mentem el így gondolatban, hogy egy lézerkardot nyilván mindenki kipróbálna, én egy vasemberpáncért se dobnék vissza, és nem tudom, hogy azért egy kicsit kipróbálnám azt a slow a nem? Tehát egy egész picit, meg nem tudom, én úgy megkostolnám a ratatúiból akármelyik kaját, Akármelyik ilyen animált kaját, főleg a magát a, ratatuit, amit a, a végén, euh, amit a végén eszik a kritikus csávó, az a jó nézet ki. Még hogyha nyilván jól nem is laknék vele. meg hát nyilván egy tars robot azért csak kéne, nem? Egy társat elfogadnál, egy társat? Igen. Hát egy társat, de az annyira jó az a társ robot. Mm. Egy olyan is kéne, ha nem is olyan nagy, mondjuk egy ilyen macska méretű. Csak hogy legyen. És jó a levesét, már most Nem. nem. Előbb meg a snowpiercer a, a csótányzét. Akkor egyedül vagyok. Na, bár bár biztosan azt, is, azt a levest is átjárja az erő, de nem tudom, milyen jó fűszer az erő. Böh. Nem. nem vagy, vagy, vagy inkább a gyűrűk urában, amire ott fújogott a... Mi az, mi így Amikor így ugye mondja, hogy még de jó lenne beletenni egy kis Kolompért, ugye a erről beszél, így annyira érdeket volna, hogy milyen nyúlragút lehet csinálni ott a vadonban. Ilyen nulla uh -huh. fűszerekből simán. Ilyen Meg a van is nagyon jó kaják vannak egyébként. Hát a... <laughs> Inned lehúrok Igen. <laughs> jó. Oké, okay, hát ha nincs más... Nincs? Nincs. Akkor uh, itt az idő az első filmünkhöz, ami a Szali évre hallgat, és ezt látta uh, Gergő. Igen. Meg én. Titi Meg ja. ti nem. Ja. Érdekel benneteket, hogy miért hagytátok ki? Nem vagy... hey. ja, mondja csak. Engem nem érdekel igazából. Tudom, hogy Clint Eastwood meg Tom Hanks megállítólag még jó is, de én valahogy nekem annyira ilyen uh, kényszer kopinak tűnt az előzetesek meg a izé, képek alapján, hogy így uh -huh. no tanks, talán esetleg majd valamikor, de nem. Nem dobogtatott meg bennem semmit. Uh -huh. Bár nem megdobogtatott, csak úgy nem moziban értem. Tehát ha majd megvárom, ki a DVD-n, vagy letölthető, akkor inkább itt van nézni. Uh -huh. Jobb itt van. Uh, az előzetes alapján én, én nekem is a, a kényszerleszállás uh, jutott először eszembe, de nem tudom, Gergő egyetért esze így a film alatt nem nagyon jutott már így a... Nem, ez egy, ez egy felemelő szerintem, és ez egy nagyon ö, felemelő és ilyen pozitív tartalmú film szerintem, tehát ez azért sokkal jobb érzésségkel hagyja el az ember a mozitermet, uh -huh. mint mondjuk a kényszerleszállásnál. Tehát az egy, az, egy, az egy út volt a pokolba a kényszerleszállás, ugye ilyen alkoholfüggőségen keresztül, ez pedig inkább ö, két erről szól, és az, hogy tudod, az ember meghoz egy döntést, és utána belegondolsz, még lehet, hogy igazad volt, de attól főleg uh -huh. elkezdesz rajta gondolkozni, hogy mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha nem úgy történik? És a, mi van, ha? Andan ezzel ugózik át az embernek az agya, és ezt én magamon is észreveszem, és szerintem mindenki más is tud ezzel azonosulni, hogy Persze. lehet, hogy, hogy jól sikerült, meg tényleg nem történt semmi baj, de mi van, hogyha nem? Uh -huh. És sz szerintem ez most egy... egy egy ö, olyan történet volt rá, amikor tényleg ándalán erről szólnak a hírek, hogy ez halt meg, meg lezuhant, meg ö, katasztrófa, meg atomerőművek, meg stb. És akkor utána bekerül 2009-ben egy ilyen történet a, a tévékbe, hogy egy teljesen lehetetlen helyzetben, amikor egy gépnek meghívásatnak a hajtóművei, és a pilóta leteszi a folyóra, úgyhogy... Senki nem hal meg. Most. Ezelőtt ez példátlan volt a világ történelben, hogyha kényszereszás kellett létre végrehajtani egy folyón, vagy egy víz felszínén, akkor abban mindig voltak áldozatok. Itt viszont mindenki megúszta, és ez egy csoda. És ezt mm -hmm. a film szerintem nagyon jól körbejárja. Mint egyrészt ma, nagyon jól lesz több szempontból, ahogy bemutogatják, hogy, ö, hogy hogyan történt, mert látjuk a pilóta fülkéből, látjuk a, az utasok közül, látjuk a vízimentők szemszögéből, látjuk az ö, irányítók szemszögéből is, ugye a légiforgalmi irányítók szemszögéből, és ez mind-mind nagyon jól körbe van járva. Egy relatíve rövid játékidőben az egész 90 perc, mm. vagy 100 mm. perc maximum. Tehát egy eléggé röhelyes hosszúság. Tehát Clint eastwood tehát ilyen, ilyen rövid filmet soha többet nem fog már csinálni. Az biztos, de annyira nem. jól játszottak a játékidőben. Nem volt benne egyetlen egy fülösleges pillanat se, uh, úgy, Szerintem. Azért Nem tudom, szerintem egy, ezzel sokan így voltak, hogy ez a film, vagy ez a történet ez elége egy egész estés filmhez. És szerintem nekem is megvoltak volt. a kételjeim. Uh, és a film során egyébként párszor éreztem is, hogy a az Istvudék azért kozmetikáztak egy kicsit, hogy uh, kitöltsék a, a játékidőt. Például azért gondolok ilyenre, hogy uh, például ott a, a múltját mutatták, a Jó, háború a skort, meg... A fel, szerintem. Ez semmi, semmi köze az egészhez, meg, meg teljesen irreleváns a, a, a történet szempontjából. Uh, meg, meg élt egy pár ilyen alibizéssel, erre majd később kitérek, hogy olyan tette, tette színesebbé. De uh, valóban, tehát uh, nem, nem húzták fölöslegesen ahhoz képest, aminnyire lehetett volna, főleg egy Istudnál. Úgyhogy egész uh, rövid rövid kis filmecske volt, és ez egy jó döntés volt. Mm -hmm. Na, akkor... Uh, hát, és érdemes, uh, érdemes uh. moziban megnézni? Tehát, hogy kívánja a mozis vásznat, vagy... uh inkább a története miatt. Hát igazából a repülős részek, tehát abban amúgy van egy pár, azok rohadt jól néznek ki szerintem. Tehát tényleg azért a, az a zárt tér, amikor ott mutatják tényleg a pilóta fülkét, így a, a vázna lehet, hogy kicsit még claustrofóbabnak érződik talán. Tehát én azt mondanám, hogy főleg úgy, hogy csak feliratosan adják mindenhol, tehát még ez sem lehet egy visszatartó erő szerintem, hogy érdemes rá elmenni. Hát nem tudom, én annyira nem mondanám feltétlenül szükségesnek, ha valakit érdekel nézen meg a moziban, de olyan mértékben szerintem nincs a flightban, a, a, flight a kényszer szállásban szerintem azért jóval effekt, vagy jóval hatásabb volt a, a mozis. Hát, de ott, ott azért sokkal kevesebbet is mutogatták, szerintem. Persze, igen, de... Tehát ott az elején mondom... láttuk egy olyan, hát, 15 percet. Itt viszont, ö, ugye több szempontból bemutatták, és ö, szerintem, hát mi hogy nyilván ez ember tehát nekem az is közelhetik, hogy én nagyon élveztem a filmet. Tehát nagyon-nagyon uh -huh. pozitív élményként éltem meg, és azt mondom, hogy ezzel nem érdemes várni. Uh -huh. Talán, jó, meg hát nyilván vannak olyan dolgok, hogy nyilván ilyen nagy megfejtések nincsenek a filmek, ilyen nagy drámai pillanatok, ilyen nagy monológok, amiket megszokhattunk az ilyen filmekből, ha, hanem egy, ez, egy, ez egy teljesen normális történet, egy teljesen normális fickóról, aki véghez vitt valami teljesen rendkívüli, aminek szerintem pont annyi súlyt adnak, amennyit kellett, Uh, szenzáció színészek által. Tehát, mint a Tom Hanks, hát az szokásos Tom Hankset et hozzá. Mondjuk ez... ő egy az egyben a Philips kapitány volt, szerintem. Tehát... Hát azért annyira nem, te. Hát nekem, nekem teljesen ő jutott eszembe. Én annyira azt nem éreztem, én inkább egy ilyen, ilyen apukát éreztem benne, ott viszont egy. egy... Hát inkább az egy kicsit adrienne dúsabb karakter volt szerintem. Há jó, hát kicsit más az alapszitó, de nem tudom, nekem nekem pár egy eszembe jutott. Hát jó, abban a filmben mondjuk azért több lehetősége is volt, talán szélesebb volt egy kicsit a tárház, amivel élnie az igen, kellett. Igen. Az biztos, itt nyilván mondom, tényleg nincsenek ilyen nagy jelentek, úgyhogy tele csak Tom Hanks, Tom Hankskedik amit nagyon jól csinál a Tom Hanks, meg az Aaron Eckhart. Igen, ő is ő is, például. Ő is jó volt, a Bajusz ellenére mondjuk. Hát az, az kegyetlen volt. Tehát így, azon röhögtem folyamatosan, hogy a Gonosz kétarc tervét meghiúsítja Tom Hanks, tehát így akármit akar ő, nem fog összejönni neki a Gonosz tette, hogy fölbe akarja állítani a gépet. Most nem erről szól a film, de így hmm. röhögtem valahogy és sötét lovagos fennhanggal. De ő is nagyon jó volt, akkor láttuk ugye Skyler white is. Igen. A filmben igen. ugye Anna Gánt, ő is benne volt, ő is most kicsit így Jó, kukacoskodott, hát. mint ahogy a sorozatban. Elviselhetőbb a karakter, amin nem. Hát, hát nem. Nem. Nem. Hát, nem, olyan, nem szerepel sokat szerintem annyira, hogy idegesítsen. Hát volt egy pillanat, amikor egy az egybe a Skyler fél agressziót váltotta ki belőlem, amikor kimondott egy számot. Uh -huh. Ö, igen. Ö, Hát nem tudom, had, had meséljek a, a film kapcsán egy, egy kis érdekes storyt. Ugye bár a, a Puski moziban mentem el megnézni, és azt hiszem negyedkó kezdődött a film, nem tudom pontosan, de az a lényeg, hogy, hogy azt hiszem negyedkettő kó, vagy hogy a francba, és ö, lekéstem a buszt, amivel mentem volna oda. És negyedkor, most ez a vidékieknek semmit nem fog mondani, de a Ferenciek terén szálltam le a buszról, és futottam a Puski moziba. Ez egy olyan, nem tudom én, hát egy három perc alatt sikerült oda futnom lámpákkal együtt, minden, azt hittem, hogy nyert. őgy, úgyis reklám lesz, meg minden. Aztán megvettem a jegyet, és megnéztem ott az órát. 19-re már ott voltam a teremben, de már le volt zárva, tehát ilyen kis kordom voltam, mi a fene, hát ez még szokott lenni. És valószínűleg az történt, hogy percre pontosan kezdődött a film. Én meg <gül> ebben, a, ebben a rohadt pillanatban késtem el, nagy ritkán történik meg ilyen, de váratlanul uh, ért, hogy még egy, egy thriller nem lehetett hogy valami. <gül> és belépek oda, és csak azt látom a vászon, hogy Sally. És utána a, a vizsgálóbizottságos rész kezdődik. Nem tudom, emlékszel-e Gergő? Igen. És utána így ez megy formolatosan, tehát hogy visszaemlékeznek a, a zuhanás, meg ilyenek. és én, én meg voltam győző, de egészen a 40. percig, hogy én lekéstem a zuhanást. <gül> és annyira ki, kiborított ez, hogy basszus a filmnek a fénypontját Uh, lekéstem, mert valószínűleg ezzel kezdenek, uh, pár perc volt csak az egész, amíg felszállt és lezuhant, pont, pont belei uh, passzoltott ebbe a négy percbe, és lekéstem. És aztán a 40. percben uh, uh, látszott először... Ajaj, na, ezt is halljátok? Igen. Na, már Igen. jó. Ja, most már na, jó. Most már jó, itt uh, kisebb hurikán volt. Na, ö, és Egy helyben ülök, és átnevezünk Úgyhát nevezünk Dorottynak. <sítható> e, és negyvenedik percig kb. Azt hittem, hogy, hogy kész. Egy barom vagyok. Hát lekéstem az egészet. És annyira furcsán furcsának tűn nekem ez a fajta ábrázolás. Nem tudom, Gergő ezt idegesítette. De szerintem nagyon béna döntés volt, hogy, hogy össze-vissza ugráltak Engem lehet, hogy csak ezzel a, a, a story ez a személyes történet miatt, de nem tudom. Szerintem sokkal jobb lett volna, ezt kronológiai sorrendben csinálják, mert, mert nem igényelte ezt szerintem, hogy, hogy össze-vissza ugráljanak. Főleg úgy, hogy tényleg a, a 40. percben hozzák be, tehát a film felénél a visszatekintést. Tehát ez, ez nem tudom. Engem azért nem bántott igazából, mert ez a vizsgáló bizottságos, ugye nagyrészt azt néztük, a, ahhoz egy picit jobban illeszkedett ez, hogy akkor négyszer megyünk végig a történetem, vagy ötször, és akkor különbözőben bemutogatják, hogy akkor ki mit látott, hogyan érte meg a dolgot. Most, hogyha ezt kronológiail mutatják be, akkor, akkor az egész filmek szerint a szemléletmódja az mehetett volna a kukába. Akkor egy teljesen másféle vizsgálati módszer kellett volna, meg az egész történetet át kellett volna szerintem struktúrálni. Hát az oké, de hát volna mondjuk egy uh, landolás mondjuk kívülről, és utána a vizsgálóbizottságnál lehetett volna egy-egy más szemszöges uh, vizsgálat. -e. <gül> hmm? <gül> szerintem szerintem ez speciál nem rontott a film. Egy picit úgy felrázta a dolgot, mert után régg hétköznapi maga a, a fazon. Uh, úgy általában nézve meg a legtöbb karakter is olyan, csak tényleg az esemény, amibe bele van az, az egész helyezben, az a rendkívüli. És szerintem pont ebbe kellett egy picit az, hogy felrázzák. Uh -huh. Jó, nem tudom. szerintem, egy kicsit, Ez ember függő szerintem. Igen, meg ami viszont nagyon tetszett a filmben, a, a zuhanós rész, mert olyat láttam speciál ebben, hogy még egyetlen egy repülő zuhanásos dolognál nem, vagy jelenetnél nem, hogy a stewardess szerepe? Nem tudom, emlékszel-e? Szerintem igen. Ez a folyamatos instrukció, hogy... hogy Keep your head down, stay down. Ja, igen, igen, igen. Szentomim. És azt ott mantrázzák folyamatosan. És, és folyamatosan, amiközben zuhan a repülő, mondják az utasításokat. Tehát itt nem az, mint a, a legtöbb filmben, hogy mindenki ordibál és izé, és stewardessek már rég kiugrottak a repülőből, meg hasonlók, <gül> hanem itt tényleg itt ö, mindenki maximálisan igyekezett felkészülni a becsapódásra, és ez szerintem egy teljesen más megközelítés, mert ezek szerint tényleg így zajlik, mert hát uh, itt, itt minden, mindenki túlélte meg ilyenek, tehát uh, volt, volt alap, ami alapján megírták a forgatókönyvet, úgyhogy ez egy tökéletes dolog volt. Uh -huh. uh, a, ami miatt viszont mondtam, hogy lehet, hogy ez a film történet egy kicsit uh, kevés lesz, mert nem tudom, Gergő, te emlékszel a 2009-es uh, híradásokra, tehát ez 2009-ben történt. Ez Én a, nagyon nem. Nagyon nem. Nagyon nem. De én emlékszem erre, és, és emiatt nem értettem, amikor láttam az előzetest, hogy ö, nagyon arra ment rá az előzetes alapján a film, hogy ö, az utólag milyen kemény ö, procedúra volt a vizsgálóbizottságnál, a bíróság, meg ilyesmi. És így nem értettem, hogy, hogy én emlékeim szerint már gyakorlatilag másnap. Ö, teljes ilyen, ilyen hős volt a csáva a Szalli, hogy ezt így megcsinálta, és, és micsoda egy a millióhoz dolog, hogy egy ilyet végig meg stb. És nem értettem, hogy, hogy ez, ez így nem egyezik. Tehát itt pillanatok alatt már, már ki lett anno jelentve, hogy minden szuper volt. A film alapján meg úgy állították be, ez mind az előzetes egyébként, még mindig, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú procedúra, és micsoda kemény tárgyalás, és a film is egyébként próbálkozott ezzel, de szerintem a vizsgáló bizottság szerepe az, az nagyon túl lett tolva. És nem volt logikus. tehát Úgy kell elképzelni, hogy a vizsgáló bizottság, tehát ez a nem, nem tudom én nemzeti... Légvédelmi Bizottság, vagy nem tudom, mi lehetett, Gergő. Olyasmit, nem Égen. tudom pontosan a nevét. Tehát nem, nem a, a biztosítónak a vizsgáló bizottságot, volt, hanem a Légvédelmi Bizottság, és a film alatt egész végig ők, ők voltak úgymond a gonoszok, és végig a szálénak a nyakába akarták varni, hogy ő hibázott. És ez nem volt nekem logikus, hogy miért csinálják ezt. Tehát nekik aztán rohattól tök mindegy lehet, hogy, hogy ö, a száli hibázott -e, vagy géphiba, vagy akármi, kikeddelítenénk az igazságot. Nekem úgy tűnt, mintha külön prémiumot kapnának, a szálénra tudják kenni az egészet. Hát mert Szálinak azért az eljárás elég megkérdőjelezhető volt. Tehát a filmnek ez volt a másik fókuszpontjában, hogy, hogy elvileg ugye minden jel arra mutatott, hogy visszatudott volna fordulni. Tehát ugye ez igazából de, a film végéig nem is lett tisztázva, addig pedig azért könnyebb emberi hibára fogni, főleg, hogyha egy ilyen tényleg de, dolgot nem. Az oké, de nem, nem éreztem a film alatt azt, hogy ők vizsgálódnának, hanem vádolnának. Hát És, az egyszerűbb. Igen, de ráadásul ö, így a film folyamán teljesen olyan érzésem volt, mint visszafogtak volna infokat, Ez a végén aztán kis ki derül, félig meddig, ha tudod, mire gondolok. Hogy, Igen. Hogy, tehát úgymond adatokat visszafogtak, úgymond hamisítottak, akár így is lehet mondani, csak hogy a szállít, szállírat megterhelő dolgokat tudjanak itt prezentálni. Főleg egy olyan teremben, ahol nem tudom, száz ilyen légvédelmi szakértő van. Amikor én mint, mint naív néző, mint laikus néző, nekem ott helyben feltűnt, például a, a szimulációs résznél, hogy ez teljesen bizarr hasonlat. És ezt nem értem, hogy hogy próbálta ez a bizottság előadni egy, egy teremnyi szakember előtt. Tehát na, kicsit nagyon izzadságszagú volt, hogy mindenképp az Isthudék akartak valami bűnbakot berakni a, a filmbe, és egyébként az igazi légvédelmi hatóság ki is kérte magának a film után. Itt kiadtak egy nyilatkozatot, hogy őket démonizálják. Úgy, és szerintem teljes joggal, mert egyszerűen nem volt logikus a, a viselkedésük. Ez uh -huh. Ráadásul... szóval nem tűnt fel egyáltalán. De, de, de érted, amire ki akarok. Igen, értem amúgy, hogy mit mondasz, csak... Én nem emlékszem ezekre a cikkekre, másrészt pedig valószínűleg, hogy ezek a tudósítások ide nem nagyon jutottak el hozzánk, mert ez mégiscsak egy amerikai eset volt. És erről szerintem, tehát a magyar sajtó annyira ezt nem kapta fel, hogy akkor napi szinten tudósítsenak róla, meg akkor tudjuk lépésről lépésre, hogy kikvel, mikor, mit beszéltek. Az aktuális, vagy akkori amerikai hírportálokat kéne szerintem visszanézegetni hozzá. Tehát elvileg, elvileg amúgy ez a film is egy Mindjárt nézem, hogy ja, ez a Szálinak a könyve alapján íródott. Uhum. Tehát aki ugye a főszereplőnek a könyve alapján íródott, lehet, hogy ő írta meg saját szemszögből így, és lehet, hogy így élte meg a dolgot. Hát Tehát vagy, én azt se tartom kizártnak. Hát én azt tudom elképzelni, mert nem csak ő írta a forgatókönyvet, azt tudom elképzelni, hogy jó a repülős részt és a többit aztán a, hozzáköltötték a filmesek. Hát én úgy látom, hogy egy fazon írt az egész forgatókönyvet ez a Tom. Komárnicki, és ő pedig ugye egy könyvből, meg a, a Szálinak a könyvből, meg egy másik könyvből írta uh -huh. tulajdonképpen. Jó, nem tudom, nekem ott így kicsit negatív dologként feltűnt ez. Ahogy az is egy kicsit fura volt nekem, a ez ilyen amerikai történet, hogy, hogy kicsit, mint hogyha ezt az egész esetet ott túl misztifikálták volna. Tehát úgy kell elképzelni, hogy hogy nem tudom én, ilyen pultosok névről ismerték, meg, meg egy vadidegen nő a szállodában megöleli, a szállít, meg... Na meg az olyan erled. szép volt. S sz... S... De, mondd már, hogy nem volt szép. Szép volt meg minden, de... De, de De el, -e. el, el tudod <elkaar>. ezt képzelni? Tehát azért... most, most nyilván nézd már meg, hogy ennek a filmnek mi a célja. Tehát azért ez, ez egy... Nem, ez nem egy dokumentumfilm. Jó, de, de szerinten... minkes is ott össze hozni az anyjával, meg megpuszíja, meg nem tudom, kicsit olyan mint hogyha az egész országot mentette volna meg, és nem csak egy repülőt. Hát nyilván, mivel 2009-ben azért még bőven ezzel volt tele az amerikai híradások, hogy hogy mindenhol háborúval mindenki meghalsza többi, tehát azért eléggé negatív volt akkoriban a közhangulat. De. És szerintem ezzel, hogy tényleg volt egy ilyen hős, akire lehetett mutatni, akire rá lehetett nézni, akinek tényleg letett valami az asztalra, vagy hát valami nagyon látványos hős tettet hozott, vagy hajtott végig akkor azt ünnepelni kell, azt ünnepelni fogják. Tehát ez nyilván az amerikai köztudatnak, öntudatnak is kell. Mm -hmm. Szerintem. Jó. Tehát Jó, nyilván hát azért érjük. ennek szerintem kulturális hatásai voltak. Lehet, ez hogy csak simán, így gondolom ja. túl, de azért nyilván így a szomorú magyar valóságban, és azért az apró eredményeket nagyon-nagyon fel tudjuk fújni. Ami nem baj, nem baj, mert az emberek, embereket ez pozitív érzéssel tölti el, jobb kedvük van, kicsit jobb kedvel kelnek fel, ez nem probléma. Tehát most nyilván most én leszek meg itt a rohadék, de azért, most. Nagyon ügyesek voltunk az elbén, de azért szerintem nem kellett volna ekkora hisztériát csapni belőle. Jó, szeretjük a focit, de azért nem egy ilyen nemzeti siker ez. Ezzel ez, csak egyetérteni. Ez, ez lehet, hogy az én nyomorom, az én problémám. Én nem rohantam ki az utcára, és táncoltam örömömben három órán keresztül, vagy három éjszakán keresztül. De hogyha valakit ez jó érzés tölt el, akkor fasza. És ebből, hogyha egy, egy egész nemzetet fel lehet húzni, akkor meg még jobb. És szerintem ez a száli esetek pont ilyen volt. Jó. Így is lehet nézni. Igazad van Gergő, is Egy-null Gergőnek. <laughs> ja. Jó, igazából tényleg a film jó, nem mondanám Eastwood legjobbjai, legjobbjai Azért, hogy mindig ott van a milliard bébi, tehát na. Vagy akár az Iwo Jima levelei, szerint nekem az is vagy Vagy az, igen, igen, igen. Na, igen. Vagy a nem. Grand Torino, és Na, egyébként... Grand <gül> nem tudom, láttad-e Gergő az Eastwood kameóját a filmben? Én nem, pedig kerestem, is, írták is, hogy ott az Eastwood, de hol a faszva volt az Eastwood? Á, nem láttad, Gergő. Nem, <gül> nem játszott az egyik stuart ezt? Igen. <gül> nem, azért nem láttad azt, mert rossz helyen kerested, a, amikor Tom Hanks a városban futkos éjjel, és ott van a Times Square-en, akkor ha. ilyen óriás plakáton ott van a Grand Torino-nak a reklámja. Ott látszik egy jó óriási Clint Eastudia. Be na várj! Ez volt, a, ez volt a nagy Eastwood kamio, ami mindenkiről beszél. Legalábbis én azt hiszem, mert én ott vettem észre, de hát le, lehet, hogy van egy rendős is. De igen, szóval Sully meg lehet nézni, egy tök jó film végső soron. Kicsit színeztek meg minden, de Teljesen jó, nézzétek meg. Így van. Tehát az embernek a hangulatán sokat tud, rajtad, t -t -tud dobni, és szerintem ez már egy maximálisan jó eredmény. Már hát csak azért is, hogy Erenek, hát, bajszátlását, ami, ami szürreális. Nem, tehát nem hiszem el, hogy nem tudt volna egy igazit megnöveszteni. Ez a Parfis Bajusz, ez csúcs. hogyha elképeszt... igazi, igazi Bajuszra és szakára bajtok, akkor nagyon sokat láthatok a hétmester lövészben, mert ott aztán mindenkinek van. Ö... Van mindenkinek? Hát nem tudom, most hirtelen a el, volt. A csajnak nem volt. haj, meg az indiának se volt. tényleg gyerek. az Indiánnak nem volt, igen. Elküszöttek szép átvezető volt ez. Köszönöm szépen. Jó, hétmesterlövész, akkor uh, Emese, Te milyen kapcsolatban állsz a hétmesterlövészekkel? Láttad-e a régit 1960-ban? Sajnos nem, so. se. Itt szamuljányosra láttam. És hmm. Én is láttam. Akkor mutjál. De, <gül> de... érdekelt a film. Igazából a casting miatt megjött az előzetes, és ezért mentem uh, mm -hmm. rá végül. Blackship-t által a 60-as verziót. Igen, mondan. én mindent láttam, bár a 60-as már elég régen, és pótolni uh, is akartam így a film előtt, de, de valahogy nem tudom miért, de valahogy kiment a fejemből, hogy megnézem. Na, én is így voltam vele, csak nem volt rá időm, úgyhogy... Jajajaj... Uh, de, de, de a lényegre emlékszem azért tehát azért megvan hmm. jó, akkor emesse uh, ha már valószínűleg egymást váltottuk volna a Corwin mozió, mint utólag a kiderült akkor uh, mesélj egy kicsit a filmről hogy uh, kik szerep... vagy. a hát, történet egy kicsit, meg hogy akkor hogy tetszett neked jó, hát uh, akkor <coughs> kezdem a, a történettel hogy hát adott egy kis város, Colón, Amerikában amit egy nagyon-nagyon gonosz és nagyon nagyhatalmú iparmágnás irányít. Hát konkrétan ott ki vannak zsákmányolva a földulajdonosok, és ezt a város az egyik megüzvegyült lakos fogadja egy védelmébe, tehát keres hét mineraászállt embert, akik ö, megvédik pénzért cserébe az elnyomó hatalomtól. Hát igazából szerintem ennyi a történet. Az a baj, hogy ugye nem láttam az eredetet, így nem tudom mennyi így a, a közös vonás a két film között. Nem sok. Nem sok. Hát a story szempontjából azért van. Hát jó, de azért még a régiben ilyen emlékeim szerint ilyen mexikói Aha. banditák, akármi itt, meg úgy mond egy, egy üzletembernek a, a hatalma van velük szemben. Szerintem egy kicsit más koncepció. De, ja, igazán hát egy aranybányát uh, húzott, hogy egy aranybánya mellett laknak ezek a telepesek, és akkor uh, úgymond kiutálja őket a saját birtokukról, és ilyen nevetséges összegér akarja őket kivásárolni onnan, és uh, hát ott eléggé terrorizálja a lakosokat, meg gyilkolászik is a, a verő embereivel, meg ilyenek, úgyhogy jó. Na, hogy tetszett, ez a film? Szerintem amúgy jó volt, nekem abszolút uh, bejött szórakoztató volt, pörgős, ami mm -hmm. kicsit furcsa volt nekem, hogy így a karakterek uh, motivációja, hogy is miért csatlakoznak, uh, igen. Ennyire, hogy Azért mondom, hogy nem lehet az eredeti, hogy ott elvileg ugye aranyért uh, csatlakoznak, de itt viszont valakinek csak így nem volt jobb dolga, és akkor beztáj. igen. És így, így igazából nem kaptunk ilyen háttérinformációkat információkat. Róla. Kicsit túl könnyen ment az, az egész casting, nem? Nem, nem? Ti is úgy éreztétek? Igen, Mi a csapatgyűjtés? Hát igen, mint hogyha, mint hogyha egyből mindenki betársul, anélkül, hogy elmondanák, mm. hogy miről van szó. hát ez kicsit olyan nagyon egyszerűen megoldott. Aki azért hozzászóltak, az, az ment velük. Mm. jó. Ja, ja, ja. <laughs> Hát, igen. igen, de egyébként többek, többé kevésbé tényleg ez történt. Úgy az indian volt hogy a kedvencem. Az, az volt Az úgy megjelenik, <gül> kivágja a bölényből a májac, mert nem bölény voltam, amúgy, szarvas. Vagy szarvas. Ősz, vala, valami szar. Adott neki egy falatot a <gül> szüzérméjéből, aztán utána örik-barik lettek. Igen. ez Király. Tika Jónak is így kellett csinálni, nyilván. És Oscart is kapott érte, hogy egy kurva jó dolga lesz így, Én szerintem érte. februárban. Ez egyértelmű. Csak nem biztos, hogy ezért a filmért, de <gül> jó. <ja. gül> Aha, bizony. De. <gül> Szerintem ez a film, hogy tényleg itt a karakterekre lehetett volna egy picit több erőt fektetni, mert oké, okay, hogy tényleg itt vannak a szupersztárok, tényleg itt van Denzel Washington, Chris Pratt, akik amúgy azt hozzák, amit szerintem a többi filmben is, tehát azért nem kell tőlük ilyen nagy újdonságot várni. A Chris Pratt a túl Chris Pratt is volt szerint, tehát úgy éreztem, te... mint, mint hogyha improvizálna. A csávó, mm -hmm. miközben szerintem azért a, a hétmesterlővész nem feltétlen igényli ezt. Ez egy ez egy, vígjáték sorozatban, egy galaxis őrzőjében, vagy egy bármilyen más filmben, amilyen Chris Pratt van, elmegy, de a hétmesterlővész nem feltétlen igényli ezt. Tehát amikor találkozott a mexikói csávóval, és ott elkezdtem magát produkálni, neki nem. azt úgy éreztem, hogy, hogy az, az tél, tényleg ott helyben találja ki, ami nem Miért van. Mert alsó csak... mind csináltunk ilyet. Én nem nem semmi gond. Erről van szó, és ez egy kicsit fura volt, de hát szerintem itt a két szupersztár az egyértelműen amúgy akik miatt tényleg meg kell nézni ezt a filmet, az Ethan Hawke és Vincent Donafrio. Tehát a, a, a, az Ethan Hawke az egyrészt tényleg színészkedik, de úgy rendesen. És nem csak az az Itőhók karaktert hozza, hanem tényleg van neki valami háttere. Igen, ezt akartam mondani, hogy neki azért jó dolga van, mert neki van egyedül, úgy karaktere is. És szerintem azzal jól is bántak. Tehát az Itőhók az bizonyította megint, hogy azért nem véletlenül van ott nagyon-nagyon sok filmben, de sajnos nem annyi ember ismeri az ő nevét. Pedig tényleg nagyon oda tette magát. A másik pedig hát Donáfrió, tehát ezzel a nagy medve karakterrel, így ugye ugye a ug vilú, tehát röhögtem rajta tényleg egy tényleg egy teljesen másságű karakterthoz, és egy halál egyszerűen verő embert, aki igazából tényleg csak adja a karaktere, hogy veri az embereket, és keresni a nyomokat. de mondjuk neki a belépője, az zseniális volt, nem? <gül> Igen, <gül> Igen ja. Az biztos, hogy utána, hogy tényleg a többi elben, és nem tudom, ti szinkronnal néztétek? Szinkron. <gül> és mennyire volt magas hangja? Nem, nem volt. Nem. nem? Mely hangja volt? Igen. Hát olyan... Mind, ezt, ezt Á, mert a, a, az eredeti hangban, ott uh, ugye ott egy elég hangja van a csávónak, vagy inkább ilyen lágy hangja. Itt viszont szabályosan, sem, hogyha héliumot szívott volna az egész forgatás alatt, és ilyen, ilyen magas, ilyen szinte már nem is hallható frekvencián beszélt a csávó, ami jót tett neki, mert egy nagyon over the top karakter volt, tehát szerint ezzel nem kell csodálkozni mondjuk annyira, hogy hogy nagyon túlzásba estek vele néhány helyen, és illet is hozzá ez a hang. És van, aki szerint ez idegesítő és ripacskodás volt, de én például szakadtam a röhögést ez szinte minden megnyilvánulásánál. Ez olyan Bane-szerű, vagy? Hogy érted? Hát neki is ilyen magas hangja volt, holott nem ezt várta Hát ott neki olyan GPS hangja volt inkább, tehát ott uh, itt inkább. Uh, várján, hát a a szűrőn keresztül beszélt volna, ami val Igen. valóban, valóban szűrőn keresztül beszélt, ugye a bén. Aha. De nem, egyébként a... ez furcsán, tehát esetem képzelni ezt a Vincent Donofriot így, mert ugye... A... Majd, majd nézzétek a... meg, nézzétek meg angolul, mert amúgy, tehát a... csak, csak az ő részét érdemes ezért meghallgatni, és amúgy tényleg rohadt szórakoztató, de fura volt, amikor megszólott, hogy Jézusom, valami baj van itt a hangrendszerrel, vagy rossz helyen járnak, vagy nem tudom, de ez egy kis apróság volt, aminek én például nagyon tudtam örülni. De ezért is került nálam így nagyon előtérbe ez a karakter, mert tényleg rettenetesen szórafosztató volt, ahogy néztük. Uh -huh. Mondjuk így Itonhókra visszatérve, egy kicsit nekem az a rész, amikor úgy olyan... voltak kétségek, uh -huh. hogy most ő nem, mert nem, az, az uh -huh. nem volt eléggé szerintem megmagyarázva, hogy miért is. Hát Tehát utólag azért, azért hát volt róla szó. Jó, hát csak nekem annyira nem... nem Igen, kicsit szóval, erőltetett volt. Ja. Uh -huh. Lerakták. Igen. Hát, hogy a tessék-lássék módon volt Aján. benne, hogy legyen benne valami kis-kis karakterkonfliktus, ami Ön. nem volt megírva, el volt játszva, az biztos, tehát ez tényleg többet beletett, mint a volt a forgatókönyv. Az biztos. De az egész filmre szerintem ez igaz, hogy hogy inkább csak úgy van, tehát azért nem nyújt nekünk semmi újat, nem fog nekünk semmi újat mesélni ebből a történetből az alapfelállásból. Ez egy tipikus, modern akciófilm volt, mert ez nem is igazából western volt, persze ott voltak ezek a kitartott jelenetek, az farkasszemnézések, párbajok, stb., de alapjáraton azért ez egy modern igényre tervezett, látványos, pörgős vad, és tényleg egy nagyon mozgalmas kis film volt. És teljesen filmben nincs csak akció, szerintem kettő darabban van összesen amilyen de nagyobb nag igen, életett. meg, meg a, kö, a közepén is szerint. Hát Tehát igen. A, igen. A Ahol azt hittem, hogy vége van. <gül> Én is egy, egy, egy, egy rövid ideig azt hittem, hogy 130 perces a film, úgyhogy nem. De. de az állati jó volt. És tényleg így ezek a nagy tömegjelenetek, itt látszott azért, hogy en azért ért hozzá, még hogyha így a, a kis köztes jelenetekben nem volt annyi finomság, mint kellett volna. Azok inkább ilyen, ilyen kötelező jellegűek voltak számomra inkább. Mm. Jó, nekem is tetszett a setting, tehát szerintem tök jó volt így a, megépítve az egész városot, meg mient. Tényleg a régi, igen az majd később, a karakterek is szerintem tök jók volt, a kezdve. Tényleg mind a hét mesterlő, szerintem egy ilyen egyéni karaktere volt ellátva. Jó, igazából már csak az etnikumok miatt is... Pol Karakterisztikával. Kicsit, igen, nagyon túltolták a polkorrektséget, de igazából miért ne? Tehát nekem kifejezetten tetszett az ötlet, hogy egy indiánt is bevettek a csapatba. Jó, ahogy már beszéltük, kicsit furcsa mód került be, de ez, ez most legyen egy más dolog. Ami nekem még tökre tetszett, hogy hogy nem feltétlen... Ö, most ezzel nem fogok nagyon spoilerezni, remélem, de nem feltétlenül azok maradtak életben, akikre feltétlenül gondoltunk volna. Igen, ezt nekem is tetszett. Mert én tökre hogy akik ilyen lényegtelenebb karakterek, azok, azok persze meghalnak is, nem? Meg nem. Ja. Sajnáltam is amúgy. Jó. Ja. Igen, itt közben a nagy, nagy igazságot írt. De te, a, én ezzel rögtön, most jogos. nem akarom elmondani így ja, a ja, ja. Podcastben, mert spoileres, de igen, azért igen. így a többi élőknél egy, egy, egy erős és érdekes tanulságot. Mindenkinek le, föl fog tűnni, aki figyel szerintem. Igen, mindegy. Ma, most ma menjünk vele. hogy ez a rész. Ami, ami még uh, apropó etnikum, nektek nem volt furcsa, hogy megjelenik ott Denzel Washington, uh, fekete ember, és, uh, hogy mondjam, senki nem tett egy megjegyzést is, hogy hogy lehet egy fekete még el, ember egy ilyen Hát azért ez nem egy Tarantino film. Nem várjál ilyesmiket. Hát csak, csak furcsa, amikor belovagolt oda, akkor azt hittem, hogy azért, mert Fekete és, és akkor derült is szólt volna. Hát, ja, de és, és nem tudom, milyen furcsa volt, hogy hogy végigvártam, hogy, hogy honnan lopta ezt a lovat, hogy valami, valami ilyesmi nem és ki is derül a végén, hogy ilyen, ilyen szövetségi uh, Marshall, vagy nem tudom. Há, nem tudom, hány államban volt ilyen rendőrbíró. Igen, és, sem, így, az... és így tök jól volna kitélni erre, vagy, hogy hogy futott be feketeként akkoriban, egy, 1800, nem tudom én, 70-ben vagy. Mikor Akkor még nem volt ez? ez. Igen. <laughs> <laughs> még nem volt Spike sem. <laughs> És ja. hogy, hogy, hogy, hogy sikerült ez neki? És valahogy így Teljesen hagyták ezt a Ez a egy magasoltát. alternatív világ, ami a szeretet és Igen. az elfogadás földje, ahol az erősek segítenek a gyengén, Igen. Igen. igazából egy, egy, egy tarisznya apró pénzért. Igen. Nem feltétlenül tudtam kibogozni amúgy, hogy mit ajánlottak nekik. hogy, hogy az De... sok -e egyáltalán? Nekem még az se, az se jött el. De én még azt értettem, hogy mondják, hogy 20 dollár parcellánként itt, az, az nagy pénz, nem? Vagy? Hát Nem, hát nem, tehát adtál de a ajánlott valamennyit, tehát így... Yeah. Ja, Ezt igen. De hogy többet igen. értek azok, azok a telkek azért. Hát Oké, jó, hogy többet nyilván, értek, de most de... 20 dollár az én azt hittem, hogy 150 évben mm. az jó pénz volt. Jó, tehát Gergő elfogadta volna. És simán, és simán, engem aztán ott basztáltak. Hát mondjuk... Hát mondjuk inkább, mint hogy agyon lőjenek, tehát ebbe azért van valami. Hát ja, az, az a vörös csaj, én is leléptem volna, hát nem gondolkodtam volna sokat. De a proposal, már szóba került a főgonosz. Uh, Erik Miklós. Jó, még mindig nem tudom, ki az, de biztos. Nem létezik, hogy nem tudod ki Berényi Miklós. De honnan ki, ki ez? Ott hát a képet, bet, hát pénz tény... már én... meg az Isten de, de ezt akkor sem mondtad el, hogy kicsoda, csak a képet küldtöd. A barátok közt, izé, abban van hogy a, a Berényi pa. Klám, és ab, abban van ugye a rossz fiú, a Berényi Miklós. Berényi mondasz. Miklós. Ja, hát euh, most ugye... Beszél... Igen, ő az, Aha. ő az. Nagyon hasonlít rá, most volt, hogy nem. Hát, most mondjuk szakáll lenne rajta, akkor lehet. Hát most nem volt jön. is rajta. kártos meg valami. Ja. Na mindegy, szóval a fő gonosz nagyon jó castingja volt, de egyszer nem volt nekem kerek, hogy ennek a fickónak méréri meg ez az egész. Tehát ott ül egy vagyonon ezzel az aranybányával. Kb. Mekkora lehetett az a tömeg, akik útba voltak neki, nekik ilyen 40 fő Mi 40 a falu? Család. Hát... Hát, hát elvileg 40, tehát már a 7 samurájban is a 40 főn voltak alakadva mindig. Most, most gondold el, miben terett volna neki azt a 40-et mondjuk rendesen megfizetni, hogy eltűnjenek onnan. Hát itt többféle e... forgatókönyv is van szerintem. Hát de jó, de basszus, hát, komolyan, tehát neki egy akkora biznisz lenne még így is az egész, nem, ehelyett elkezd gyilkolászni ismétlem egy üzletemről, tehát a réginél tényleg banditák voltak, akik a itt is banditák voltak, mindig úgy hivatkoztak rájuk. Meg a múlzáket elnézve valószínűleg azok voltak. azok voltak. Hát a városnak, igen, de tehát ez, egy, ez egy nagy ö, iparmágnás volt. Tehát hát de ez most így például is a... ezt többször. csinálta már egy ideje, tehát a, a, az egyik karakternek ugye a hátért ezt seformódik vele a legvégén. Tehát azért látszik, hogy ez nem most kezdte, azért egy szarágó volt mindig is. Hát jó, ez igaz mondjuk, de nem tudom, szerintem a régebbi verzióban kicsit... Kicsit jobban volt ez megoldva. Tehát nem tudom, most miért ragaszkodtak ehhez, hogy átírják a főgonoszt Ehhez képest, nem tudom, kicsit túltolták ezt az Nekem egészet. Nekem az volt a bajom, hogy keveset szerepel. Az Tehát is. A igaz, film legelején volt, a ugye a háromnegyedénél, meg a legvégén is igazából ennyi volt, és oké, okay, a, a végeit, tényleg ahogy ment a filmnek a végeit, így gondoltam magam, hogy oda jó lenne, hogyha úgy zárnák le, hogy én szeretném, és pont úgy csinálták meg. Tehát, mm hogy -hmm. pont abban a sorrendben történtek a dolgok, mm -hmm. hogy úgy lenne az igazán király, és szerencsére úgy csinálták. Ja. Uh, amúgy, tehát így, én megnéztem a hét előtte, tehát így, az adás előtt egy 10 percet fejeztem be, most már, most már így kedves hallgatók szemében is lehetek hiteles, mert láttam kuraszava filmet, hmm. nagyon jó vagyok, Itt a klubban. És, és uh... Emeset-e láttam a kuraszava Jó, akkor. Én nem Szia, Emeset! De. De, nem bármát, De nem a Lizzie Borden's revenge láttad, tehát ez Jó, elég. igen, az értékű. Hát, ja, olyan jó. egyenértékű. <gül> <gül> és ott például szerintem csak legalább egy óra volt, amíg összeszedték a csapatot. Tehát úgy mire meglett a hét darab samurái, igazából hat darab samurái, és abból egy, mm. egy, még egy nem volt samurái, akkor ott a a főgonosznak nem is volt arca, tehát például nem is volt egy ilyen konkrét főgonosz, ott egy bandita a banda volt, akik 40 nem voltak, tényleg 40 rabló, és a termést akarták igazából elvinni a faluba. Ja, ja, ja, hát ez és, volt a régi, réginél is. És, és, és utána, hogy felbérelték ezeket a szamurájukat, és akkor ott például, hát. Ott a legtöbb nem személyes motivációból harcolt, tehát ott igazából senkinek nem volt rá személyes oka csak, ott azért Japán egy teljesen más terület, tehát ott tényleg a becsület, meg hogy harcban elestek, meg stb. Meg ugye ott a vezető egy Ronin volt, tehát ő neki ugye már nem volt akkor ö, földes ura, vagy sógunya, majd kiavítanak, hogyha rosszul mondom és igazából ezért vállalta el. És például az a film az egész arról szól, hogy ugye az erősek és gyengék kapcsolata van, amikor az erős kizsákmányolja a gyengét, vagy amikor az erős megvédi a gyengét. És ez például a filmben nagyon jól volt dolgozva, és nagyon jól körül járva ez az egész ö, japán dolgokkal, meg volt benne egy fura csávó, aki olyan volt, hogy egy japán Jim amúgy. Mm -hmm. Ez a fazon volt amúgy abban a másik uraszó a filmben, amit megnéztünk, ugye, vagy megnéztetek ti a... Tudom, melyikre gondolsz. Na, az ilyen, ilyen nagyon jellegzetes, ilyen dühös japán harca van neki, és ez végig ripacskodta az egész ami amúgy rohadt szórakoztató, meg az ember azt mondja, hogy egy, egy idióta, miközben mellette pedig egy nagyon jó szócsöve, és nagyon jó szószóló ennek az egész társadalmi különbségeknek, ami ugye az egészet körülveszi a banditák, szamurájak és parasztok között. És így ennek a tükrében néztem a, a hétmesterlövészt, és Hát egyrészt ott nyilván azért egy három és fél órás film, jobban ki tudják dolgozni a karaktereket, itt viszont talán ebben a filmben jobban arcot adtak az egésznek, meg nyilván azért az inkább egy, egy karakterekre épülő film volt, ez viszont inkább egy akció volt szerintem. De annak marha jó, tehát én, én mondom, rettenesen élveztem a filmet, és ugye hát még egy kis apróság, ugye ez volt James Hornernek az utolsó filmzené, amit szerzett. Én is direkt nagyon-nagyon figyeltem, hogy, hogy észreadja a dolgokat, azért oké volt, a filmzened azért semmilyen nagy extra dolog, de nyilván ez is egy Hát a végén felcsendült a hétmesterőrésznek a főcím Na azt én például nem ismertem fel, ugye nem láttam, de... Komolyan? Nem, tényleg. Ez a... Jó, ez az utolsó jó. De aztán utána kiderült, hogy egyik a Akkor te figyelj, akkor lefogadom, hogy a Django Unchain-nél is a végén a az Ördög Jobb és keze ö... Azt tudom, hogy az úgy van. <gül> Hú, azt ez tudom. a Tarantino nagyon tud választani <gül> Nem, nem, hát azt tudom, hogy Tarantino az nem szereztet zenét a filméhez, kivéve az Aljas 8-ashoz volt egyedül, de azon kívül egyik hesse, de mondom, ez a, ez a Remake láz kicsit fölösleges volt ez a film szerintem, de amíg néztem addig rohadtul élveztem. Uh. Feleslegesnek nem mondanám, én rosszabbat vártam, bevallom őszintén. Én, mm -hmm. én tök jól el voltam a film alatt. Uh, igazából azt is mondanám, hogy megvan a létjogosultsága ennek, speciál azáltal, hogy így variáltak, uh, nem mindig előnyére, de igazából mérne. Tehát így a régi, régi film szerintem jobb mondjuk, uh, ott nem tudom, kicsit jobban tetszettek a, a főgonoszok, meg... Uh, meg, meg úgy erősebb is volt a, a csapat, szerintem. Tehát ott, ott azért több nagy név volt, mint, mint a mostaniban. Tehát itt nem tudom, itt például ezt a mexikói csávót nem vágtam, hogy kicsoda a. Se. a ez a kínai csávó, vég, azt hittem, hogy a Glenn a Walking Dead-ből. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> nem nézze GI csót, akkor ismernéd. <gül> Na, szép meg, hát az. ő volt a, a az új Terminátor filmben is a t es tehát a, a nyúlós Terminátor például. Ó, oh, hát emlékszem. Vagy te láttad például az I.S.O.D. deviat, nem? Hát, abban de szám... igen, azt, azt utólag összeraktam, hogy az, de hát azt, azt is rég láttam, de én film alatt végig, végig azt hittem, hogy a Glenn egy műbajusza. De, de jó, hát... Na, vagány volt az a karakter is, Jó, nem? jó volt, még, tetszett, más, más jellegzetessége nem volt, meg tényleg az ítő, így ketten így kisegítették egymást. Na, ott lehetett látni egy picit ezt a faj megkülönböztetés, még hogyha a, a dance már annyira felvilágosodtak, hogy igazából igen. az nem érdekelte őket, de itt azért egy pici plusz volt benne, meg talán az ő, ő, ő karaktere valamilyenre össze volt fogva. Igen, igen. Az a bemutatkozásuk az mondjuk jó volt az a Rodeos <gül> rösszel. Ami a filmben egy kicsit furcsa volt számomra, hogy hogy mennyire jól ment nekik, tehát ott semmit bajuk nem volt, tehát minden zökkenőmentesen ment, egyből összeálltak, egyből elüldöztek mindenkit, akit akartak, és akkor kicsit, mintha a filmesek is rájöttek volna erre, hogy hú, gyerekek, ez túl olyan olajozottan ment, és akkor a végén hát bedobták ott a, azt a nagy csodafegyvert, ami... A hidragénbomba. Igen, tehát itt... Nem, nem tudom, ezzel szerintem nem mondunk el sokat, hogy ott a... Benne volt a trailerben az ja, a... benne volt A gatling ágyú okay. benne volt. akkor be, be a rossz fiúk, amikor már végképp csak öten voltak. Ez a másik dolog, ezt ki is írtam Twitterre, hogy, hogy látszott, hogy nem tudom, én most egy, egy sacra egy száz harcos érkezett a, a végén a megostromolni a, a mesterlövészeket, és csak azt látjuk, hogy 20 percen át a mesterlőészek mindenkit szitává lőnek, szitává robbantanak meg minden, és vagy háromszázat kinyírtak. Én egyszer egy ilyen body count? biztos csinál majd valaki a Youtube-ra ilyen body count volt. videót. Már tiszkettőbe feláltosan jönnek át. Oh, <gül> ja. Pontosan. Kámmi annyira harztalanok voltak, ennyire, hogy ezt Igen, és aztán a végén bedobják ezt a golyószórót, és, és annyira túl dimenzonálják annak a hatását, hogy tök mindegy, hogy ahol eddig biztonságban fedezékben voltál, az biztos megtalál. És, és akit eddig egy golyó nem talált el, hirtelen a, a legtávolabbi ponton is eltalál a golyó, és, és nem tudom, annyira furcsa volt, hogy, hogy miért volt ennek a filmnek szüksége erre, hogy, hogy ezt vessék be egyetlen akadálynak. Ö, nem tudom, kicsit furcsa volt. Meg, én felfeleztem egy olyat, nem tudom mennyire hiba, vagy. Majd elmagyarázzatok, hogy az it e amikor. Hát nem akarok nagyon spoilerezni, mikor jön, akkor miért nem. Tehát ő meglátta ezt az ágyút, akkor miért nem segített ott? Tehát, Ez bennem is felmerült. Biztos, így az, így az így lesz, hogy majd ő... lett volna. Hát, igen, nem vette észre, nem volt. Olyan halk volt az a fegyver. <síthat> Rárakták a hometown Vagy azt, hogy esik az eső, vagy valami. Tehát az, az is simán előtt, volt, előtt. Volt. Érdekes volt. Tehát jó, persze ki lehetett találni azért, hogy az, amit fognak csinálni, de mondom, ez az egész filmre jelent, hogy azért ki lehet itt találni a dolgokat. Uh -huh. de nem, nem kell itt filmtörténeti klasszikustál gondolni, ez egy igazi faszakis popcorn film volt. Jö, amit jö. Ami talán egy kicsit felbátorítja a filmkészítőket is, hogy lehet még a western felé nézelődni. Hát, meg, uh -huh. meg annyiból érdekes szerintem, meg azért van, létjogosultsága ennek a filmnek, nem azért mert remake, vagy mert olyan hülye nagyon sok újat mondott, hanem, hogy mikor láttunk utoljára olyan western filmet, ami, ami azt mutatta be, hogy ez az egész pisztolypörgetés, meg robbantás, meg lore oldaláról lövöldözés ez mennyire menő. Tehát a mostanában a <gül> western amit láttam, én nem tudom, az ilyen aljas nyolcas, meg csontok és kalpok, ez csak az idei, <gül> hogy ezek tipikusan ezek az ilyen anti-westernek tehát, hogy inkább hasonlítanak hmm. mondjuk a nincs bocsánathoz így mentalitásba, amivel semmi baj nincs. Meg én egyébként azt vallom, hogy a western ebből már ki is nőtt szerintem. Tehát ez körülbelül így a John Wayne filmeknek a szintje volt annó, ez a milyen menő, hogy lövöldözünk, meg lóval vágtatunk, meg lasszózunk. De néha szerintem kell azért egy ilyen is. Tehát hmm. nekem baromira jól esett azt látni, hogy gyakorlatilag western környezetben nézek egy feláldozhatók filmet. Mert ez az volt. Igen, tehát tényleg olyan szintű mészárszék van a film végén, hogy az döbbenet. Tehát már az eredetibe is volt azért ott is magas volt a body de ez, tehát amit Freddy te is mondta, tényleg annyi ember hal meg benne, hogy az elképesztő. Tehát már sajnáltam a banditákat, basszus, hogy olyan túlerőben vannak heten, 300 ellen, hogy már pedig szolidarizáltam, hogy ez úper. Tehát... Úgyhogy... Én azt nem értem, hogy hogy fért a korhatárban, amúgy, tehát ez Amerikából ugye 13-as karikával ment, és meg is voltam róla győződve, oké, hogy nem látunk fért fröccseni, meg satöbbi, de azért tényleg, bent ott a hústaráló rendesen. Tehát itt az Nagyon mondta, egy... hogy a, azért a rating system máshogy működik, de nem a vér az, ami kiakasztja őket, hanem ugye a villantás, tehát egy villantás nem volt. És de csek mennyi... volt. Erről beszélek, meg nem tudom, káromkodás mennyi volt. De... Nem volt, nem volt. Tehát Talán ez káromkodás... egy, egy darab volt benne. Káromkodás és csöcs, ez a kettő. Az erőszak azért viszonylag ritkán akasztja ki a mércét. Na pedig ez hmm. azért bőven feszegette szerintem a, a szerintem határokat. Is. Tehát Magyarországon 16 az, az, az indokolt. Tehát az teljesen indokolt amúgy szerintem. Na kiből ez annyira nem tűnt fel. Nem, nem, pedig állati erőszakos volt a film, úgy tényleg. Hát csak tehát nem volt annyira mutatva, tehát hogyha csak mm -hmm. azt nézett, hogy mennyire eltett mondjuk egy csontok és kalpokhoz képest ez egy matériu. Jó. Jó de pedig a csontok és kalpokban mennyivel kevesebb ember hal meg. Tehát, hát. hogy itt... Abban volt egy van. konkrét istóvágás abban. I I igen, ezt mondom, <laughs> hogy, hogy rengeteg ember meghalhat egy filmben, de ha nem mutatják annyira látványosan, akkor az nem számít. Tehát, hogy a rating az valahogy így működik, ez a korhatáros dolog. Ez. Egyébként szerintem hülyeség, de mindegy, ez. Ezt is kell dönteni. Igen, de... igen. Ez, ez érdekes volt szerintem. Meg azért az, az, is, az is jó volt látni, hogy ez egy nagy költségvetésű veszten, még mindig. Tehát azért a, a magányos lovast én szerettem, de azért eléggé sokan köpködtek rá, meg rá, de az is hatalmasat bukott, orbitálisat bukott a magányos lovas, ami szerintem tényleg nem volt rossz film. És nem is érdemelte meg, de nagyon ritka madár az ilyen szerintem. És meg is kell becsülni az ilyet. Uh -huh. Jó, úgyhogy nézzétek meg, ezt is szerintem simán ajánlhatjuk. Én kellemeset csalódtam be. Hát tényleg egy tök jó popcorn mozi. Igen, igen. Még ha ennek elnére is a régebbit preferálnám, de nem kell szégyenkezni ennek. Bár csak minden remake ilyen lenne, mondjuk. Igen. Mint a következő? Haha, -ha. nem volt. Igen, ez. Na ez igyekeztem, hogy ez a podcast ez megúsza, ez a film nélkül, de ti csak becsempészitek. Mert úgyis úgy mindenki erről már a... erről beszélt egész év. Igen. Hát én emlékszem, hogy a századik adásban azt mondtátok, hogy titeket nem érdekel, szóval hogy is van ez? Engem hát... nem is érdekelt, <síns> <Ja>. <síns> de amikor Gergő bedobta, akkor úgy voltam vele, hogy hát egyetlenül ja, előbb-utóbb úgyis megnéztem volna, szóval ezt úgyse volna meg, de akkor, akkor miért nem most? Na, hát esetleg szeg... nem találta Sajnán ki. Kell. Az ö, legkésőbb most, hogy a női szellemírtókról lesz szó. Ezt tippen láttátok. Uh -huh. ö, miért néztétek ezt meg? Megértek. Hát én szól a pont ugyanabból abból az okból, amiért a, a Twilightot, meg a szürköletvenárnyalat. katasztrófa turizmus elsősorban meg. Szerintem azért már úgy. Van olyan nívós a filmbarátok podcast, hogy nem teheti meg, hogy egy ilyen megosztó, és mégis azért eléggé nagy jelentőségű, tehát azért elég nagy hírverés kapó filmet kihagyjunk. Nem ilyen Marvel ő, filmekről sem beszélünk. Hát eleget, nem beszélünk róla, eleget mondjuk úgy inkább. És a következő adásra úsztátok meg amúgy nélkül elangódjatok. Miért? Mert jön a Luke Cage holnap. A micsoda? Új sorozat, Marvel sorozat, Netflixre. Nagyon jó. Ja, örülhetsz Úristen, te nem tudom melyik mit néztem azt hiszem, a kút előtt, vagy nem tudom basszus így a nem, a hétmesterőész előtt leadták ezt a Dr strange Aztja Úristen. nagyon jó szerintem az a film. De beszívassatok már, hát ez nagyon mindegy. Én nem láttam tréler, de majd a kövendben. Már kiégett az agyam a film előtt. Nekem muszájból élet nézni a mecmikelzen miatt. Itt, itt, itt nem volt mencsége. Én csak kivájtam a szemeimet, nem lehet. Legyen, Fúj. Na, de szóval tényleg nem lehet elmenni mellette, mert tényleg a századik adásban is ugye szóba került, ugye a Emmery Video Game Nerd nek a videója kapcsán, és vár csak azért is érdemes megnézni, lássuk, hogy mi van vele, tényleg ekkora nagy körülött a szóbeszéd, meg Bíztam, valahol azért hogy úgy szerettem volna, hogy jó legyen. Itt szerettem volna az lenni, aki te lenni a elmegy, megnéz, vagy átél egy ilyen figyelmet, és azt mondja, hogy figyeljetek, gyertetek, ez jó volt. És így, hát nem tudom ezt mondani, nem tudom ezt mondani egyáltalán. De maga a történet az ugyanaz, mint a szellemírtóké szerintem. Van egy ilyen kis lepukkant kutatócsapat, aki összeverődik, utána elmennek egy kísértett házba, sikerül Ö, tehát úgy látnak maguk is szellemeket, tényleg elkezdenek benni még jobban hinni, mint a film elején, utána elkezdenek erre rászakosodni, tényleg létrehozzák ezt az egész Ghostbusters dolgot, felheznek maguk mellé egy, egy hígagyú idiót a portást, itt a Chris Hemsworth, rá még vissza fogunk térni, és van itt még a filmben egy, egy egy főgonosz, nem tudom, egy csával akit megszáll egy szellem, és így egy beszél magába, és utána megnyit egy nagy dimenzió kapott egy ilyen másik létségre. Sem értelme nincsen neki amúgy, és ez így kb. az egész filmre igaz. Az a probléma ezzel ez a, ez a filmre, hogy nem is feltétlenül az, hogy, hogy szar, vagy hogy rossz lenne, vagy hogy, hogy, hogy ez egy sértés az összes létező entitásra, főleg a nőkre, főleg azokra a nőkre, akiknek humor humorérzéke, hanem egyszerűen olyan, olyan semmilyen. De az ember végignézi papofával, és igazából nem kaparja az arcát tőle, hogy úristen, ez mennyire értelmetlen hülyeség, hanem egyszerűen csak, csak, csak úgy átmegy az emberen, mint egy, mint egy mint a romlott tej. Tehát így megiszod, és utána képeszt, ki jön, és. és ez Ezt nem tudom jobban érzékeltetni, mert ott van tényleg a, a főszerepben ez a, ez a négy hölgy. Tehát ugye a két McKinon, a, a Leslie. Jones, vagy Johnson, nem akarok most hülyeséget mondani, meg a, a Kristen Wiig, meg ugye Melissa megkártyát szívem szerelme nyilván, és ö, ők ott vannak, ők elvileg viccesek a maguk területén, tényleg vannak egy, egy külön ilyen kis, kis ö, kulturális közegük, és akkor őket betették egy ilyen nagy látványfilmbe, ott van rendezvénynek a Paul Fig. vagy igen, Paul Fig, aki ugye már nagyot durantott a koszorús lányokkal, meg a női szervekkel, meg a hmm. kémmel, és igazából persze utált ezt a filmet mindenki előre, és én nem, nem, nem teljesen tudok ezzel azonosulni, mert azonki aki vagy fölösleges és jellegtelen, de attól függetlenül, hogy ilyen komolyabb bűne szerintem nincsen. Black Sheep? Ja. Ez zsír volt. Hát, amúgy én se, én se értettem egyet, hogy ez, ettől elhatárolódtak meg minden. Tehát én, én se határolódtam el ettől a filmtől, csak egyszerűen én így megnéztem a trélert, és, és nem volt vicces. Tehát, és ne, nem találtam benne egy olyan pillanatot, amire azt mondtam volna, hogy emiatt majd ezt én meg akarom nézni. És ö, Végül is a film az azért körökkel jobb, mint a trélere. Az, az nem, nem nehéz. Volt. Igen, ez még nem bicséret volt. Uh, és ja, egyébként egyetértek, hogy uh, mondjuk azzal nem értek egyet, hogy fapofával néztem volna, mert én speciál nevettem a filmen sokszor. Jó, Meglepüren van egy karakter, aki néni is. Igen, szerintem ugyanarról beszélünk, és nagyon ciki lesz, ha majd felfedjük, hogy ki az. De uh, de az a baj, hogy minden poénra jut legalább egy ilyen borzasztó erőltetett uh, Ilyen vagy hasraesős poén, vagy ilyen, lehet, hogy ezzel majd fölháborítok egy két ember, de ilyen hisztériázás. Tehát neked mm. nem az tűnt föl, hogy mintha néha így elkezdenének hisztériázni, és, és nem tudom, ez, ez annyira... Hát nekem nem volt túl szimpatikus. Hát főleg ugye ez a Leslie Jones vagy ki, aki már Aha. a trailerben is eléggé szörnyűnek tűnt. Annyira azért ő volt rossz, mint a trailer alapján gondoltam volna. Tehát szerintem ő, ő volt egy ilyen utálható karakter. Csak... Hát a legrosszabb pillanatait beletették a trailerbe Igen, szerintem neki is. Igen. És így, nem tudom, így, így néha tök kedvesnek tűnt, meg tök normális, meg még szimpatikus is volt. A következő pillanatban meg ilyen abszolút tirpák volt. Tehát, hogy így... Tehát ilyen ordenálő, Igen, ig igazi elviselhetetlen. De ugyanez ez igazaz... igazából... Mondjad... mondjad, bocs. Én csak így azt akarom, hogy mondjad. Ja. <gül> Akkor mondja mondjam. Hogy ö, ugyanez igaz a Krisztem végre is. Tehát az egyik pillanatban egy ilyen tök jó pofa, szimpatikus kis szürkeegér figura, akivel így tökre lehetne azonosulni. A következő pillanatban meg egy ilyen totál idióta, és nem tudom így ez, ez tényleg az összes, tehát majdnem az összes karaktere igaz, és egy ilyen borzasztó út az egész film, hogy az egyik percben vicces, a következőben borzasztó ciki, így, az, így szerintem a látvány a filmnek az tök jó, én meglepültem, hogy mennyire jól megfér ez a, ez a kicsit rajzfilmes megvalósítás ezzel a sztorival, tehát nekem nagyon tetszettek például a végén a szellemek, főleg amikor megjelenik a logó a lépcsőr, hát az kurva jó volt, az nagyon-nagyon jól nézett ki, az akciók se lennének olyan rosszak, de, de valahogy úgy állítja be az egészet a film, főleg ott az utolsó akció jelenetnél, hogy fú, olyan menő ez a szellemírtás, és így előkapom a dupla stukker, vagy dupla szellemírtó stukker, nem tudom mit, és akkor így szétkapom a szellemeket, még meg is nyalom a pisztolyt, és így ez annyira súlytalanná tette az egészet, és értem, hogy ez végjáték meg minden, de valahogy olyan fú, komolyan vehetetlen az egész, Nekem ez volt az De... egyik legnagyobb bajom, hogy a szelemírtók szerintem látványfilmre alkalmatlan. Tehát igazából, hogy ezek a mostani nagy látványfilmek, ezek nagyrészt az akcióról szólnak, tényleg legyen, látványos, pörgős minden. Most itt, itt mi az akció? Oda áll négy ember egy kurva nagy iskolatáskával, amiből kirog egy porszívó, és uh -huh. megállnak, és megfogják a szellemet, és azt vezetik jobbra vagy balra, lehetőleg a csapda fölé. Erre nem lehet pörgést felhúzni Igen, szerintem. Meg... Ez, ez egyszerűen képtelen rá, és akkor persze bele kell tenni a szexi dolgokat, hogy tényleg akkor stukker, meg kéziágyú, meg gránát, meg mit tudom én, is így ez a, ez a tipikus, ez az erőltetett felrázás az egészek, és nem, nem alkalmas rá, tehát erre nem, nem polfi kellene, hanem egy egy, egy Evans, aki a <tosz> filmeket rendezte. Annak elhinném, hogy ezt fel tudja ezt pörgetni. <tosz> Talán hmm. neki elhinném, de, de nem. Ez a szellemírtók dolog szerintem alkalmatlan erre a közegre, amit ki akartak ebből hozni. Ak ak a ok tényleg olyan gázak, mint mindenki Én mondja? Szerintem nem részesen. Hát most, most vannak. Most a, a, a az taxis utolsó az, az, az vicces volt. Az szerintem hát. vicces volt kifejezetten a taxis. A, amikor hát. ugye meg, be akarnak ülni az autóba. Hát azt hiszem a Bill Murray is vicces volt. De mondjuk a... Bill Murray ugye bármit csinál vicces, tehát neki nem kell megerődhetni magát. De ők mint a saját karakterek voltak. Nem, full random karakterek. Igen. Ah, tehát, tehát ja igen, de meg a, most már beugrott az utolsó, amit mondasz, igen, az tényleg nagyon jó volt, a, a, amit berántottak. Meg akkor térjünk ki a, a legjobb részére a filmnek, az, az Hemsworth. Tehát ez igen. a probléma, hogy ezek a Paul Fick filmekkel, hogy én eddig kettőt láttam belőlük, és mind a kettő nőközpontú, csajos, akciófilm, vagy végjáték, meg minden, és mégis a pasika lehet a legjobbakat röhögni. Tehát ugye az előzőben ugye a kémben ott volt a Stetem. Hát, igen. igen, és itt pedig Chris Hemsworth. Most ez egy, egy Ennyire buta embert én még nem láttam amúgy filmen, vagy nagyon-nagyon meg kéne magamat ahhoz, hogy, hogy egy ehhez mérhető fazont kihozzak. Tehát amikor így belül szemüveggel velük szembe, és akkor így elkezdi matatni a szemét a kereten keresztül. És így kérdezik tőle, hogy hol van a lencse a szemüvegedből, és így ja, hát kivettem, mert talán maszatos volt. És akkor ugyanúgy hordja, tehát most... És, lehet, a, és a, a, amikor kiesik a amikor kiesik a, az egyik, nem mondom meg kimene, hogy itt valakinek ezt spoilerezzem, akinek esetleg nem lehet, hogy kiesik egy szereplő az ablakon. És azt mondja, hogy a, a rossz kiállatom nem. Ki. Konkrétan a Chris Hemsworth olyan jól játsszal a Kelly bandit, hogy azt még Kelly bandit is megirigyelni. De tényleg, ezt jó a fickó. Meg hát a házi állata, amikor először beszélve, ez nem tudom, hogy magyarul, hogy csinálták meg. Tehát, ugye, hogy, hogy, hogy tudod, mi a neve a házi állatnak, és hogy elhozhatja-e. És akkor kiakadnak rajta, hogy mi is az a házi állat. Te nem akarod itt részletezni, és ja, hogy magyarban hogy oldják e Eredeti nyelven láttam én is, és igen, az nagyon jó volt. Te, te mondom meg, amikor megkérdez, hogy melyik képen néz ki doktornak inkább, és akkor ott ugye mutat kettőt egy szakszofonról, a -e. tehát... telefonálhat, az, az már kész. Tehát onnantól, hogy fölvesz a telefont, kész. A, az egy running joke, ez egy visszatérő poén a filmben, hogy Chris Hemsworth telefonál. Nagyon. <gül> és, és ezek szerintem, hogy nagy része improvizált. Tehát úgy, úgy, úgy tűnt meg, mintha láttam volna is egy ilyen interjút, hogy azért nagy része ezeket ő elő. És látszik, akár csak azt így... tétem a kémben. Uh -huh. Tehát ő is nagy részt improvizált. Tehát úgy tűnik a Paul Figgnek ez ez e, nagyon, hogy... Ez megy, hogy hagyja Hogy, hagyja, el, hogy tudja, őket. hogy mikor kell hagyni a színészt érvényesülni. Mm. Azért ezt... valószínűleg lesz amúgy a filmben egy ilyen Chris Hemsworth kivonat a Youtube-on, na azt érdemes megnézni, mert abba szerintem mindenben van, amit érdemes ezzel a filmmel kapcsolatban látni. Meg még annyi, hogy szerintem, nem tudom te hogy vagy vele, is lennék, hogy a Melissa McCarthy meglehetősen visszafogott volt szerintem. Tehát nem, nem szerintem nem vitte túlzásba most a a történt. Igen. Nem tudom, hogy állsz vele, mert tudom, hogy neked ez a veszélyparipád. Hát most nem, nem akartam felgyújtani, tehát most azért nem voltak <gül> ilyen fantáziáim, mert vissza meg kártira, hogy felgyújtsam. Most úgy azért ő próbált két lábbal a földön maradni, ugye a Kristen Vigelők ketten próbálták meg itt a központot adni, inkább a filmhez, és akkor ugye a két másik hölgy pedig ugye a, a, az tudós meg a, a, az utcai hölgyemény így ők voltak azok, akik kicsit ilyen szélsőségesebb, idiótabb karaktereket játszottak, ők azért próbáltak a földön maradni. Szerintem e e nincs olyan jelenlétte szerintem a Melissa McCarthy-nak, hogy rá építeni egy filmet. Uh -huh. Na, igen, ebben volt. Hát egy, egy ilyen fel lehet filmet, Egy jó és vicces filmet, tehát azért fel lehet ráépíteni egy filmet, csak az olyan lesz, mint mondjuk például a főnök, vagy hasonló förmedvények. Tehát azért szerintem őt be kéne rakni, tényleg egy Jason Stétenmel egy full közös filmet csináljanak, amiben egyenrangúak. Csak a penny money Igen, igen, és ak akkor arra még lehet be is fizeték, vagy itt a Chris Hemsworth-el elmennek valamilyen ilyen fantasy kalandokra, egy valamilyen vadnyugati elbaszott világba, egy ilyen Tim Burton filmben, azt talán még el tudnám képzelni. Arra még lehet, hogy devő is lennék, de még. még... Még Igen. amint nem volt jó ebben a filmbe, hogy most függetlenül attól, hogy mekkora felháborodás volt, hogy nők, úristen nők, itt nem erről van szó, hogy az a baj, hogy nem nagyon működött a kémia a főszereplők főszereplő között. Nem azért, mert nők, nem azért, mert nem viccesek. Attól, hogy nem viccesek és nők, még működhetett volna a kémia, és azt szerintem még mentette volna ezt a filmet. Egyszerűen én, én egy percig nem éreztem a szikrát. A forgatókönyv ez... az roh rohat lusta volt, szerintem amúgy. Tehát hát úgy ez a a, megold... a megoldásokkal tényleg a, a még a poénoknak a nagy részével is, meg a, a történetvezetés, meg hogy ezt az egészet összehozták. Tehát ez egy gyönyörű, szép és nagyon vicces tisztelgés lehetett volna a szellemírtókkal kapcsolatban, főleg a fanoknak. Tehát azok biztos, hogy megnyalták volna a tíz újjukat, hogy ezt rendesen megcsinálják, de itt csak a pénzagot érezték ezen, szerintem. Most tényleg próbálták berángatni itt a tehetséget, tényleg akik. Most így névnek számítanak komédia szempontjából, de, de et, egyszerűen nem, nem akart összeérni az az íz, aminek kellett volna. Ámen. Hogy meghoztuk-e a kedveteket hozzá? Hát ez túlzás, de van egy olyan kérdés a filmmel kapcsolatban, hogy nekem egy kicsit az előzetes alapján úgy tűnt, hogy a, az eredeti filmnek a karaktereit így áthozták volna csak nőkbe. Tehát, hogy ugyanazok a, a vonások voltak végül is megbennük, mint, mint az eredetiben, hogy ez tényleg így volt, vagy csak így... így nekem? Hát ilyen karikatúráik lehettek inkább azoknak a karaktereknek szerintem. Tehát ilyen nagyon-nagyon túlpörgetett karakteri azoknak, de van benne amúgy valami, talán rá tudnám hmm. mondani. Picit ja. úgy tűnt, hogy volt az a, a vicces Ducid karakter, aztán volt a, a, az ilyen tudós tehát hogy, hogy ugyanazok a, a vonások tűntek nekem így vissza. Így hát a az is lehet, hogy csak, csak azért, mert ez egy ilyen nagyon megszokott felállás, tehát ez egy ilyen bejáratott felállás, hogyha több szereplő van, vagy, vagy valami hasonló sztori, akkor ezek szoktak lenni. Tehát mindig ja. van egy ilyen vezető, aki, aki megmondja mi a tuti, mindig van egy tudós, mindig van egy nagy szájú, tehát az így a legtöbb... Meg egy <tos> Meg egy őrült, ja. és akkor, tényleg ez a négy volt. És no. ezt tényleg nem pörgették túl, valószínűleg nem lesz folytatás, mert nem lett egy nagy anyagi siker, de mondjuk nem tudom, hogy ezt hova vinnék tovább, mert most ez tényleg nagyon, úgy érezte, hogy nagyon ragaszkodik még a, az eredeti filmhez. Hogy ezt később hova vinnék ki, hova futtatnák ki, az lehet, hogy még egy misét megérne, de valószínűleg soha nem fogjuk látni szerintem. Én annyira nem is bánom őszintén. Szóval, tehát... Chris Hemsworth visszatérhetne. Igen, a, talán csak miatt, mert tényleg a a Chris Hemsworth nagyon jó volt, meg, meg az is jó volt, ahogy a, a, a csajok reagáltak a Chris Hemsworth-re, tehát a fejeket ott vágtak, tehát hogy ott, ott azért működött a humor, abból még lehetett volna kihozni jó dolgokat, de én Paul Fick helyébe inkább a következő filmemre is áthoznám Chris bármi legyen is az, és ezt az egészet, ez egy, egy ilyen egyszeri próbálkozásnak érdekes volt, azt mondjuk meg kell hagyni, hogy letette az év botrány vagy hogy mondjam, nem botrány, minek hívják talán leg legvitatottabb. Hát megosztó filmjét. film volt, ját, tehát akár, hogy hát de az igaz, hogy a neve sem van a térképen. Igen, <laughs> tehát beszélnek róla, az biztos, hogy elindított azért olyan vitákat, amik, amik hát ö, mindenképpen érdekesek, de, de nem, elég volt ebből ennyi szerintem. Aki még esetleg nem látta az ennek tudatában, igazából adhat neki egy próbát végül is. Én megnéztem a régit, és Boldog volt <gül> a ez... Az itt is volt. Igen, volt. Bo volt ember amúgy, de ne spoilerezzé, majd megnézitek és rájöttek. <gül> rájöttök. Na. Black Sheep, rád várunk. Ja, uh, jó, kicsit itt berassunk, Mi, Snowden. Milyen átvezetés? Uh. Ennyi... Nem állt. Most, most, most ez jött, tudod, így meg. Jó. Miért nem néztétek meg? Oliver Stone. Oh. Nem, szereted? Ilyen filmet nem tőle akarok látni. Uh -huh. Stone nem tud független maradni az ilyen témákban, nem? Ez hát itt sem Hát csak oltat a Freddy, hogy a Citizen Four után biztos kíváncsi leszel rám. Hmm, hát kicsit korajnak érzem. érzem ezt a Snowden filmet, meg, meg tényleg, szóval ha mondjuk nem Oliver Stone rendezte volna, akkor talán, de... Vagy Sorkin de... írta volna a forgatókönyvet. Nem. De igen, valahogy ez kurva így... jó lett volna. Igen, mondjuk az, az tény. Nem tudom, így, így kicsit fejemben így el könyvelem, hogy milyen a film, úgyhogy hogy hogy te mit mondasz, mert hát, gyanítom, ugyanolyan lesz. Bélek, <gül> hogy olyan. Nem tudom, a story talán annyira nem kell itt se túlmagyarázni, ugye az Edward Snowden, ha esetleg valaki meg nem hallotta volna, ugye mi volt az a srác, aki e, a CIA-nál dolgozott, aztán megtudta, hogy a CIA ugye ilyen, ilyen megfigyelési rendszer tart fönt, hogy gyakorlatilag minden... NSA. Ö, NSA, bocsánat. Ö, hogy mindenkiről gyakorlatilag mindent ö, dokumentálnak, és hát ő tulajdonképpen ezt az egész tucat kiadta ugye a nyilvánosságnak, majd hát üldözötté vált, és most jelenleg ugye Moszkvában van. Ez nagyon-nagyon röviden a sztori. És erről ugye készült egy dokumentumfilm a Citizen Four tavaly előtt, ugye? 2014-es az a film, ha jól tudom. Igen, tudom. is nyert. Oscar-t is nyert. Én egyébként egyet is értek azzal, hogy, hogy Oscar-t kapott. Az egy nagyon érdekes és nagyon részletgazdag film volt szerintem, ott azért eléggé rendesen bemutatták ezt az egész storyt, ezt az egész felállást, hogy gyakorlatilag mit, mit adott ki pontosan Snowden, és ennek Ugye. milyen jelentősége van. Azt nem mondom, hogy az is teljes mértékben objektív volt, de az biztos, hogy nagyon jól rávilágított arra, hogy pontosan miről is van szó, és ez szerintem egy olyan téma egyébként, amiről érdemes beszélni, meg érdemes róla filmet csinálni, e, és engem nagyon érdekelt ez a Snowden. E, aztán megnéztem, és igazából e, tehát nem, nem olyan jó a film, mint a Citizen Four. E, ugye ez, ez nem dokumentumfilm, ez egy játékfilm, ami nem, ar, nem annyira arról szól, hogy pontosan mi volt ez a ez az esemény, tehát mi, hogy pontosan mi volt a amit Snowden tett, hogy, hogy pontosan mit tett azzal, hogy ezeket a, ezeket a titkos információkat kiszivárogtatta, hanem inkább azzal foglalkozik, hogy hogyan jutott el ez az Edward Snowden arra a pontra, ahol már, már átlannak tartotta ezt, és már nem tudott a saját lelkiismeretével elszámolni, és hogy mi volt az a folyamat, aminek a végén úgy döntött, hogy akkor ő ezt a saját uh, szabadságát, és uh, az Amerikában, vagy a saját hazájában vetett hitét uh, kockáztatva, illetve feladva uh, hát hogy uh, ezeket a dolgokat, és ugye hát gyakorlatilag őt jelenleg is árulónak tartják, és ugye uh, jelenleg is arra várják, hogy majd Moszkva kiadja, vagy nem tudom. Hát ő azt hiszem, most kért Obama-tól ilyen uh, uh, nem tudom, hogy nevezik ezt, uh, Amnestiát, azaz mentességet, a mentességet igen, hogy, hogy uh, ilyen utolsó cselekedeteinek egyikeként, hogy visszaengedje az USA-ba. De hát nem igazán hajlanak mm -hmm. a felé. Hát igen, Ez egy ugye, elég merész csávó, azért ezt így. Igen, így, uh, igen tehát itt, itt inkább az, az ember van bemutatva, és nem a, uh -huh. a tett, amit elkövetett. Ami szerintem nem egy rossz dolog, mert a Citizen forba az embert magát annyira nem lehetett azért megismerni. Nyilván nem is az volt a cél. Nagyon Uh, és hát, ami a filmben jó volt, az uh, pont a szereplő, vagy hát a, a színészi gárda, mert uh, a főszereplő Joseph Gordon, én nem tudom, Luit vagy Levit. Levit, köszönöm. Sose tudom. Joseph Gordon, Levit nagyon-nagyon jóhoz a Snowden. -t. Szerintem már az előzetesből, meg ugye nem tudom, szerintem valahogy evidens, nem? Tehát, tehát szerintem egy nagyon jó választásnak tűnt már akkor is, amikor Először bejelentették, és tényleg nagyon jól játssz a Snowden. Nem azt mondom, hogy majd 15 Oscárt fog érte kapni, vagy hogy izé, Csak egy. De nem, <gül> <gül> nem hiszem. Vagy legalábbis nagyon meglepődnék. De, de tényleg nagyon jól, nagyon visszafogottan alakítja ezt a fiatal embert. Főleg a film második felében egyébként ott, ott, ott teljesen átvedlik már. Tehát az, az, az tényleg nagyon-nagyon jó és a mellékszereplő gárda is egyébként több, mint ott, tehát Fantasztikusak a, a színészek. Én muszáj megemlítenem, hogy Nicolas Cage nem is tudom már hány év után egy olyan... Ezt akartam ott, hallani. Egy olyan mozifilmben játszik. Tudom akartam, ahol... akartam kérdezni, hogy ő milyen legfontosabb. Nem, nem gáz, nem ciki, nem égő. <gül> nem <is> tudom, mik, <gül> mikor volt ilyen? Jó, egyébként Nikolát láttuk őt utoljára mozifilmben, ugye kezdjük itt, de, de abszolút jó. Nem nem egy fegyvernepper, vagy akár egy jó, de, de tök jól játsza. Nem sokat szerepel egyébként, szerintem összesen nincs 10 perc szerepe, a film elején játszik, és a film végén még visszahozzák egy nagyon-nagyon rövid jelenet erejéig. De de nagyon jó volt azt látni, hogy végre nem ciki egy Nicolas cage Cage-t látni. Úgyhogy, úgyhogy már ezért is tök jó volt a film. Uh, és hát egy meglehetősen profi film. Tehát azért Oliver Stone, ahogy mondtad is, Reddy, azért nem nem túl objektív, de az azért, azért nem lehet tagadni, hogy a filmezés ez rohadtul ér. Tehát nagyon tudja, hogy, hogy mit hogyan akar bemutatni, mármint így technikailag, tehát nagyon profin van az egész megcsinálva. Látszik, hogy minden fronton olyan emberek dolgoztak, akik pontosan tudták, hogy mit akarnak csinálni, és hát gyakorlatilag végig mennek az összes sablonon, ami az ilyen hát a biopic talán túlzás, de az ilyen az ilyen életrajzi Filmeket, uh, filmekre jellemző, de nagyon profin, tehát úgy mondják föl a leckét, ahogy, ahogy kell. Um, egyébként valóban uh, Oliver Stone abszolút nem hív, tehát egy, egy amerika hősének kiáltja ki egyértelműen a Snowden-t. Um, hát nem tudom, én, én úgy nagyjából uh, megértem, hogy miért, de ez meg ugye már szerintem az ő dolga, tehát ő így látja, ő így mutatja be, Mm -hmm. Nem tudom, a filmből egyébként tényleg az jön le, hogy ő egy nagy hős volt, mert, mert pont azért, mert oké, okay, hogy, hogy ennek, a, ennek a cselekedetének voltak olyan vonzatai, amik, amik hát megkérdőjelezik ezt, hogy ő most hős volt, vagy nem volt hős, vagy áruló volt, vagy nem volt áruló, de mivel a film arra koncentrál, hogy ő mint ember milyen áldozatot hozott ezért, így nagyjából megérthető, hogy ő azért tényleg rohad sokat tett fel erre. Tehát, hogy Nöjjön. ő tényleg... Tássuk? Igen. Tehát, hogy, hogy mint ember tényleg, tényleg nem semmi, amit csinált. És ez jól van a filmben bemutatva. Úgyhogy tényleg igazából hogy minden fronton profi, nagyon tisztességesen megcsinált iparos munka a Snowden, amire simán minden okom lenne rámondani, hogy ez egy tök jó film, de van egyetlen egy rohat nagy baj vele, hogy dögletesen unalmas. És, és az a baj, hogy ez egyetlen hiba, de ez olyan hiba, ami ami, ami így kész. Tehát egyszerűen a film rohat hosszú, rohadt lassú, nem nagyon történik benne olyan dolog, amire így később érdemes emlékezni, és egyszerűen nem telik vele az idő. Tehát én renge, nem jellemző rám jó, néha rá szoktam nézni az órára, így mit tudom, én fél óránként egy, ha egy így átlagosan mondjuk általában egy filmet nézek, de itt így öt percenként néztem az órát, hogy nem igaz, hogy nem halad ez a film, és amikor úgy éreztem, hogy én ezt már nem bírom tovább, akkor még egy óra sem ment le belőle, és mondom, ez nem igaz. Hogy <gül> merős. Hogy, hogy ilyen van, hogy ezt így, ezt hogy lehet így megcsinálni, hogy van egy érdekes téma, ami fontos, és ami izgalmas is, és így csinálni belőle egy ilyen száraz és nyögvenyelős, és és egyszerűen nem haladó filmet. Nekem ez tönkre sajnos az egész élményt. Mondjuk annyit a korrektség egyében, hogy a film utolsó mondjuk 20-25 perc, az azért már elég izgalmas. Tehát amikor már azt látod, hogy, hogy ellopja konkrétan az adatokat, meg amikor a szállodai szobából, ahol ugye az interjút adja, ami a Citizen Forban is ugye benne volt, mm -hmm. illetve hát, ami köré a Citizenfor tulajdonképpen épült, amikor onnan például meglép, és utána eljut Moszkvába, tehát azok már úgy elég izgalmas részek. Szóval ott a film az utolsó 20 percre azért úgy, úgy beletapos a gázba, csak akkor meg már minek? Tehát én, én nem értem, hogy miért nem lehetett ezt hamarabb elkezdeni, mert, mert vannak például olyan jelenetek, amikor uh, Snowden-t, mint Kémet bevetik, és uh, van egy, tehát, hogy, hogy ott kezd el, uh, ott találkozik először ezzel a dologgal, hogy, uh, hogy ilyen, ilyen uh, lenyomozott uh, meg meg ilyen ö, mindenféle megfigyelésekből szerzett információkat zsarolnak meg embereket, meg ilyesmi, ö, hogy vannak benne ilyen jelenetek, de azok se izgalmasak. Tehát így, így akármi történik a filmben egyszerűen nem izgalmas és nem érdekes, és ö, igazából a film jobban koncentrál a Snowdennek meg a barátnőjének a kapcsolatára, ami érthető abból a szempontból, hogy, hogy amit mondtam, hogy a vicc mint az emberre fókuszál a film, és hogy ez neki ez is az egyik olyan dolog volt, amit ugye feladott, amikor, amikor megtette, amit tett, és, és az is ilyen, ilyen, ilyen ad annyi az egész, hogy hogy a Snowden sokat dolgozik, és állandóan kimarad, meg hetekre eltűnik, és ezért nincs együtt a barátnőjével eleget, ezért a barátnője megharagszik rá, aztán, aztán megbocsát neki, aztán Snowden kicsit megváltozik, aztán megint elmarad a... vagy megint túl sokat marad a munkába, és basszus, ehhez azért nem kell egy Edward Snowdennek lenni. Tehát ezt, ezt elég sok ember sajnos elmondhatja magáról, hogy mondjuk ilyen munkája van. Tehát, hogy egy ilyen sztorit Uh, úgymond, de egy ilyen sztorival kiszúrni a nézők szemét, nem tudom. Nem mm -hmm. igazán tartottam ezt egy jó ötletnek. Az egyetlen mentsége, hogy a Shailene Woodley a barátnőt, aki szerintem egy nagyon cukicsaj, úgyhogy ez nekem egy kicsit mentette a, a dolgot, de ja, szerintem ez nem egy rossz film, de egy ilyen félre sikerült. Tehát én, én szerintem rosszul lett fókuszálva ez az egész film. Vannak benne jó dolgok, de, de szerintem kihagyható. Ami egy ilyen, ilyen témával, vagy így, egy egy ilyen témát tekintve szerintem elég nagy baj, hogy egy kihagyható filmet csináltak egy ennyire érdekes és fontos témáról. Úgy nagyjából ennyi. Nem tudom, Freddy, erre számítottál? Hát arra nem fejtelen, hogy unalmas, inkább tényleg a ö, teljesen hősebosz. Hát ilyen, ilyen, igen, igen. Abszolút az ő az ő szokásos. Posz. Igen, abszolút. Igen. Hát jó, mert ez tényleg stone várható volt. Mm. Hát de meg amúgy... Ö... Tehát nem tudom ennek a félnek tényleg, mennyire. vagy mennyire tetszik az, az amerikai közönségnek. Mert amennyire én szoktam látni, azért elég negatív az ő megítélése ott az amerikai környezetben. Vagy ezt csak hát nem én is láttam tetszik, én Úgyhogy... Hát csak azért, mert olvasgattam a kommenteket, hogy igazából itt legtöbben rettenetesen gyűlöljük ezt a Snowden, tehát így el eléggé negatív megítélése van valószínűleg itt a híradásokból, meg stb. Tehát valószínűleg egy ilyen kampány is volt mellette, hát, vagy ellenálló. Igen, de tehát akkor nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy ki pénzelt ezt? Ki akarta, hogy ez a film elkészüljön? Hát azt én sem tudom. De, Oliver Stone. De bizt, igen, hát ő bizt, ő nagyon akarta az egyértelmű. És ő biztos nagyon örül is neki, hogy elkészült. Csak igen, ez egy, ilyen, ez egy ilyen olyan film, amit így azt hiszed, hogy most beülsz egy Snowden filmre, és aztán nem egy Snowden filmet látsz, hanem egy ilyen, ilyen Norden, romantik... Vagy ilyen Oliver Stone agyfilmet. Igen, ilyen, ilyen romantikus drámát egy amerikai hősről, én nekem nem lenne gondom ezzel se, csak például ja, ezt nem mondtam, hogy, hogy oké, okay, tehát hogy oké, okay, legyen benne az, hogy szó, milyen ember volt. Én ezt, ezt teljesen pártolom. Mert ezt például mondom, a Citizen forba ez annyira nem volt kidomborítva, tehát oké, okay, legyen akkor ez egy pár darabja a Citizen fornak. nak Derüljön ki, hogy milyen volt a kapcsolata a barátnőjével, milyen volt a munkája, milyen volt, amikor kémkedett. De az például szerintem elég gáz, hogy a film alig-alig említi, hogy konkrétan milyen adatokat szivárogtatott ki. Tehát, hogy ez a ez a digitális profilozás meg, vagy ilyen metaprofilozás, ami ugye a Citizen forból elég konkrétan úgy kiderült, az itt épp, hogy említés szintjén, tehát hogy annyira nem adtak súlyt ennek a dolognak, hanem tényleg inkább csak az, hogy, hogy mit. Tehát, tehát úgy adtak súlyt neki, hogy úristen ez az ember mit kockáztatott, de azt konkrétan nem mondták el, hogy mit. Uh -huh. tehát nyilván az, az még, még lehet, hogy úgy gondolták, hogy az még szárazabb lenne az amerikai átlag pedig Szerintem elő lehetett volna ezt adni, úgyhogy azért ez teljesen érthető legyen. Én hát szerintem ez úgy feléle, fele, hogy aki ezt megnézi, úgyis tudja, úgyhogy. Nem. Hogy aki megnézi? Hát aki megnéz, az úgyis tisztában van vele, hogy... Hát, jó, ez is lehet, de ettől függetlenül azért hát, szerintem a filmnek volna. tett volna. Persze, jó. Jó. Hát várható. Egyszer meg lehet nézni, de azt nem mondom, hogy kútba dobnám, de nem az igazi. Na, oh. ez adta magát. Na, Kut, ezt gergő látta meg én. Igen. Emesett téged nem érdekel vagy. Érdekel. Hát csak ugye egy másik magyar filmet láttam, most azt a nem fér be aha. az időbe. Azért érdekel mert hallottam, hogy elvégy kicsit olyan, mint az Ojas 8, csak egy benzított Hasonló, aha. Black Sheep, te. Engem nagyon érdekel. Csak olyan lehetetlen időpontokban játszották, hogy nem tudtam eljutni el. de, de meg fogom nézni mindenképpen, ez engem nagyon érdekel. Oké, okay. tehát ez egy olyan film, aminek szerintem egész jó ilyen marketing kampánya volt előzőleg, itt kezdve itt a karakterplakátokkal meg ilyenek, egész sokat láttam mozikban az utóbbi időben, úgyhogy etéren is szerintem már van kis haladás, bár ahogy említettük az INDB még nincs leírás ennél a filmnél, úgyhogy ezt vissza is szívom egyből Gergő akkor Kút, láttad a nyomozót a rendezőnek az előző filmjét? Nem. Nem. jó akkor miért nézted meg ezt a filmet? Mert azt mondták, hogy jó. <gül> <gül> jó. Hát, <gül> hát, euh... Hogy viccen kívül azért, tehát ugye egy magyar filmnek van egy pozitíva visszhangja, akkor már elmegyek rá. Trélert nyilván nem nézek, a plakát az meg szerintem mindegyik rettenetesen szarul nézett ki. Tehát ilyen? Ilyen, <gül> szerintem valami vagy volt, mint egy Asylum filmeknek szokta így Fú, szerintem mindegyik gáz. De most de... a karakterplakátokról? Igen, ez, ezeket mondom. Tehát a, főleg a, a legtöbben a, ugye a, a, a Sessi Maca volt rajta, és szerintem valami dörgedelmesen szarul néz ki. De a többi is olyan, vit, hogy egy képregényes lenne, de igazából nem az, csak rosszul Photoshopolták. Hm. Nekem ja, tetszettek. Geci vagyok, de nekem mondjuk, mondjuk az a furcsa, hogy olyan karakterek is kaptak plakátok, akik nem tudom én, szinte semmi szerepet nem játszanak a filmben. Uh -huh. Kez, nem nézik a... jól, de cserébe legalább legyen sok. Hát itt így a... voltak fel ja, a plakáttervezők. Pokorniliás karakterre gondolok például. a késsel a kéznők ilyenek, és így filmben, hogy mondjam, ha kiírják, semmi nem változott volna. Jó. Ja. Jó, na, akkor Gergő, miről szól ez a Kút című magyar film? A Kút, hát a történet itt, sem, itt sincsen túl bonyolítva, igazából ez egy egyhelyszínes dráma. Röviden annyi, hogy a történetnek a főszereplője Laci, hogyha jól emlékszem, Lacinak mm -hmm. hívták, aki többször megjárta a nevelőintézetet, tehát egy eléggé hát ő, rossz természetű fiatal volt, ugye belement ánda rosszva, meg ugye rossz volt, és az édesanyja már nem igazán tud vele mihez kezdeni, ő ugye udvaros dorottya, és úgy döntenek, vagy hát inkább a srác szeretné, hogy akkor talál, hogy vigyel az édesapjához, akit már két éves kora óta nem látott, ő, Neki van egy benzinkutya. Ö, ö, most nem vagyok benne, biztos talán Zolinak hívják az, apukát, hogyha jól emlékszem, és ö, hozzáviszi el tulajdonképpen, ott hagyja Lacit, és itt a közben apuka pedig ö, ez egy ilyen, hát egy ilyen átjáró, hogy úgy mondjam, tehát itt állnak, meg itt parkolnak le így a különböző ilyen Spájcra szállított prosti szállítmányok, vagy nem is tudom, buszok, vagy járatok, vagy csak többé, amivel ugye kiuttatják a lányokat Svájcba, hogy prostituálják magukat, és ugye pénzt tettjenek össze, és ide érkezik meg egy ilyen kis busz rajta, három leányzóval és kettő sofőrrel talán, akik még egy csomagot is várnak itt. És tulajdonképpen ebből adódik az egész fianak a cselekménye konfliktusa, hogy várnak itt egy csomagot, de közben még se tudnak tovább menni ugye a, a, az autóval érkezők. Igen, tehát egy kicsit olyan, olyan misztikus, hogy, hogy mire várnak, ugyanakkor meg a kocsi is, mintha meg lett volna szabotálva, vagy a patkányok rágják, Vagy a nem patkányok, tudjuk. így van, igen. <gül> <gül> és hát ott, ott ragadnak egy húzamosabb ideig, és ilyen kicsit így, így ilyen misztikus az egész. Tehát itt valami érződik, hogy valami nem stimmel, de még nem lehet megfogni. Ezért van az aljas as hasonlat szerintem, mert ott is szerintem így végig a levegőben volt, hogy itt, itt biztos van valami, amiről nincs tudomásunk, és, és ez is itt visszaköszön. Igen. Jó. Ja. Tehát az egyértelmű, csak itt ugye a filmnél azért ez ezért az nem olyan hosszú, mint az Aljas 8-as, így szerintem Mkb a filmnek a tizedik, tizenötödik percétől ott van a feszültség a levegőben, ott van az izgalom, és tényleg az, hogy, hogy mi lehet itt, és mennyire hirtelenek az emberek, hogy mikor fog vérfolyni, mert benne van a levegőben, folyamatosan érzed benne, uh -huh, hogy uh -huh. van itt valami, és ez egy fantasztikus atmoszférát adom úgy a filmnek. Tehát az egész filmnek a képi világa, a színvilága, az operatőri munka, meg ahogy az egyes seheteket kitartják, hogy milyen hosszúak azok a bizonyos parkas szemek, amiket néznek egymással a karakterek, hogy egy, egy egy összetévesztetlen és nagyon erős atmoszférát ad az egész filmnek. És én annyira élveztem, annyira imádtam az egészet, és én meg vagyok róla győződve, hogy ez a film a tengeren túl, az Egyesült Államokban készül, akkor ennek már kult, kultusza lenne, kultusztátuszba repült volna ez a film. Egyrészt azért, mert a karakterek szerintem érdekesek, kellően változatosak. Tehát például ugye a Ugye ez a rokkant srác, aki amúgy úgy néz ki, mint egy leszázalékat Peter Dinklage. Nagyon hasonlítom, hogy az arc a szerintem, és ugye két mankóval járkál, és... De ez, kint kint te... ez egy magyar csávó, vagy olyan um, fura neve volt, ilyen görögös... A szafétás Roland. Aha, mert mert jön, mert... Ő, ő volt a Zoli, bocsánat, tehát ő hívták ugye a Zolinak. És fura volt a srác, de hát ő, ez biztos, hogy nem, tehát nem eljátszotta, a nevő, tényleg ja, ja, ja. Tehát, tehát sérült volt, vagy valamilyen betegsége volt, de ő például egy hatalmas arc volt. itt Tényleg tipikus, hát egy tipikus karakter, aki a kis handicapjét ezzel a szenzációs szövegekkel, meg ezzel a nagyon, nagyon szórakoztató személyiséggel ellensúlyozza. súlyozza. Tehát számomra minden pillanat arany volt, amiben ő szerepelt, és az a, az, az anekdót, amit a kutyáról mesélt, ugye, a Kriszről, az mm. egy gyönyörű szép keretet adott a filmnek, és ez, ez egy újdonság, láttunk ilyet már korábban is, de annyira jól körülvette az egész, annyira jó keretet adott az egésznek számomra, valamint a, ugye a laci a kis, hát a románca románc, mindjárt kiderítem, hogy mi volt neki a neve, a Marci, ugye a Kurt őt, Ő egyrészt úgy nézett ki, mint egy ilyen magyar klárpénz, ha hogyha az emberek látták uh -huh. a Terminátor 3-at, vagy Homeland-et néznek, vagy Csillagport láttak, akkor ismerős lehet a hölgy, akkor a, a Laci, ugye a Jankovics Péter pedig egy, egy bödös Tibor, arra hasonlított számomra nagyon. Tehát ez egy igaz ilyen best of volt számomra ez a film. És ez egész egy ilyen dráma, hogy tényleg egy Pár napotől elfel az egész történet, egy két napot talán, vagy Kár három ő, napot, jön. nem akarok most sokat mondani, és igazából tényleg a, nem, nem is egy konkrét cselekmény van, hanem hogy ez, ezek az egyes karakterek hogyan és miképpen találkoznak egymással, és hogyan mm. ütköznek ezek össze, és va, van benne valami költőiség az egészbe, és érződik rajta, hogy... Öm, hogy van benne ilyen Tarantinoi randomság, Igen. tehát amikor egy hirtelen egy bedúran valami az egész képbe, az egész cselekménybe, az egész történetbe, és azután az egészet fenekestül felforgatja, és én még néztem volna amúgy. Én még simán uh -huh. néztem volna tovább ezt a filmet. Uh -huh kezdje el károgni, Freddy, most én a te <gül> <gül> Nem, nem, nem, egyáltalán, én szerintem is egyébként tényleg egy nagyon érdekes környezet volt ezzel a benzinkuttal, ez ilyen elhagyatott pusztai roncs benzinkút, Amúgy tudod, mi egy... jutott eszembe róla? A, a dög, ugye az a trash horror, valami egy ilyen hasonló környezet, és gondolkodsz, hogy te jó lehetne ebből, basszus. Jogos, jogos. És <gül> hogy <forzalán> erre gondoltam. <gül> Igen. Ja, vagy, a, vagy a Légióban is volt egy ilyen, <gül> ahol az a nagy volt, nem tudom, emlékszel-e arra? Csodálatos filmről. Nem. Én emlékszem. Csak, jó, akkor, akkor vágod. Nekem, uh, igen. Én vágtam azt, szó szerint. Jaj, igen. <gül> jaj, jaj. Jó. Uh, igen, szóval tényleg tök jók voltak a karakterek, és, és uh, tehát tényleg elég sok ilyen emlékezetes jelenet volt kezdve a ahogy mondtál, ezzel a történettel, amit nem tudom, én kb. 8 részletben lett elmesélve Igen. az egész film alatt. Meg hát ilyen érdekes uh, szexjelenetet is rég látta, mint ebbe a filmbe ahogy ez volt a másik kedvenc részem, hogy, hogy ezt magyar filmek általában nem tudják annyira jövő megcsinálni. Elindul egy jelenet, és fokozzuk, fokozzuk, fokozzuk egyre ja. nagyobb túlzó részekbe, ugye ez a tábortüzes buli, melyik dolgozták újra? Holnap hajnalig volt. Ismert magyar dal volt, súlyra dolgozták csak ezért a filmért, és így egyre jobban pörgetik és egyre elszálltabb volt, és, és nem ment át baromságba, hanem túlzásba esett nyilván, de, de valahogy illett a filmben. Éreztem azt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy itt nem, nem csak azért csinálták, hogy most kidülleszik a szemünket, hanem valamivel tudják ezt még fokozni, és közben havazik. Igen. Ms. Megapcsoltad a ventilátort. Igaz, <gül> <gül> <Göző>, tőlem jön. <gül> Igen. Köszönöm, itt vigyázz, vagy ülök, és <gül> hallgatok. Lehet, meg kéne mozdulnod, lehet, hogy így, <gül> ne, meg picit a mikrofon. És egyre halkap. És halkam. és elhalt. és elhalkult, zsír. Kinyomta Na majd emesse, majd itt hallgassd vissza, a, és megint. Hú, ez a koláti én vagyok, ám. Na. Így most? Jó. Aha. A koláti nem én voltam, nem? Lehet, emeselni, <laughs> de... magát. Ja. Ja, nem, nem emesse, nem Én Nem, most vagyok. Na, jó. zsír. Zúg. Nem, most teljesen jó. Mindenki maradjon így. Igen. Jó, Igen, szexelnet. Tényleg nagyon-nagyon szépen megcsinálták, és tökre azt hittem, hogy mit tudom csak elkezdik és után a vágás. És nem basszus. Itt vitték vagy két percig, és annyira. Ilyet még nem láttam konkrétan, hogy ilyen hármas felállás, ahol igazából mindenki fel van öltözve, tehát szerintem nincs egy olyan magyar film, ahol itt legalább ne láttunk volna egy női mellett, vagy valamit, de itt nem láttunk. Mm. És, és már, már ebben is meglepett egyébként, és tesz, ezt nem tudom, egy nagyon szépen meglett Tehát látszott, hogy itt, itt gondoltak valamit az egész mögött, nem csak azt mondták, hogy imitáljatok valamit. Meg... Hát a finálé számomra az hatalmas volt, tehát ahogy végre hát... Igen? Emle emlegetnek itt egy ilyen banda főgőnök, johnny amikor a Johnny felbukkant. Az jó volt, igen. Fura volt, de ahogy utána azt lezárták azzal a fura, hát nem is tudom, most leszámolást mondjak-e, az, az rettenetesen bizar volt, az tényleg illett már az aljas nyolcasban bizonyos szempontból, igen. de én például imádtam, tehát én rettenetesen élveztem azt is. Nem tudom, nekem a vége egy kicsit, nem tudom, csalódást keltő volt. Tehát itt vég a filmben nagyon éreztem azt, hogy, hogy tehát ezt még talán ne sem mondtuk, hogy a film nagyon ráérős. Tehát nagyon-nagyon hosszú felvezetéssel dolgozik. És a film alatt végig azt hitem, hogy oké, okay, ebben van valami koncepció, a végén nagyot fog csattani valami. És ha nagyot nem, nem is csattant egy olyan, olyan felemása. Tehát én kicsit nagyobbat vártam be valam uh -huh. őszintén. Pukkant akkor. É, pukkant, igen. Tehát megvoltak a jó részek ott a, a, izé, ott a johnny -val. Nem tudom, valami nekem ott hiányzott. Tehát az aljas nyolcasban uh -huh. én, én jóval jobban kárpotóval lettem a, a hosszú Ő, jó, az Az nagyobbat ütött nyilván, de azért a az, az picit több is volt a karakter, pici több is volt a történet talán, tehát az egy kicsit más, más súlycsoportban ment az Eppen a film nyilván, igen, de nem tudom, tehát ennek elnére is egy, egy kicsit csalódás kettő volt, de nem volt rossz, azért ezt hozzáteszem, tehát nem úgy álltam felondan, hogy hogy úristen, ez mi a szor. Apropó felállás gyerekek, ilyet se nagyon láttam még, hogy, ja nem, nem. <hállt> nem a szexjelnet kapcsán. Izé... <hállt> <hállt> nem tudom, Gergő nálad is volt-e ilyen, hogy előttem ült egy ilyen, nem tudom, 40-es pár, vagy valami, és a filmnek ugye a 30. percé kb. Így mindenkinek igyekeztek a, a tudtára adni, hogy ők mennyire szenvednek a alatt. Miért nagyon látványosan szenvedtek, feszektek? Iszonyatosan, így össze-vissza sóhajtozott a csá, hogy... Sízé, és a csaj is már a, a, a, szem, a, a előtte lévő szikrakta a lábát, a férfi is össze-vissza billeget meg, tehát komolyan iszonyat kínos volt, már, már zavart pedig, nem is direkt már előttem ültek, és akkor úgy 30 perc után így fogták is és tehát így nézem mondom, úristen, mit csinálja? filmeket nézhettek ti, ha, ha ez így uh, túl sok nektek. Ez, ez a fajta... Szerintem az lesz a sztori vége, hogy 30 perc után elkezdett tetszeni neki. Én is azt hátom, hogy elhallgattak és illetve nem. Elmentek. Nem, fogták magukat és kimentek. Hát így néztem, mondom, mi a szar. Nálunk másféle volt, így mellettem ült, tehát egy idős pár, egy ilyen hatvan körüli pár ült, és így amikor elindult a film, ott elkezdte a pasi mesélni, hogy, hogy ezt hol vették fel, meg ezt hol vették fel, és hogy ő jártott, és hogy hú, ez de szép volt még akkor, amikor ő járt ott, és így, ez, ez egy ilyen turisztikai beszámoló lesz, én kimegyek, vagy én nem tudom, tehát így... Aha. Én tökre örülök neki, hogy ilyen világlátott emberekkel ülök egy teremben. Csak Léci azért ne, nem erre kérem az audio kommentát, hogy ha egyet szeretnék, megveszem DVD-n és meghallgatom. Aha. És akkor az tök király lesz. A másik, lehet, hogy most én vagyok nagyon szar magyarból, az én fülemmel van valami, de én a filmek a negyedét nem értettem. De ahogy beszéltek, te mire például, gondolsz? Ahogy a végén például a kiderült, hogy mi a csomag, meg mire várnak, és ott így ja, hallották, hogy én, én egy kurva szót nem értettem abból, igen. hogy miről beszélnek, és, és most és én, én, én ezt az egész storyt nem értettem én, igazából. Én megértettem a végére, amikor ott elmagyarázta a Johnny meg a, a szerblány, talán szerb volt a nő. Hát és igen, Jól emlékszem, mit... szerb ja, volt. Na, mond, ott elmagyarázta, a jó durva akcentussal beszélt, és úgy nagyjából kibírtam hallani, de az, az előtte is, amikor ott a, a, a lacitot befenyíti, ugye a, nem tudom kicsoda, az erőember, ott uh -huh. a harapófogóban, nem értettem, miről beszélnek. Uh -huh. És más magyar filmekben, is jó, a Saúl fianál is néha nagyon kellett fülelnem, de oké, okay, ott mondhatjuk azt, hogy ott a, a táborban ott eléggé nagy volt az visszaság és emiatt nem lehetett érteni, de itt, hát itt nem volt. Egy, egy csendes területen voltunk, tényleg a, a, a világ segdukán túl kb, tehát te, teljes némaság volt, és alig értettem, amit mondtak sokszor. A, a Zoli-nál úgy, úgy Tényleg próbáltam figyelni, mert alapból ugye tényleg nehézkesen beszélt szegény, és ott mm. nagyon rá koncentráltam, azt nagyjából kibírtam venni, de a többi résznél a bajba voltam, és most mm. a szerintem elveszett számomra a filmből. És én Ekkor mm. jutott eszembe, hogy a, a magyar, magyar nyelv az kurva nehéz. Most egy külföldi ember erre beül, az, hogy meg lesz bele lőve. Mm. Jó, hogy mondod, mondod, akkor én majd felirattal fogom nézni. <gül> <gül> tényleg keresem, ahogy egy angol feliratot, hogy akármit, én nem tudom, de én néha bajba voltam bele. Én annyira, nem tudom, akusztikailag nem, nem voltak nagy bajai, inkább tényleg így a, a ez egész úgymond történet száll, ami a végén akartak itt bedobni, hogy <gül> micsoda fordulat van. Jó, felfogtam végső soron itt ezzel az olasz ízével most ezt nem mondom el, de mindegy. Megértettem, csak nem tudom, olyan furán lett felvezetve ezzel mm -hmm. az egész hűtőládával, meg minden is. Nem... megtalálja, és akkor idézik, mi a fasz most Igen, az? ez mi volt? Tehát... Megtaláltad a hungarocelt benne, vagy mit család? Igen, nem, ez kicsit fura volt számomra. Mm. Ez Leg, az ami, ami, is... ami még fura volt, hogy annyira látszódott, hogy, hogy brutálmód vágva lett a filmben egyszer, mm -hmm. ott a vascsöves rész. Ja, igen. Tehát mondom, mi? és ez mi volt? És így hirtelen így, így el, elmentek onnan, és így, így utána lehetett látni a következőnyét, de tehát annyira lehet látni, hogy ott kivágtak valamit, és ha meg nem, akkor ez, ez iszonyat béna volt. Na, szerintem onnan valamit kinyestek amúgy. Valószínűleg nem lesz szerint egy változat, tehát én nem hiszek benne. Nem tudom, Ö... ez, ez, ez is fájt a szemnek uh -huh, uh -huh. az a rész. És amit egy kicsit hiányoltam, a humor, tehát én szerintem egy kicsit több humort így el tudt volna viselni a film. Hát én elnevetgéltem rajta. Tehát ugye a, a, a Zollinak például tényleg nagyon jó kis beszólásai volt, amikor mindig csak így, így hozzáfűzött valamit így a kis dolgokhoz. Tehát nekem az dob, dobott rajta sokat, de mm -hmm. ez inkább ez a magyarságból eredő dolog. Tehát a film nagyon magyar volt, tehát tényleg a nagyon. párbeszédek, meg a karakterek, meg az egész szemléletmód, ez nagyon magyar volt, de nem, nem az a süttyom, magyar, hanem az a, az a hihetően magyar. És Igen. ezeket nagyon, ezt más filmtől nem kapjuk meg. tehát Nézhetünk akárhány amerikai, meg európai, meg angol, meg mit tudom én, milyen filmeket, ilyet máshol nem hallunk. És emiatt Igen. is örültem neki, hogy elmentem rá végül, mert előtte nap találtam ki kb, hogy megyek rá, hogy, hogy én megnézem a kutat, és, de nagyon élveztem, és rettenesen jó szórakoztam rajta, és nekem talán eddig így az új hullámos magyar filmekből ez volt a kedvencem. Hát Láttad a bont? Ezt Azt nem. Na, akkor... Le, lehet, hogy az majd letaszítja, de ezen szórakoztam a legjobban. Főleg, én... hogy az a, a öreg fickó az ugyanaz mindkét filmben. Igen, a, Aha. a, a, a puka. Aha. Uh -huh. De szóval én is azt mondanám, hogy ez egy mindenképp ajánlott megnézése annyira nem dobtam el magam tőle az agyam, mint mondjuk te, uh -huh. de ö, még, a, még akár azt is mondanám, hogy magyar mércében is láttam idén már jobbat, mondjuk a tiszta szívet. À, nekem ö, ez jobban tetszett, mint a tiszta szívet, ez egy picit konzisztensebb volt talán, egy picit jobban összeállt a történet, ö, számomra meg egységesebb volt az egész. Mhm. Uh -huh. Ja. Jó, hát ebben mondjuk nagyobb koncepció volt, mint abban az tény, de ja, igazából azt talán egy picit, picit előrébb raknám. De mindenképp nézétek meg egy, egy nagyon jó kis magyar film, és tökre érdekelne, hogy külföldieknek hogy tetszene mondjuk ez, mert ahogy mondtad, nagyon magyaros. És ez de mégis van benne valami befogadható szerintem. Abszolút, abszolút. Tehát igen. ezt mondjuk megmutatnád, a... tényleg most túlzok a Tarantino-nak, szerintem imádnád. Tehát ez, lehet. én, én biztos vagyok benne, hogy eljutna hozzá, az így moderál, hogy holy shit én ezt, én ezt szeretném még látni jó, na a következő film ö, szintén magyar most ilyen párosítás lesz ezt viszont a azt viszont a másik fele látta a podcastnek ja. úgyhogy és ráadásul Emese ö, Emese ő lát a, a, úgymond a, a rendezői változatot, mert ott voltak a rendezők is az előadás után a minden ah, igaz. Igen, hát többé-kevés. Hát ez úgy nézett ki, hogy a barátominknak a munkahelyén volt egy ilyen betegség. <kül> Tehát ott vetítették le a célkön belül, aha. és uh, utána így mondták, hogy mi lenne, ha lenne egy beszélgetés. Így a, nem is a rendező, nem a rendező asszisztens volt ott, az egy ja, operatőr. Aha így a volt volt, ő, ő, ő játszotta ugye Ernellát, és akkor így velük volt egy kis beszélgetés így a film után. Érdekes, hogy akkor nem csak moziban vetítik ezek szerint? Nem, direkt úgy akarták, hogy, hogy így a kisebb vetítések felől haladtak a nagyobbhoz. Tehát először ilyen ilyen, tehát direkt így cégeken belül, iskolákon belül vetítették, és akkor később így az Art moziba bekerült. Uh -huh. hm. Jó, na hát akkor Ernelláig láik. Parkaséknál a lehető legrosszabb magyar filmcímek egyik az utóbbi <gül> évekből. Uh, én már akartam nézni, sajnos nem volt rá módom az adásig pótolni, de mindenképp akarom majd. És jó teszem-e? Vagy megnézem-e egyáltalán? Érdemes. Ha tett a van, van, hogy furcs, és mert akkor ez uh -huh. is fog. Aha, de ez nem vígjáték, ugye? Hát nem, kicsit olyan a film, mint hogyha a néző belépne így a farkaséknek az életébe egy pár napra, és ugye majd a film végén kilépne belőle. Tehát igazából se lesse vége, de, de úgy érdekes. Aha. Szerintem abszolút jó volt meg. Nem vigyárték, de így, így volt benne pár olyan jelenet, ami így, így viccesebb volt. Uh -huh. Na, nem. akkor miről szól ez a film Black Ship? Emese, miről szóval? Én annyit beszéltem most, hogy emesek szóhoz jutni. Hát arról hogy a farkasékhoz hazaérkeznek Ernelláék, ők aztán talán skóciából, skóciából tértek haza, valami közbejött, jött és emiatt haza kellett jönni, és befogadják őket ugye a farkasék, ugye Ernellá aztán a farkas feleségének a nővére, ugye ezért maradhat náluk, hogy maradhatnak náluk, és annyit látunk igazából, hogy a két család hogyan jön ki egymással, illetve a köztük lévő konfliktus mutatja fogja. <coughs> hát én nagy röviden ennyi, mert, mert mondom tényleg olyan, hogy ilyen, ilyen két-három napnak így az eseményeit látjuk, és hogy, hogy hogyan alkalmazkodnak egymáshoz. <tos> uh, így egy pár azért mondok, ha már is így uh, volt ilyen beszélgetés, hogy uh, Például nem tudom, hogy tudtátok, hogy ez egy, egy színházi darab volt korábban. Egy no. lakásszínházban adták elő, és a, rendezőnek, a rendező látott benne potenciált, és ezért döntött úgy, hogy, hogy ezt meg kéne csinálni egy filmként. megát a szövegkönyvet is úgy írták meg, hogy áthívta a szereplőket, és mondott neki ilyen témakarabban, amit gondolnak például a családról, karrierről. És ezt felvette egy diktafonnal, és ezeket a, a szövegeket így szó szerint így belerakta a filmbe. És egy kicsit, hát, hogy ne tűnjön, hogy egy el, nagyon előre írtnak, így belevagdottak a szövegekbe. Tehát, hogy minél inkább ilyen természetesebb és életszerűbb legyen. Hm. És maguk a, a gyerekek és a rendezőnek a gyerekei, illetve a rendezőnek a lakásában forgatták a filmet. Tehát akkor ez ilyen semmi büdzsés. Abszolút film. igen. Tehát Mint a paranormál activity. De ez nem Aha. látszik rajta egyébként? Nem, abszolút nem. Aha. Tehát maguk a szereplők, meg az operatőrök nem is kaptak érte pénzt, tettük ezt abszolút így, így maguktól vállalták el. És az a, a jó, hogy ez. Tehát nem látszik a, a lelkesedés a filmen. Tehát hogyha ezt pénzért csinálják, akkor megkockáztam, hogy, hogy kevésbé lett volna ennyire, ennyire jó a végeredmény meg nagyon ügyesen használják ki a lakást. Tehát egyébként a, a szereplők nem csak a lakásban mozognak, de a kamera igen, tehát a néző nem lép ki a lakásból, és e, nagyon jó kihasználják ezt a lakást. Tehát tényleg e, nagyon... Tehát gyakorlatilag eny, e, ezzel tudtak dolgozni, és e, hát nem tudom, szerintem iszonyúan be van rendezve ez a lakás. Vagy nem tudom, nem is földűnt el. Ez egy picit szándékos volt, már. A... Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy... Hogy azért kellett, mert hogy a, a kamerának annyira nem előnyös a fehér fal, ezért mindenféle vettelepokolták, hogy hogy így hát... trükközni. Érdekes. Én, én nekem az tűnt föl, hogy... Én, én nem tudtam, amikor beültem a filmre, hogy ez, ez, ez ilyet. Nem tudtam, hogy ez ilyen nagyon kisköltségvetésű, a saját lakás, saját gyerekek, mit tudom én... Én csak annyit tudtam, hogy nagyjából, hogy miről szól meg ilyenek, és így elkezdtem nézni, és azon kaptam magam így a film második felére főleg, hogy, hogy azzal, hogy ez a lakás gyakorlatilag borzasztóan túl volt rendezve, mindenhol bútorok voltak, mindenhol növények, mindig belelógott a kamerába egy, egy levél vagy valami, és, és annyi dísz volt ebben a lakásban, hogy az valami félelmetes, hogy így lépni nem lehetett. Hogy szerintem ez én úgy éreztem, hogy ettől ilyen sok... Tehát, hogy ez egy ilyen élhetetlen lakásnak tűnt nekem, hogy, hogy ott feszengenek ezek a szereplők ebben a lakásban, mert ugye nem annyira kedvelik ugye ők egymást. Tehát a, hogy azért ott folyamatosan van egy ilyen ez a... Nem tudok mit mondani, úgyhogy inkább kussolok, és remény, reménykedek, hogy ő majd mond valamit, és ugye ez mind a négyük valahogy így van vele, és ilyen ez, a, ez a kínos csend van sokszor uh -huh. a filmben, hogy így, így próbálnának beszélgetni, de nincs miről és akkor felhozzák az időjárás, meg hogy milyen volt Skócia, meg ilyenek, tehát ezek az abszolút ilyen, tehát mindannyian voltunk már ilyen szituációban, és, és én azt éreztem, hogy ez a lakás is csak rátesz egy lapáttal erre, hogy egyszerűen így, így lépni nem lehet ebbe a lakásba, és így gondoltam is, hogy fú, majd milyen faszán meg fogom dicsérni, hogy milyen jól berendezték ezt a lakást, <gül> minden ez mennyire jó ötlet volt, és hogy igen, én még életemben nem láttam, és aztán utána olvastam, hogy baszus, ezt saját lakásba forgatták. Ú, akkor ezt talán nem kéne elmondanom, mert ezek ott <gül> laknak. De akkor ezek szerint így tényleg túlrendezték, ha nem is ezért. De nem tudtad, voltam így... ilyen házban egyébként, és, és nem bírtam ott meglenni. Igen, tehát, tehát nem, amikor... Nincs tér. Ab, nincs, abszolút, tehát úgy érzem, hogy mindjárt megfulladok. Igen, igen, ez a legjobb szó, igen. szörnyű drasztó, volt. Szörnyű volt. nem bírtam ott lenni. Tehát így, így alig vártam, hogy eltűnjek onnan. Na itt is ez van, hogy így nincs egy tér, tehát mindenhol van egy asztal. Ahol nincs asztal, ott szék van, szóval így, így tehát te tényleg egyszerűen lépni nem lehet a lakásban, és ez szerintem nagyon-nagyon jót tett a filmnek, attól függetlenül, hogy most tudatos voltam, vagy sem. Uh, a másik meg, hogy szerintem nagyon jók a színészek, kivéve a gyerek szereplőket, mert a, a kislánya az borzalmas, tehát fú, én, én nem akarom én nagyon aranyos és biztos, hogy, hogy Cuki, meg kedves, meg minden, de borzalmasan játszik szerintem. A többiek szerintem tök jók. Ott a is benne van rendezőnek. Jó, hát. Ugyanaz a csaj, mint a fehér istenben? Szerintem nem. De... Csak már a leírás alapján <gül> <gül> írja volna. Fú, ja. nagyon, ő, ő nagyon gyenge, de nem akarom bántani, szegény csak. <gül> ez is, is utolsinkronos és... volt, mint a. Nem tudom, de, nem. szerintem hát nem említették, gondolom, hogy, hogy nem. a Kútnál például eléggé érződött néha. Nem tudom, Gergő is egyetérte, vagy ő nincs most itt. Erre nem emlékszem. Nem, de nem tűnt fel neked? Nem. Hm. Jó, mindegy. Igen. Uh, igen, tehát tényleg jók a színészeknek, jók így a párbeszédek, tehát tényleg van egy ilyen életszaga a dolognak, hogy így uh, főleg amikor például összevesznek igen. és ugye ott a, a Bruno volt ugye a, az Ernellának a férje és ugye elkezdi igen. mondani, hogy, hogy én soha, soha még tehát mindig tisztességes voltam, és azért hogy pont emiatt vagyok ilyen csóró, meg minden az valahogy annyira életszagú monológ volt tehát mintha tényleg a szomszédtól hallottam volna, vagy nem tudom nekül is vitákba tűnt fel, hogy, hogy így basztus, hogy ez nálunk is elhangzott. Igen. Tehát nincs, így, nincs így, így kimódolva az egész, hanem nagyon természetesnek hat végig. Ö, illetve én nekem muszáj vagyok kiemelni egy jelenetet a filmből, ami valami zseniális volt. Az a, amikor amikor e, e, nem is spoiler, ezek, új, annyit mondok a bujócska jelenet. Az igen. nyilván megvan emese. Igen, igen. Hát az valami zseniális volt. Tehát az a de én nem akarom elmondani, mi történik bennem, mert tényleg addig jó, amíg bújócskák kevesebbet... nem. Nem mondok többet, bújócskák jelenet, ennyit mondok, föl fog tűnni, ha majd nézed a filmet. Yeah. Feszültséget még így fokozni, hát magyar filmben abszolút nem, de hogy így, így általában így. Tehát abban olyan feszültség van abban a jelenetben, és hogy így fokozatosan tolják egyre följebb és följebb és följebb, az valami elképesztő volt. Fú, az, az fantasztikusan jó volt az a jelenet. Mm. De nem is tudom, tényleg magyar filmben még ilyet életemben nem láttam, úgyhogy ez, az, az valami elképesztő volt. E, és úgy, hogy igazán nem is nagyon történik semmit, tehát, hogy így cselekmény vagy cselekvés szinten csak a lakást látod. De, Igen, de, hát, ők beszélgettek meg, hogy hogyan jönnek ki egymása, de tényleg csak így ennyi történik benne. De Te most a... konkrétan abban a jelenetben gondolom. Ja, ja, ja. Ott, ja semmi, de, de ott, ott tényleg, tehát az, az fú, az nagyon-nagyon elképesztő jó volt. E, meg, meg a vége is olyan aranyos volt a filmnek. Talán egy kicsit túl aranyos is volt nekem, de, de, de nem volt rossz egyáltalán. Tehát, tehát végül is úgy, <gül> úgy lesz egy szép kerek egész a filmből, hogy gyakorlatilag se eleje és se vége. És nem igen. is igazán szól semmiről. és hm. megnézem az Erneleik Farkaséknál, IMDB-n, és van leírása. Hát igen, mert Sztán ugye ez ment, lenni. ugye Karlovivari baj? vagy igen, ott, hát, uh, ja. És 83 szavazata van. <gül> Majdnem annyi, mint a Kútnak. Annak azt hiszem 77 van. De, <kül> komolyan. De, de, amúgy de, Szegeden is volt egy ilyen hiathatlan. beszélgetés a rendezővel, így, amikor a a következő filmüket néztem ugye pénteken, uh, tele voltam ugye a mozi és el is késtem ugye a filmről, és uh, pont azért, mert hogy mindenki akkor vette meg rá a jegyet, és egy kis volt írva a nagy plakátta, hogy csak foglalás alapján adnak jegyet, mert hogy már minden jegyet lefoglaltak, meg el rá. És uh, tehát fullon volt az egész, és ahogy gondoltam is, gondolkozta előtt, lehet, hogy el kellett volna erre jutni, lehet, hogy gondolkozni kellett volna előre, Ha most már Nem. Itt azt látom, hogy 120 ezer eurós a büdzséje, tehát ez így annyira nem írlik nem a, e, a leírás alapján, amit én is olvastam Ö, másod, hát, hogy Olyat mondtak, hogy egy másfél millió forintos összeget szedtek össze, de azt is inkább így a, a technikai költségeknek fedezésére. Tehát a kamerára, meg inkább az, hogy a forgatások között az étkeztetésre, tehát igazából ennyi volt, amit, amire költöttek. Tehát itt konkrétan az a vicc, amit szoktunk mondani, hogy, hogy a büfének a költsége is magasabb Igen. volt. Az lehet, hogy itt most igaz. De egyébként az is tis. jó, hogy... Az mondjuk is jó. El... Ja, bocsi, mondját. Kezdjátok már. Csak annyi, hogy az is jó volt, hogy uh, annyiszor szoktuk azt mondogatni az ilyen kisköltségvetésű filmeknél, mint mondjuk a volt az a Sunset Limited, meg hasonló filmek, hogy ezt akár mi magyarok is megcsinálhattuk volna. És most itt van egy film, amit baszus most ezt mi csináltuk meg. Tehát ez Aha. tipikusan egy olyan film, amire, amire ha nem magyar lenne, akkor simán azt mondaná az ember, hogy baszus, ezt mi is megcsinálhattuk volna. És tök jó, hogy most mi csináltuk meg. Ez nekem, nekem egy tök jó érzés volt, amikor így a filmről, hogy na végre egy, egy ilyen abszolút működő, és, és, és, és teljesen funkció, vagy jó funkcionáló kamaradráma is, és teljesen mm. magyar, és ez, ez tök jó. Ezt szóval vágjátok, is vágjátok, ja. hogy vágjátok, hogy most egy adáson belül kettő rohadt magyar filmről is beszélünk. Igen. Hmm. Hát. Mikor egy öt év múlva kiröhögtük volna magunkat, hogy egyet, egy aztán belül kettőről is beszünk, ami aktuálisan megy a mozikban. Egy hetes premierdátuma talán annyit ért el a kettő között, hogyha jól emlékszem. Hm. És így ja. elképesztem, úgy, hogy hol tartunk most arra. És tényleg én majd meg akarom nézni, amúgy csak már így is. Múlt héten is négyszer kellett moziban menni, a héten is négyszer fogok menni. Oh. Megjött, hogy háromra kell menni. És az a baj, hogy most még egyet besúvasz, hogy ez már durva. Nekem is. És inkább megnézed a kis kisasszonyt? Azt is megfogom. Nem. Ah. nem érdemes. Meg se hallottam igen. Azt is megfogom. Mindent meg fogok nézni. Jó, ja, ja, és, és tegyük hozzá, hogy nem is a, a legelső magyar film, amit, amiről időn beszéltünk, tehát ott volt a húrop És amiről is. jókat mondtunk rá, Igen, meg, a tiszta, meg a tiszta szívvel is. Tehát, ja, ja, kezd, kezd Magyar Így van. És tele ilyen fiatal rendezővel, akikben van spiritus. Jó. Na, én mindenképp meg fogom nézni, és 83 szavazat után azt hiszem, bármit szavazok, módosulni fog az ndb a pontszám, úgyhogy ez, ez mindig egy óriási teljesítménynek tartom fel. Jó. Akartok még valamit a filmek kapcsolatban, vagy? Hát én csak egy olyan kérdést tennék így blackship felé, hogy ő észrevett egy a kamerakezelésben ilyen eltéréseket. Nem annyira. Mert milyenekre gondolsz? I ja, csak hogy ö, már egy 13 operatúra volt, de csak egy kamerájuk. Ja. Tehát, hogy így egy egymást, és hogy igazából nem. nem nagyon tűnt ki így az egyedi stílusvonáluk. De nem a... arra gondolsz, hogy mondjuk mit tudom én, egy jelenet közben adták át Nem, csak hogy így meg volt határozott, hogy ezt a jelentet ezt fogja csinálni. Aztán azért kellett, már, hogy ezek egy ilyen egyetemi hallgatók, ezt a vizsgáljuk, nem? Hát többé kevés, hogy igazából az volt, hogy a rendező volt az egyik kúrzusnak így az oktatója, és nem készítették el a beadandókat időre, és ezzel tudtak így kiváltani. A Ez volt a bűnti? Hát igen. Egy <gül> karlóvivari fődíjas filmet fogadni. Az a büntetés basszus. <gül> Szegények. Ja. Már majdnem rosszabb soha, soha mint Gergőnek, akinek ennyi mozége a Igen. Te, nem, ez te... egyébként nem tűnt fel, de azt, azt olvastam, hogy a karlovivari fődi után már nyerességes volt a film. Igen. Ja, igen, igen. Tök jó. Jó. igen. Hát a ka kamera körbeadásnál egy vizionáltam, a Michael Bayfile Bad Boys körbeforgó jelent, hogy állt 14 csávó, és a, kamerát, a és... Igen, és így hullámzik a kép, így, mint állat. Ja. Nem, jó. azt az izé csinálta, aki a de rét rendeztem ugye Igen. az autós at, at az Azt hiszem, három emberen ment állt a kamera, vagy Igen. négy emberen. Így, így Mert az autós beadt, az autóról beadták az anyósülésre, onnan beadták a hátsó ülésre, és a hátsó pedig kiadták az autó szélére felfogatott operatőrnek. Konkrétan. Tiszta, tiszta ideg lehetett ezen a pályán Igen. mozgatni a kamerát. Ha, ha. Ha, ha. Jó Szép. Szép. Na jó, ezt kilátta rajtam kívül. Én. Te. Mi? No, elmeselj? Én láttam. Elmeselj is képen van. Hú -hú. Végre. E, megnéztem Végre. ennek az előzetesét, és, és ez egy akkora szar. Elkügyvöz miért? Miért ez a film? De Tehát ez, ez egy akkora kreténység, ez az egész uh, miért? koncepció. Miért? Ez, ez kább, hát mi azt hogy miért? Mert, mert, mert hogy mondjam, t, a, annyira kijön az egészből, hogy hogy mire megy ki. Tehát eleve az előzetes elárulja az egész filmet már szinte. Én nem néztem előzetest. Jó, akkor de mindegy csak. Ami átjön abból, hogy, hogy ez a e, merd megcsinálni, és utána mindenki nem tudom én, mennyi pénzt kapsz a felhasználók. Tehát ez egy tipikus ilyen, ilyen <tos> e, e, adjuk el az internetet azoknak, akik nem értenek hozzá koncepció, álá, karthal meg hasonlók. Sőt, még általában, amit hallottam a filmek kapcsolatban, itt a hekkerkedés, meg ilyenek, még a is durvább. Jó, hát azért volt, a film, de... filmekben nevet komolyan a hackelés. Jó, tehát Az nyilván. egyetlen, amiben lehet, az, az maximum a Mr. Robot, amiben tényleg odafigyelnek rá, de amúgy... Tehát de ez... a Huel volt meg ilyen. Ja, a igen. A... Is jó volt, jó, de... Hát ezekben a filmekben itt jó, nyilván szabadosan van értelmezve. Most nem kell azért itt nagy dolgokra gondolni. Az egész egy ilyen Pokémon go bekeverve a Jackass Reality-vel. <gül> Na most de, kezdett el rohadtul <gül> De ennyi úgy a film, tehát nem két komoly dolgokra számítani. Uh, emberek vannak generálják nézettséget, és akkor hülyeségeket csinálnak igazából. Ö... És ezt egyébként így a, a, a rendőrség meg ilyennek így nem is veszi. Yeah. De észreveszi, veszi, meg... az, az a filmben yeah. kitérnek rá, de mindegy, az majd egy másik része a rendőrség. Ö halál egyszerű az egész. Tehát egy ilyen igazi popcorn thriller az egész film. Az első kétharmad az tök jó. Tehát amikor így elindul az egész, bemutatják a kis programot, meg az appot, meg hogy elkezdenek játszani, és akkor tényleg az ilyen tök ilyen, például a, a ruhapróbáló senet szerintem Atom jó volt, vagy a. A volt. Igen, a motoros. Tehát ez a kettő, Microsoft, ezek úgy, úgy adagolták a feszültséget, adtak neki valami könnyedséget, és mégis valamiféle, ami szertelenséget az egész történetnek, ami szerintem kellett hozzá. Uh, uh, aztán a végére tölök behoznak egy ilyen hülye fordulatot, amire nem volt szükség egyáltalán, de <coughs> addig igazából <coughs> van ennek nyilván valamiféle relevanciája végre, azért, azért abban a korban élünk, ami minden Youtube csatornán találsz legalább kettő challenge videót, hogy akkor te most leönted magadat jeges vízzel, ö, fahéjat fogsz lenyelni egy egész kanállal, óbszert húzol át az orrodon keresztül ki a szádon, stb. Tehát úgy, ebben a világban élünk, és most ezt a, fi ezt a filmet egy picit kikarikírozzák, egy Picit ilyen, tényleg ilyen technotrilleres kiadás van, ami szórakoztató, nem túl okos, elég szájbarágós, de van benne amúgy valami, egy, egyrészt a képi világ az nagyon szép. Tehát amikor Igen. egy kamera átmegy a, a városon, és akkor kicsit úgy kell képzelni, mint a Limitlessben, amikor beszedi a drogot a Bradley Cooper, és ö, ahhoz hasonló, hogy egy picit csak egy másféle színezetet kap, az például gyönyörű. Ö, meg, me, meg a zene az az nem tudom, neked elmesen mennyire állt össze, vagy mennyire idegesített, vagy mennyire illet hozzá szerinted. A filmhez élet. Én így magában nem hallgatnám ezeket, de, de én én ide kellett. De, Jó, de a filmnek jól. nagyon jól állt neki. Igen. Egy egyértelmű. Hát, én nagyon szeretem ezt a témát. Tehát, ilyen volt, kicsi, olyan, mint a Cheap Reels, vagy a, a tudom, Would You azt láttad, de az én... Azt lehet, hogy hol, nem. De, de ugyanerre épít, hogy pénzet mit tennének Én, ezt, én ezt szeretem meg... Igazából itt is jól használták. Tehát uh, magát én a koncepciót nem értem, hogy ezt hogy nem állították le ezt az idegpályát sokkal korábban. Én, én nem hiszem el, hogy, hogy egyetlen egy, nem tudom, egy árvás rendőr, vagy bárki nem figyelte ezt a, a, ezt a játékot. Hát elmondták, hogy ugye ez egy ilyen peer-to-peer -peer, alapon megy, tehát hogyha egy felhasználó van, addig él a játék. Tehát elméletileg addig nem lehet lelőni a dolgot most nyilván bele lehet menni, hogy ez mennyire hülyeség, de a, de a filmvilágán belül elméletileg ezzel védték ki, tehát ezért nem is volt egy központja ennek az egész euh, nörv talognak, amennyire én kibírtam belőle venni. De Igazából ilyen főgonosz a filmben nem nagyon volt, igazából az egész internet volt a főgonosz benne. A főszereplő nyilván az ifja Frankó gyerek, meg Emma Roberts, akik Hozzák a szintet, van köztük valami kémia, és erre a filmre bőven alkalmasak voltak szerintem. Hát nem tudom, nekem úgy az elején így, egy kicsit az a van alatt a vibrálás volt a két szereplő között. A, azt én is észrevettem, ezt szerencsére nem Nem, nem végig, bele, vagy. De... Am amúgy jó, jó ezt, ezt egy picit ezzel hiszem el, hogy egy játékosnak se jutott, vagy nézőnek nem jutott még eszébe, hogy hogy felajánlja neki, hogy akkor dugjanak vagy valami. Igen. Tehát az nem hiszem el, hogy egyiknek se jutott volna el hogy Miért kapták őket fele ennyire? Tehát annyira érdekes volt, hogy ők smárolnak, hogy hirtelen mm. ilyen, nem tudom, 14 ezer nézőjük lett ilyen hamar. De, de látod most, az egy embernek mondjuk tetszett, és akkor látod ebből mekkora őrület lett most, akkor hát. jó, mindegy, ez arra az én, én hülye fantázia. <laughs> Nyilván, de nem hiszem, hogy senkinek de nem jutott a a másik, meg ez is ilyen kis kukacoskodás, hogy Ugye most itt van ez az applikáció, streamelik a videót folyamatosan, tehát oké, feltételezzük, hogy korlátlan mobilnetük van. Megy át a videó, működik rajta a GPS, és még ugye van rajta egy kommunikációs forma is. Hogy bírták ki ezeket egy aksival az egész estét? <gül> <gül> tehát, mint tapasztalt Pokémon vagy hogy öt óra alatt megeszi a telefont, Hogyha folyamatosan használod, ezek pedig egy egész éjszakát nyomtak vele, és ez jobban kihasználja. A Mert telefon. a pokémonok és... telefonok si esznek. Lehet? Nem tudom. Lehet, hogy nem volt hat tartalékak, Ja, nem tudták, vagy powerbanker rohangálnak. Ugye hiszem, hogy elláttak egy powerbanket náluk, de nem volt powerbank. Meg, meg a mű, bo, nagyon műk voltak a balhék néha. Tehát, hogy a barátokat összeugrasztották, meg mindent. Tehát azért ez. Én azt de... jött, hogy... Hidekére Igen, ilyen barátnő, tehát ez, Á, ez borzasztó. Azt én is értettem, hogy minek rakták ezeket össze, tehát így azt a két lányt, hogy mi volt ennek az apja, mert az elejéről lemaradtam, tehát ugye az Erna lájék miatt ugye rohadt nagy volt a forgalom, és én már ott értem be, hogy éppen ennek a nörvnek a promo videójának a vége ment, és utána skype-oltak, szóval valószínűleg egy promovideója elejéről maradtam Igen, le. hát ennyi volt lényegében. Ja, hát akkor... Szóval akkor és ak hogy nem sokról arattál le tehát <laughs> annyira nem vagyok szomorú akkor talán, de a van, megvannak a maga csúcspontja, és mindig tart egy ilyen egészséges, átlagos szintet, amit néha megugrik, pár nagyon jó kis jelenettel, úgyhogy szerintem, akit egy picit is egy ilyen ez a, ez a technotriller dolog érdekel, annak szerintem érdemes ráugrani. Mert veszíteni vele nem fog semmit, maximum nyer egy kellemes 97 percet. Nem hosszú a film úgy egyáltalán. Ja. Én most mondanám, hogy, hogy... Végül is, végül, engem valamennyire érdekelt ez a film, hogy lehet, hogy megnézem, de annyira erős lesz most a felhozata, hogy, hogy lehet, hogy ez most szopóhágon. Le, már lehet, kerül. hogy otthonra megmarad, nem veszesz no, sokat. Igen. Lehet, hogy még az eredeti nyelv dob is rajta valamennyit, mert megint ezt vettem észre, hogy így mennek az emberek az utcán, és ahogy beszélgetnek így, tökre olyan, mint, hogy egy stúdióban zajlana az egész. Tehát semmi, egy deka háttérhang nincsen például sehol se. És hm. Nem autentikus. E igen, ki tud dobni amúgy, és ez a legtöbb magyar szinkronnál úgy így van, de itt nagyon ütötte a fülemet. Nagyon mm. nem figyeltem, de hát... M én vagyok a köcsög, aki mindenbe beleköt, Tartalom is kell magam hozzá, és ez itt is volt. Na, erre az átvezetése is kíváncsi vagyok, Blackship. Hát ez, ez az... nekem túl csajos, ez nem. <sítható> <sítható> <sítható> <sítható> Na, nagy és... tempo. God, uh, yeah, <laughs> hát, hát el elég lesz, hogyha én vezetem felbe, ezt csak én láttam viszont. Igaz? Igen. Ami egy picit meglepő, mert ha tippel nem kellett volna, hogy melyikünk fogja látni ezt a filmet. Akkor én vagyok. <laughs> <Yeah>. <laughs> hát egyébként lehet, hogy igen. God, én, az egy, az... én egy Bridget Jones filmet sem láttam, Én is, <laughs> Barátságos. Én is csak ezt az újat láttam, amúgy. Uh, amúgy úgy volt, hogy ugye a Zoli volt érte nagyon oda, ja, tehát ő szerette volna, csak hogy ennek így elúszott egy kicsit a dolog, megszervezik a, a nagy eventet, ugye az Adörvedre, és végül kihagyta. Én meg így, tehát ezt nem egyedül láttam, ez egy ilyen anyukás program volt, így anyukávnak felajánlottam, hogy vagy meghívom vacsorára, vagy elmegyünk moziba, és ő végül a mozi mellett döntött, és hát akkor a Bridget jones mentünk el, vasárnap este hatkor, úgyhogy rohatna csúcsidő volt. Azt képzeljétek el, hogy az első három sor nem volt csak tele. Azon kívül fullon volt a terem, mert iszonyatos mennyiségű ember volt. Hát ö, nyilván ez 200 ember jelent kb. szerintem olyan, 13 darab férfi volt. Tehát ilyen szürketlen árnyalatás elosztást kell elképzelni. Te hát, vagy, mint a Ott e, ja, is. Ja, úgyis. Azt mondtad, hogy egyedül voltál. Volt is. még egy pasi talán rajtam kívül. Volt? Akkor nem ezt mondtad? Le, Keressem. Legközelebb több pasi lesz. De nem, nem, most. Volt még egy csávó, aki ott röhögött, és úgy a, a, az úgy most így, így beugrott. De rajtam kívül még egy pasi volt ott is, a 20 emberből. Itt meg Hát hasonlóak az arányok amúgy, de igazából elmentem nem emlékszem én az első Le Lehet, hogy láttam ilyen sok-sok-sok-sok részletben, de semmi nem maradt meg belőle. Gondoltam, hogy érdekes lesz, hogy mennyire tud ennyire elkapni egy film, mert ugye én vagyok az, aki egy vígjáték sorozatot, se tud elkezdeni így a közepét, tehát akkor legelső évattól kell elkezdeni nézni, hogy akkor minden meglegyen. Most erre így mentem el, és hát szólva egy tök jó szórakoztam rajta, tök jó, hogy tök jókat az egész filmen, így az egész történet ugye annyiból áll, hogy Bridget Jones egyedülálló és egy ilyen hírszerkesztő egy tévécsatornánál, valamilyen híradónál és nem tudom már negyvenhány éves éppen születésnapja van, és így egy ilyen életújító tanásnak kapja ezt, hogy Dugjon az első hogy a hapsival, akivel találkozik. És ez egy fesztiválon... Ez az igen embernek a folytatása. Hát olyasmi amúgy, csak ez igen asszony, és hát <gül> egy fesztiválon itt összefekszik egy, egy pasival, akinek még igazából a nevét se tudja, és utána pedig egy keresztelőn talán ő, találkozik a Volthapsiával, ez a Mark Darcy-val, talán itt a Bridget Jones nézőkel, ismerősé a Colin Firth, ő ugye az első két filmben is benne volt, és hát így vele is eszeg a egy picit, és utána rá egy pár héttel terhes lesz, és így a filmnek ez a fő bonyodalma tulajdonképpen, hogy melyik pasié is a gyerek. Ö Eddig én bennem az a koncepcióját, most javítsatok ki, hogyha nem így van, de általában mindig úgy voltak ezek a Bridget Jones filmek, így ezt tényleg csak a fejemben képzelem el, hogy Bridget Jones szenvedett azért, mert a férfiak igazságtalanok vele. És ő nem tartják sokra, és ő, neki emiatt nagyon rossz. Most ez nem tudom, hogy ki tudja megválaszolni nekem, hogy így van-e vagy sem. Húha. Hát, mivel én egyet családtam, én most emesében bíztam vagy Black Sheep-ben. Én még... az elsőt láttam, de, de már nem emlékszem belőle semmire. Úgy, hogy... <tos> <tos> én, én csak mindig ezt az ö, nagyibb bugyit látom. A, akár ha encsin, Jones ö, felmerült érte. a túltra kín... budit, vagy micsoda? Hát, azt hiszem vannak domesztikája. Nem, <tos> hát, nem tudom, ez az. <tos> ez az egy meg van se <tos> ki tud segíteni? Hát ö, annyira nem szeretem, tehát én is, hogy nagyon rég láttam, de annyira emlékszem, hogy hát egy végül is igen, hogy ő nem nagyon becsülik, és ezért ugye mindig próbál magán változtatni, hogy, hogy különben egyedül fog. Tehát próbál Örögün. megfelelni mindenkinek? Aha. É, igen, tehát próbál lefogyni, kövesebb betínni, tehát nem, nem szerettem soha, mert kicsit úgy mutatja be a színli embereket, mintha mint hogy ők nem érnének semmit, és csak akkor hogyha változnak, akkor, akkor nem hallnak meg egyedül. Én szerettem <sírt> ezt tenni, de de igen, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy sose csülték meg, is. Aha. Hát, tehát mégis Jó. eltaláltad. Értem, mert hogy ebben a filmben viszont itt a férfiak a felek. tehát ahogy e e érdemes belegondolni abban a helyzetbe, hogy tényleg ott, ott van egy másik csáv, és nem tudod, hogy melyik őt a gyerek. És mi a tepertek érte, és mi van, hogyha kiderül, hogy amúgy nem a tényleg, de az fél életedet odaadtad volna kb. ezért a nőért, vagy ennek a nőnek, hogy annak a gyereknek jó legyen. És igazából a Bridget Jones ebben a filmben, a Bridget egy, egy nyert helyzetben van. Tehát ő neki egyrészt jön a gyerek, tehát megvalósíthatja vé végre életének a fő célját, ahogy egyes magyar emberek mondták így, de most ne térjünk ki. És um, ugye itt van ez a két pasé, és a kettő elismert ember, ugye a, a, az amerikai hapsi, ugye a nem is tudom már, hogy hívják hogy a fazont, azt hiszem Jacknek hívták. Ez egy milliárdos, Őnek neki volt egy ilyen algoritmus ami elvileg hozzásegít a szerelemhez, és ebből kurva nagy pénzeket leakasztott, meg ott volt ugye a Mark Darcy, pedig... Egy... Bocsai, én, én már spin-off érzek ezen. <síns> é, <síns> ja, amúgy, az érdekes lenne, és a Mark Darcy pedig egy jó menő ügyész, hogyha jól emlékszem, ugye egy ilyen puszirájot szerű együttest képvisel amúgy a filmben éppen, tehát megvan meg ez a forma Formáció, ugye, Az oroszoknál. Na igen, igen. Na igen, egy ehhez hasonló formációt, egy ilyen feminista formációt képvisel bele, hogy egész vicces vannak benne ezzel kapcsolatban. Tehát itt mind a kettő pas egy főnyeremény. Hogyha így, hogyha így a Bridget most valamelyik mellett le akar horgonyozni, hogy a kettő oda van érte, van pénzük, meg kellően érzékenyek, stb. És viszont ezek a szerencsétlenségek nem tudják, hogy mihez kezdjenek vele. És én annyira át tudtam érezni amúgy, ezt a helyzetet. Így nem azért, mert voltam ilyenben, csak hogy ez a bizonytalanság, ez nagyon-nagyon ki tudja kezdeni az embert, és erre jól rájátszott a film. Nyilván azért nem elsősorban egy dráma ez, de voltak benne ilyen hasonló szinte pillanatok, de viszont nyilván ami miatt én is nagyon élveztem, az az, hogy rohadt vicces a film. Tehát az elején van egy a fesztiválos jelenet, ott például én, én néha ordítva tudtam rajta nevetni, valamint a... Hát van a Bridgetnek ugye a nőgyógyász, az Emma Thompson játsza, ő a forgatókönyvet is írta amúgy részben, és neki van egy hasonlata arra, hogy egy férfinak milyen érzés végignézni a szülést, Na most én nálam azóta ez referencia anyag, tehát én ezt azóta így mindig amikor tehetem elsütöm, és ezt mondani fogom, mert annyira rohadt jól amúgy ki van találva, és annyira találó az egész, és ö, értelmes a dolog, és tele van ilyen hatalmas szövegekkel a filmek, van benne néhány egészen kreatív ötlet, meg jó pont, tehát tényleg csak ezért érdemes megnézni, Hogy hogyha az ember rászánja magát, és tényleg a, a barátnője látni akarja, vagy valami ismerős, és nagyon nem akar egyedül elmenni, érdemes neki adni egy esélyt, mert jól fog rajta szórakozni. Nem, nem változtatta meg az életemet, meg némelyik nagyon túl van húzva szerintem, meg néha ilyen nagyon-nagyon modern, meg nagyon új hullámos akart lenni a film, amikor így nagyon sokszor behozták a Tindert, meg stb. Néha már túltolták. Tehát, mint hogyha ne teljesen értették volna, hogy miről szólnak ezek a dolgok. Meg ez az egész íradásos dolog, ugye is van egy pár jelent, amikor ezeket próbálják erőltetni, ez is szerint egy picit olyan érdektelen volt, meg Bridget is maga egy, szerint egy eléggé önző és rohadék ember. Tehát erre nem tudok mást mondani, mert tényleg annyira semmiben nézte ezt a két szerencsétlent, és annyira nem tudta megérteni, hogy ö, mit élnek át ezek. És tényleg csak azzal volt elfoglalva, hogy ő, ő, ő, ami persze igaz, mert persze terhes gyereket vár, és rohadt nagy felelősség fog a nyakába szakadni, csak... Ö, nem láttam azt a szintű támogatást, amire szüksége lett volna arra a két másik félnek. De uh -huh. ez, ez is ilyen mellékes dolog. Egyáltalán nem bántam meg, hogy elmentem rá, és nem is sajnálom tőle azt, hogy Magyarországon egy iszonyatos mennyiségű ember ment el rá, mert hogyha ezt a minimumot tudja hozni egy ilyen csajos vígjáték, hogy még egy, egy teljesen közömbös és tájékozatlan hímnemű is tud rajta szórakozni, akkor szerintem ez, ez már egy követendő példa. Uh -huh. Valószínűleg újra nézni nem fogom, de lehet, hogy az első Bridget Jones filmet talán megnézem emiatt picit jobban összeálljon a dolog, mert például a most a persze kiderül, hogy ki az apuka, de én egy picit máshogy oldattam, meg egy pont ma beszéltem egy kolléganővel, aki szintén látta a filmet, és így pontosan ugyanarra gondoltuk, hogy hogyan lehetett volna még szebb a filmnek a vége, vagy hogy lehetett volna még inkább haladó szellemű, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam ezt. Uh -huh. Egy pici lehetőséget kiadtak benne de ez mellékes, úgyhogy ugyanúgy férfiak érzem magam, és nem nézem le a nőket, emiatt a film miatt, úgyhogy ezt akárkinek tudom ajánlani. Jó itt a apás rész az most felkeltette az érdeklődésem, mert már láttam pár ilyen filmet, és így megélve, köszönő viszonyban nincs a kettő. Úgyhogy, <gül> hát hát majd, majd lehet, hogy azt majd megkeresed YouTube-on, vagy valami, vagy filmre rászállnak van az egyszer, de érdekes. <gül> érdekes. Hát jó. Na, akkor. Igen, most, most jön Black Sheep, azzal, amit a legutóbbi adásnál igen. többen követeltek, hogy. Meglepődtem mi a, egyébként. Mi van a háttérképen, amikor nem is beszéltetek a Sing Streetről? Hát igen, mert a Black Sheep sajnos le kellett, hogy mondja, és ő készült ezzel a filmmel. Igen, azt meg kell valami, az elég hülye jött ki az a legutóbbi alkalom, de mindegy, ne is részletezzük. Ja, egyébként pozitívan meglepet, hogy ennyien kíváncsiak a Sing Streetre. Mert ez egy ilyen eléggé... Hát nem tudom, nekem úgy tűnt, hogy így fő alatt érkezett hát, ez a film, vagy nem tudom én... Hát a boxba a hónap filmje volt. Hát jó, am, amikor már úgy, év... már úgy... Én is hallottam volna előtte. Igen, tehát hogyha mondjuk egy hónappal előtte kérdezem meg bárkit, hogy jön a Six én se tudtam, hogy ez jön ez a ja, film. Ja. Így. Pedig ez annak a John carney a rendezése, aki két évvel ezelőtt megcsinálta a szerelemre hangszerelve, Című uh, Again az eredeti címe, és mostantól így fogok rájuhatkozni, mert ez a magyar címet. Köszönöm. Az, azóta is köszönöm neked, hogy ezt így ajánlottad, mert, mert Aha, és nagyon szerettem. Úgyhogy, Én hogy is, is imádtam, pedig azóta már láttam párszor, és így, így tisztába kerültem azzal, hogy ez így gyicses, meg, meg nagyon szép, meg ilyen cukormázas, de egyszerűen annyira kurva jó az a film, vagy nem, nem tudom. Címot nem volna meg, csak hogy így eladtad, hogy, hogy hmm. közösínts a címét. Nem, nem, a cím az, jön az, jön az, az borzalmas. Az a cím az borzalmas. És uh, igen, tehát nekem az valahogy az a fajta gícs, ami így nekem teljes mértékben működik azóta is. Wow. És amikor ezt így megtudtam, hogy hogy így, ja, hogy ez annak a John carney az új filmje, és zenés film, hát hogy a rohat életben akarnám megnézni. És hát uh, ez a Sing Street, ez egy um, sok... Szempontból hasonló film, mint a Begin Again, de sok szempontból meg teljesen különbözik tőle. Ez is egy zenés film, egyébként. És um, ez arról szól, hogy 1985-ben azt hiszem Dublinban van egy, vagy Dublinba költözik egy család, és annak a legfiatalabb uh, tagja, uh, minyeki keresengő, ahogy hívják? Konor. Ja, Konornak hívják. Konor egy. Um, nagyon szigorú iskolába kerül, ahol felfigyel egy, egy lányra, aki hát nagyon nem az ő csúcscsoportja, viszont ő mindenképpen ö, be akar nála vágódni. Így kicsit beszédberegyedik a lányra, és hát kiderül, hogy a lány szereti a rockzenészeket. Ezért azt hazudja neki, hogy ő, ő rockzenész, és hogy ő éppen egy, bandával, éppen egy bandában játszik, akivel éppen, ö, mit ad Isten, véletlenül éppen... Ö, táncos lányokat keresnek az új klipjük forgatásához. Persze fogalma nincs az egész rockzenéről, és bandája sincs, és semmilyen sincs, de hát a Csajnak ez bejön, úgyhogy a Csaj azt mondja, hogy jó, hát gyere vissza, és akkor ö, majd talán, talán szerepelek benne, és hát ő akkor elindul, hogy akkor egyáltalán kiderítse, hogy mi a francoza rockzene, és hogy alakítsa egy bandát úgy, hogy gyakorlatilag senkit nem ismer az egész városban, és elkezdi ezt a bandát összeszedni, egy mindenféle fura ö, figurákból az iskolában. É, és a, a bátyja, az pedig egy ilyen eh, nagy zene őrült, és hát ő így kit, elkezdi kitanítgatni, hogy pontosan mi, hogy, hogy milyen zenét érdemes hallgatni, milyen zenét érdemes játszani, eh, hogyan kell, ezt az, kell ebbe az egészbe így, így belekezdeni, és ugye elkezdik ezt a bandát csinálgatni, és eleinte az utcán kezdenek el felvételeket csinálni, ami azért elég erős áthallása, Begin again, nem? Mert az ugye konkrétan erről szól, hogy gyutcán csinálnak meg egy konkrét mm. albumot. És itt én elkezdtem gyanakodni, hogy úte te úr is, ez most ugyanaz a film, ez csak a 80-as években, Táblimba. De aztán szerencsére nem ez a helyzet, ugyanis a, a film első fele az így nagyjából erről szól. Vannak még ilyen mellékszálak, hogy közben a, a család, a Konornak a családja az így kezd egyre inkább eltávolodni egymástól, így a eltávolodnak egymástól, akkor az iskola igazgatóval összetűzésbe kerül konor, aki ilyen nagyon szigorú elvek szerint vezeti az iskolát, és tulajdonképpen vannak, van sok, meg, meg ott van, hogy ez a romantikus szál, hogy hogy, hogy össze ezzel a csajjal, meg, meg hogyan alakul ez a kapcsolat, meg ilyesmi, de, a, de nem ez a fő története a filmnek, hanem a, vagy nem ez a fő mondani valója a filmnek, vagy a fő üzenete, hanem igazából az a lényege a filmnek, hogy ezt a konort, ahogy elkezd zenélni, és ahogy elkezd egyre jobban zenélni ugye ezzel, a, ezzel a kis szeretvered bandájával, hogyan ragadja el ez az úgynevezett rock'n'roll életérzés. Tehát, hogy már rengeteg filmben mondták ezt, hogy a rockendrol az nem egy zene, az egy ilyen életérzés, az egy életstílus. És ez a film azt mutatja meg, hogy ez az életstílus hogyan alakul ki egy emberbe, hogy hogyan lesz ő fokozatosan egyre nagyobb lázadó. Mindez úgy persze, hogy közben folyamatosan ő ugyanúgy szimpatikus maradt, tehát nem arról van szó, hogy a, a film végén egy fejlesz, hanem csak szimplán ö, elkezd lázadozni minden ellen, főleg ugye a, az iskola ö, igazgató ellen, és, és elkezd ilyen lázadó életmódot, meg ilyen, ilyen külsőt venni magára, tehát egyre bizarabbul néz ki, ahogy újabb és újabb videoklippeket lát a tévében, és újabb és újabb ö, híres rockzenészeknek a külseit látja, mindig másnap olyan külsővel megy be az iskolába, és egyre vadabbul néz ki és um, hát tulajdonképpen is sztori szintjén ennyi tehát erről szól a film és uh, ez nem sok, viszont ez, ez maximálisan ilyen hangulatfilm tehát ez, ez tényleg egy olyan film, hogy így uh, próbálja ezt az egész életérzést így átadni és uh, hát őszintén szóval valami egészen elképesztő lett a végeredmény uh, nehéz ezt így szavakba csak én hallom a recsegést? nem jó, mindegy, most már nem hallom. <gül> hogy nehéz, ne, nehéz így elmondani, hogy mérjó, ezt a film, mérjó ez a film, tényleg el kell kezdeni nézni, és, és garantáltan ö, el fogja ragadni az embert, már csak azért is, mert ö, egyrészt nagyon-nagyon erős az atmoszférája. Tehát a, a 80-as éveknek ez a zenei és, és stílusvilága, ez, ez, ez így leugrik a képre, vagy a vászonról. Tehát egyszerűen, egyszerűen így, így, így, így hangulatilag annyira egyben van, így annyira azonnal ott érzed magad ebben a 80-as évek ö, lepusztult ilyen, ilyen szürke Dublinjában, hogy hogy fantasztikus atmoszférája van a filmnek. És hát a zenék azt a kurva, annyira jó zenei betétek vannak a filmben, hogy föltörlik a padlót a Biginagennel, pedig abba is kurva jó zenék vannak. Egyszerűen egy lélegzet elállított. Tehát itt, itt olyan koreográfiákat raknak össze, és olyan jelenetek vannak a filmben, hogy Hát ez hihetetlenül jó. Így, nagy, annyi, tehát sok olyan jelenet volt a film, hogy legszívesebben elkezdtem volna tapsolni, amikor vége lett. És akkor nem a filmnek lett vége, csak egy jelenetnek. Ez azért valami hihetetlen. is, nem, nem tánc jelenetekről van szó, tehát nem arról beszélek, de ez nem egy táncfilm, hanem, hanem ilyen, ilyen olyan ötletes dolgokat vágnak a zenék alá. Tehát amikor például a konorék a fölépnek, már ugye a film második felében, fölépnek így az iskolai színpadon, és amiket ott lezavarnak meg, ahogy fel vannak véve azok a jelenetek, és az a zene, ami szól alatta, hát valami elképesztő. Szóval egyszerűen ilyen, ilyen igazi ilyen feel-good film, amit így, ami így feltölti az embert, és, és ezek a jelenetek, ezek ilyen, ilyen bombaként robbannak. Uh, és egyébként a, a másik dolog, ami nagyon erős a filmben, az a, az a főszereplőnek meg a bátyának a kapcsolata, mert a, a bátyáról is fokozatosan derül ki, hogy uh, hogy Egyrészt nem akkor a segfej, mint amekkorának a film elején tűnik, másrészt meg, hogy, hogy ő neki azért a múltjába történt valami, ami egy kicsit úgy, úgy megtörte őt, és hát fokozatosan mélyül a karaktere, és szerintem a, a főszereplő bátya volt a legjobb karakter az egész filmben. Egyébként kiköpött szetrogen, tehát ilyen ilyen, ilyen csoró ember de, de fantasztikusan jól játszik a fickó, és neki is van egy ilyen nagy monológia a film végén, egy ilyen nagy kiborulása, amikor kiderül, hogy konkrétan ö, miért ilyen lepukkant, és hát az, az is olyan fantasztikus. Amíg azt vágott, hol láttad ezt a srácot korábban? Ö, nem. A Transformers 4-ben ő volt a Romeo. Romeo? Aha. A, a Mark Fallbeck lányának a pasija. Hát ezt nem találtam volna ide. Pedig ő jó. volt. Jó, elhiszem. Nem a legjobb ajánlólevél, azt kell mondjam, de oké, okay, itt, itt azért jobbat, vagy, vagy egy kicsit többet nyújt annál. Te figyelj már, és a kisúj az az igazgató benne? Vagy? Nem, a kisúj az az apja. A... Én is azt hittem egyébként, hogy, hogy a kisúj lesz majd az igazgató, de nem, hanem a, az apja a konornak. Nem sokat szerepel egyébként, de de, de sokkal... ugyanilyen mindenhájá mekkent szarkeverő, vagy itt nem, egy rendes nem, bár, bár valahogy bármit csinál, én ezt nézem ki belőle. De az... hát én végig a Mindig azt a láttam... akar. Igen, én végig, te gyakorlatilag az lett volna a leglogikusabb a filmben, hogyha a végén kiderül, hogy valójában ő az iskolai igazgató, hogy Végig ő volt, csak ott, ott mesterkedett a háttérben. Nem egyébként egy teljesen normális karaktert játszik, de nem, nem olyan nagyon emlékezetes nem szóval Nincs nagy szerepe. Uh, Úgyhogy, ja, ez egy, egy maximálisan feel good film, egy, egy, uh, egy olyan film, ami, amitől én, én nem tudom, én, én úgy éreztem magam, hogy feltöltöttem tőle energiával, és úgy, úgy jöttem ki a moziból, hogy, hogy atya úristen, a jó filmet láttam, és hogy, hogy azonnal újra akartam nézni. Ezt egyébként sok helyen így olvastam meg, meg sok helyen kiemelték, hogy tényleg ez, ez az a fajta feel good film, amit így azonnal újra akarsz nézni. És uh, hát annyi, nem hibátlan a film, a szó nincs róla, mert például az, az, az, az, az vitán felül, felül van, hogy nagyon lassan indul be. Tehát a film első fele azért egy kicsit döcökős. Tehát, ahogy ott elkezdi összeszedni a bandatagokat, meg jön ez a sok mellékszál, amiket mondtam, ez egy kicsit. Olyan, olyan, olyan döcögősen indul be a film, viszont a második fele annyira mocskosul erős, hogy az, az mindenért Kárpótol, meg nekem abszolút felettette a, a hibákat, illetve az még érdekes, hogy. Én akárhány, akárhol olvastam, vagy hallottam kritikát a filmről, mindenhol kiemelték, hogy igazából a legnagyobb baki a filmbe az az, hogy ez az amatőr banda, ez olyan zenéket játszik, amik nem amatőr színvonalúak. Tehát konkrétan, konkrétan tú, ö, vérprofi számokat adnak elő, vérprofi módon, és gyakorlatilag jó, ez, ez egy ilyen kis baki, ez de nem a világ legnagyobb ibája, vagy ilyesmi, de ez tény, hogy ez egy baki, viszont ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy zenés filmünk aminek a legnagyobb hibája az, hogy túl jó a zenéje ja, tehát ja. ez valahol szerintem nem hiba tehát ez, ez szerintem mindent elmond erről a filmről Át kicsit szomorú, hogy most tudok csak beszélni róla, szerintem már sehol nem játsszák ezt a filmet én azt mondom, hogy ha aki csak teheti, tök mindegy hogy de mindenképpen nézzétek meg, mert ez egy iszonyatosan jó film egy hihetetlenül hatásos és egy, egy igazi élmény látni gyönyörű szép befejezéssel egyébként. Ilyen igazi, ilyen nécses gyilkos befejezéssel. Uh, nem tudom. Ömlengjek még valamiről, mert, mert tudnék, csak tényleg most már, most már csak ismételni tudom. Számomra eddig, eddig messze veri az éves mezőnyt. Úgyhogy fantasztikus. Engem meggyőztél maximális, hogy nézte, hogy ha még ma vetíték valahol. Nem. Szerintem nem, nem hiszem. Én. Tehát az a baj, hogy igen, kicsit, meg alapból sok helyen vetítették, úgyhogy ilyen művész muzikba de abszolút megéri, ha, ha otthon nézed is, akkor is ugyanúgy megvan a, a hatás szerintem, úgyhogy, úgyhogy a, még, még jobb, mint a biginögem, pedig én azt gondoltam, hogy az, a, hogy az volt az, ami így valahogy pont eltaláltott ott bennem valamit, ami így, ami így megismételhetetlen, de ez, ez tényleg most a színről, úgyhogy úgyhogy uh -huh. jó. Na, hát akkor egy hatalmas ugrás a mélybe. El is érkeztünk a adás fénypontjához, és nem, még nem tartunk a néppakaratánál. Ugyebár, egy kis összegzés a 106. adásban népakaratában kilett sorsolva a Lizzy Borden Baltát Fogott című Kristina is film, és ahogy beszéltünk a filmről, észrevettünk az IMDb oldalán mindenféle bizarr másik filmet, és annyira megtetszettek a plakátok, hogy miféle filmek lehetnek ezeké? és ott láttuk a Lizzy Borden's Revenge című 2013-as filmet, jól? Olyasmi. Valahogy az. úgy. És akkor elhatálasztok, hogy hú, ezt megnézzük, és következő adásban beszélünk erről. Hűha! Hát azért ilyet nem gyakran látunk. Én nem Lehet látunk. nem is baj. Jó, a Black, a Black Sheep Black az más kategória, igen. De... Azt a minden tehát tehát vala, valamilyen szintig itt tényleg lenyűgözött az, amit látok, hogy, hogy ö, tényleg úgy éreztem, miközben nézem, hogy én egy, egy modern ö, Plan 9 from Outer Space ö, című vagy kaliberű filmet látok itt a Edward féle ö, örök klasszikusból, Hát talán azért Tim Burton erről nem fog majd forgatni egy... Hát, Tudna egyébként, szerintem ez, ez egészen ez egy szürreális filmélmény volt, és igen, hát Emese is megnézte, hát hát, hozta, hozta ezt az áldozatot. Te láttad a Lizzy Borden baltát fogott című filmet? Nem, nem, a nem csak Nem, csak így érdekelne a... Nem, nem, nem. Hát nem. én ezt, csak ezt a revenge-et néztem meg, de, <gül> de esélytem volna tehát... magamtól, hogyha, hogyha nem vigyok most az adásba. Senki nem nézi meg <gül> meg magától. <gül> <gül> az az érdekes egyébként, ugyebár, hogy azáltal, hogy megvolt az összehasonlítás a Lizzie Borden a val és a, a, a, a Christina is filmnek hála azért nagyjából képbe vagyunk, zajlott, hogy zajlott, egy egészen érdekes volt, hogy ez a revenge ez mennyire szart az egészre. Tehát kezdve azzal az ilyen aprósággal, hogy hogy ugyebár az igazi történetben a, az emeleten ölték meg a, az anyukát, és Len a földszinten az apukát. Ilyen több eltéréssel. Nos, a, a Lizzie, Lizzie Borden's revenge-ben Ö, egy szobában történt az egész, közvetlenül egymás után, csak azért, hogy ne kelljen még egy szobát ö, be, ö, régiesíteni, úgymond, ilyen régi de Egészen biztos vagyok, hogy ez volt az oka. Ö, ez szürreális egy film, ami volt igazából ö, ö, történet ö, idézőjelekben így nagyjából annyi, hogy, hogy <gül> nem, nem tudom, hol kezdjen. <gül> hát van egy, vannak ezek, usa ezek az egyetemi hát diák körök, vagy nem tudom. Az, az. Igen, lányszövetség az, ami számomra teljesen felfoghatatlan, hogy mik ezek, de mindegy. Ö, ott egy, nem tudom én, 5-6 látszólag nagyon unatkozó csaj, így bezárja magát egy házból számomra még mindig nem értett, meg nem értett Nem autókból. bezárták őket? Bezárták őket. Bezárták Már... őket? Igen. Valami ilyesmi volt. Igen, mert piáltak azt hiszem valami, lehet a házban azt hiszem piáltak, és akkor emiatt így azt a büntetést kapták, hogy akkor volt ugye a spring break, ugye itt az Amcsiknál ez egy nagy-nagy megőrülési időszak, és ők pedig be voltak ott a zárva a házba, hogy amíg a többiek a tavaszi szünetet töltik, ők addig be vannak oda zárva. Ó, úristen, előlemaradtam. lemaradtam. az egyik nem a kulcsot kereste a konyha fiókban Ő az... tudta, hogy hol van a kulcs, de azon kívül senki más nem tudta. Tehát azon kívül Aha. mindenki abban a hídben élt, hogy, hogy, ők, hogy, ők, hogy ők be vannak zárva és kész. Neki nem tudom, honnan volt kulcsa, tehát én nagyon-nagyon füleltem, nem találtam a <gül> hozzá sajnos, de nagyon figyeltem, hogy hát a van, de nem, nem, nem. mondtak róla. Igen, hát a bezárták magukat, és nagyon unatkoznak, és játszák a, a Truth or Dare című. Felesz vagy MERS, nem? Felez, tudom. vagy MERS. A Igen. jobb magyar megfelelője. Nem tudom, mindegy, hát pörgeti az üveget, és aki, akire rámutat az. Vagy De fele, ezek vagy még mert... üveget sem pörgettek. Nem, ezek csak így nem. mondták, hogy most te. Most te. Igen, most hát te. nem tud És akkor. A, a szobában van Lizzy Borden egyik késői leszármazottja, és megidézik borden Bordent, és megszállja egyiküket Lizzy Borden szelleme, és, és kiderül, hogy Lizzy Borden... csak a végén derül ki! <Szorzás> ne spoilerezz! Ne, ne, ne, ne áruljam el! Töti, bazd meg! Hát mi is. <Szorzás> Jó. Jó, mondd el! Ne, ne, nem mondjam mindegy. el, hogy Lizzy Borden igazából leszbikus volt, és, és, me, és megvetették a szülei, és azért mészárolta le őket a voltával. Hát meg nem akarták így ráhagyni az örökséget, aztán és é, akkor igen. így emiatt tagadták ki az örökségből, és emiatt gőzölt be. És, és akkor, nagyon csúnya animációval megölte a szüleit. Úgy, gyerekek. <laughs> Microsoft Paint. Ez, ez egészen hihetetlen volt, hogy hogy csapkodja a baltával, és így annyira látszik, hogy így a, a, a, a testől, így nem tudom milyen 20 centire lefékezik. És nincs ére életlenül. a baltának. Nincs, Mi igen. volt az egész? Igen, de még ennek elnyire is lefékezi. <gül> <gül> és, és mindenhová CGI vér, fröcsög, a legrosszabb fajta CGI vér, tehát szerintem még a a, a, a vér, nem tudom, én cseppek is mindig teljesen szimmetrikusan. Kb. Minden mint egy YouTube videóban, mint egy EVGN videóban, videóban. Kb. igen, Há nem. Azt azt még annál hogy is rosszabb. Amikor így a vér ráfröccsent egy tereptárgya, még az is animált volt. Igen, mondom, igen, nem igen. akarták letakarítani, megvenni ezt a pontosan, Plusz egy decimálna szörpöt. Igen, igen, igen. De egészen hihetetlen volt tényleg. És, és akkor hát fontosan egyre kevesebben lesznek a házban, rengeteg üres járattal, a, a lehető legrosszabb kulisszákkal, tehát nagyon érezhetően rennekezésükre állt egy ház, és lehetőleg minden egyes szobából akartak valami jelentet faragni. Szerintem kihozni. egy téjük volt rá, ráadásul Annyira, annyi bérleti díjat tudtak megengedni maguknak. És, és, és mesterségesen ki lehetett húzni a, a film hosszát még legalább 20 percet csak azzal, hogy egyik szobából mentek a másikba, nagyon Akkor a voltam, hogy ez a ha ház, egy kubidum, filmben nem draknak, ahogy ekkora ilyen kísérdett <gül> Ezek úgy eltévedtek benne, meg úgy bolyongtak, meg úgy elkerülték egymást. Nem, nem tudom, hogy csinálták. És így, ugye én néztem a plakátot, és ugye ezek itt kim vannak egy erdőben igen, elméletileg. Igen. Igen. És nézem, mikor mennek, és nem igen. mennek el a házból egyszer sem. Igen, igen. Nincs és olyan is. A filmben, a szüket. Szüket. Pontos, semmi, És olyan szürreális párbeszédek vannak, olyan, olyan szünetekkel, egyes mondatok között olyan tehetségtelen színésznőkkel, hogy, hogy nem bírnak három mondatot elmondani, hogy ne legyen megint vágás. A lehető legrosszabb részegimitálás, amit valaha láttam a filmtől. Az az ázsiai lány. Az, az, ázsiai az végig is. vihogta a filmet és dölt össze-vissza. Még én jobban előadom a részeg ázsiai lányt. Igen. <gül> az a töréces vagyok, mint, hogy, hogy ők már segerészegek voltak, de még tele volt az üveg. Ja, igen. igen, <gül> Az, az, az, az már elékes, az amerikai lányok Fényi nem tudnak inni. De ez így van. Például ez volt az egyik kedvenc, amikor így a a, a meleg srác, ugye találkozik azzal a nő, lányal, akinek meghal a pasia. spoiler. spoiler. Tök jó volt. És akkor egy előadja ezt, hogy, hogy ő megpróbálja a dühét boldog gondolatokba beleönteni, és így Igen. gondolkoztam rajta, hogy hogy. És az a meleg srác egyáltalán a szerepe milyen volt? Tehát úgy kell képzelni, hogy megtudja egy fickó, hogy hogy belezárva egy halomcsaj háloinkbe, uh, meg ilyenekbe. És Slamber partyznak, party, party van. Igen, igen. és uh, neki van valami pervers, kukolós honlapja, <gül> és, és utána uh, elvonul a kézikamerával, és Gyerekek, a felvételek 95 ában a fejét filmezi, hogy, hogy, hogy még, még véletlenül Blokkján. se legyen bizonyíték esetleg, ha, ha nem tudom, hogy rajta kapják, hogy valami kiüzemelt, kiüzemelteti ezt az egészet, nem. A fejét, tehát aki, el tudom képzelni, hogy ott befizet erre a honlapra letott gatyával, hogy hú, me és megnézem ezt a pizsi part, és végig egy csávó fejét látja. Tehát, és utána ilyen párveszédek vannak, hogy ott áll a ház előtt, ezt ki is írtam, gyerekek, ott áll a ház előtt, és kinyitja az ajtót, természetesen megint a fejét veszik közben, hogy megy be a házba a, a csajszikhoz, és utána, it's time for pussy heaven, miau. <gül> <gül> tehát ilyen szintű párveszédek vannak, és atya, úristen, tehát Hihetetett, én úgy érveztem ezt a filmet, nekem vajam. Tehát én nem hittem el, hogy mit látok. Tehát én nagyon szenvedtem. Olyan elképesztően kretén volt minden egyes elnete, és, és de, de, de lenyűgözött valahogy az egész. Ahogy a felvitelek közben állítanak a kamerán, tehát, tehát ott, ott van egy álványon, és nem az van, hogy... hogy nem tudom én, mozgatják szépen visszintesen az álványt, vagy akármi, hogy a képet, vagy egyes párbeszéleknél. De ne, nem basszus. Így, mintha rosszul akta volna az álványt de már forog a jelenet, és még igazít rajta, hogy, hogy kiegyenesíti az álványt, meg. És ilyenek a kész filmbe kerültek, és ez, ez kikerült DVD-re, Blu-ray-re, és... és valaki ezért pénzt adott és pénzt kapott. Valószínű, az a durva. Igen. És a, a másik, amit nem értettem a, a, a lánynak, ugye, a, aki tudja, hogy hol a neki a huga, ugye, miniszoknyában, meg felkötött inkben szaladgál igen. a lakásban. Hogy mi volt? Hogy az most én. Tehát most, hogyha egy legény búcsúra hívják meg, hogy táncoljan, akkor azt mondom, hogy oké a szerelés, mert oda szoktak így menni, vagy hogyha tényleg ilyen jelmezes be vagy valami. Nem neki, ez a hétköznapi ruházata volt szerintem, és ja. ő valahogy bement ebbe a házba, nem tudjuk, hogy mert zárva van az egész, mert még a kamerás rács az, az feltörte a zárat, ő bement, és kitámasztotta az ajtót, hogy ne záródjon be utána. Amit utána a hülye picsa persze bezár, uh -huh. oké, okay, de de az ott jött, ment a lakásba, és mindenki elkerült. Én először azt hittem, hogy ő is egy szellem. Én is. Igen, én igen. Mi szerepe volt? Semmi, semmi. Hát így, így jött, ment, és így, így elvileg elnebeteg volt. Tehát neki is volt valamilyen problémája. Hát vagy igen, de, de, de, de ebből mi látszódott? Igen. Nem Tehát tudjuk. Olyan, mintha egy, egy ö, dolog lenne, amit mondta, mondanak a hátom mögött, de semmi alapja nincs. De, de nem hát, néha de. mondta a lányoknak, hogyha most azt mondod, akkor megöllek, és így. Tényleg megtetted volna, igaz? Igen. <síthat> a <Aha. síthat> Meg a, <ez> <síthat> a, a Lizzy Borden ugye hát a, a a sminket, ahogy az mozgott, mint az első Sims játékokban, hogy tudod, csak ilyen négy irányba tudnak mozogni a karakterek, így előre, megáll, így, mint a katonák, ki 90 fokban elfordul, és utána tovább indult. E, mint a Snake-ben, vagy nem is tudom, hogy milyen jobb példát tudok erre mondani. Újjön. És ilyen az volt az egész maszkja, hogy ilyen 20 réteg alapozót ráraktak, és, és valami kontaktlencsét, és így ennyi. Meg egy kis temperát még tettek szerintem bele. Á, nem tudom, ez rettenetes Le túl sokat gondolok erre. A másik legjobb volt, hogy lent bujkált a, a meleg srácok, ugye az a, a sajabb a garázsban a beszél... a igen. De, igen, és beszélgetnek a garázsban, és egyszer csak így odaüt közéjük a Lizi így egy boltával, és így. Why you do this? Így, mire... Pont közéjük. Tehát olyan pici hely volt közöttük, hogy azt eltalálni az a sebészet. Miért nem rájuk ütött. vagy Jó, ez, ez velékes, de annyira szürreális volt, hogy direkt közéjük üt a scooby amikor így hátrafelé osonnak és így összeirétkeznek. Tehát tele van ilyen jelenettel. Hát és amikor, amikor Lizzie Borden megvárja, hogy a fickó meggyónjon neki. Ja, igen, igen. Ja, így, és, várjál, szimpatizál. És eltűnik, de utána megöli mégis. Hát én először azt hittem, hogy oké, ez egy ilyen szabályrendszer, hogy akkor megvallják a bűneiket, és akkor elengedi őket. Vagy hogyha felvállalják, hogy melegek. Jó. Lehet, ott mindenki meleg volt a házban, nem tudom. És eltűnt. De utána megölte. De azt őt véletlenül völte meg először, csak utána uh, nem tudom, mert ők párszor bevágta volt át. hirtelen ja. <gül> Most már úgy legyen követett. És a, a legjobb az a vége volt. Nincs meg a kulcs, de ezek simán kisétáltak amúgy az ajtó. Igen, igen. Zsenia. Tök jó. Tök jó. jó. Nagyon tetszett, hogy ez a, amikor ugye, bevallja, és rátsz, hogy ő meleg és azért, hogy az anyukája ne haragudjon rá, ezért inkább beter idegen emberekhez pervez módon lefilmezőket, őket, hogy anya inkább erre legyen büszke. Igen. Igen. Anyának elbü... az kevésbé kínos, hogy a gyereke egy elmebeteg pervez, mint hogy meleg. Igen. Okay. Az alapból milyen melegként egy heterokukolós oldalt szemeltetni. Ez olyan, mint heterókét egy meleg kukulózsod. Ki akar Ez elég jó ami biztosan, csak nem, De. nem biztos, hogy ezt mondtam. Hányszor elmondta, hogy hogy szereti az anyukáját? Ez tök a ragyos volt amúgy. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy, hogy e, e, ennyit, ennyit beszélt róla, hogy mennyire szereti az anyukáját, csak nem tudom, hogy miért. Meg, meg az, a, az, a, az, a, az a lányka, az a szemüvegesnyi, aki Andon a Lizzy dologra volt beindulva, és állandóan erről beszélt most így. Igen. Nem. És így 40-ről negy akarták lesminkelni 30-ra. Az, az nagyon kilógott a sorból ez a nő. Meg az a. Izé, rengeteg mesztelenkedés van a filmben, azért tegyük hozzá. Hát, mint egy soft pornó. Egyébként így, így, igen, így, így mint gyártásilag, mint képileg, mint színészileg, és az a, az a deformált fejű mű mellő izé, az összezavaróhat, hát az valami rettenetes volt. Tehát... Lárom, jó. Igen, az egyébként valóban. Tehát az a úristen, ugrál, csöcs technológia, az még csak nem is működött, mert nem ugrált, mert ki volt betonozva az egész. Rettenetes volt, és végén az a... Egyébként feltűnnek hogy ebben is van egy Ricsi. Igen, Veronika Ricsi. Na, Igen. ő neki van egyéb háttér filmezés dolga. Tehát egy a élete. A hajú, aki a végén a Ja, aki megszállt aha. végül is, az a szar. Ne, neki van előélete, ilyen jellegű, úgyhogy. Aha, Eljött. jó. Véletlen találtam meg. Persze. Aha. <gül> <gül> nyilván mindre akadtunk volna előbb utóbb Csak, <gül> csak, csak micsoda, micsoda, hogy mondjam, egybeesés, hogy, hogy előbb van ez egy Ritchievel, és egy évvel rá Kristina Krisztína Szerintem nem véletlen castingolták be amúgy. Igen, <gül> hát, nyilván ez az biztos, alapján, hogy nem. Igen. <gül> És ez is a film végén az a, akkor ezek szerint az a, az a ricsi, ez ilyen anyaszült messzenő járkál percekig. És így mi értelme volt annak? Tehát de, de annyira, annyira random volt minden, hogy, hogy valami zseniális. Nem értettem, hogyha ez a, ugye, valami olyasmi volt a végén, hogy megszállja őket. Oké, okay, de Vissza. miért öltöztette, miért, miért vetkőztette le? A... Csajt. Jó, még az is. Hogy érdekes hogy, hogy, legyen. Hogy, hogy, hogy tudott eltűnni. Tehát volt egy által, hogy elpárolgott hogy... Ja, igen, igen. De meg a testvére is eltűnt néha a lány. Ja, ugye. Ja, ja. A másik borderline vagy nem az volt, hanem nem is tudom, mi volt ennek a neve. De a mindegy lényegtelen az a lényeg, hogy így eltűntek az emberek, és ezért gondoltam, hogy szellem. És az, az is vicc, igen, és ez is, hogy, hogy a karakterek személyisége így 10 percenként változott. Egy, egyszer, aki az ázsiai csaj például egyszer tök normális volt, aztán 5 perc múlva egy hisztis pitsa, az 10 perc múlva megint normális, és ez így az összesen végigment, mondom. Hé, hey, előbb nem te voltál az, aki ízé uh, mondta, hogy ez már tök hülyeség, amit itt csinálunk. Öt perc rá, na hát csináld már, Izé, most te vagy soron, és így mondom, mi van? Tehát me meg ez egyáltalán ez, hogy ez a uh, üvegpörgetés basszus, így kb. az ötvenedik percig ezt csinálják. Egy, egy nem tudom én hatfős felnőtt társaság nem tudja jobban lekötni magát, mint hogy üveget pörgetnek annak elnére, hogy mindegyik mondja, hogy semmi kedve hozzá. És az legjobb az, amikor még az 50. percben, és az egyik biztos azt fogja mondani, hogy nem érdekel, hogy nincs kedvetek, most ezt játsszuk, és jaj! És, és már fontosan tűnnek el a karakterek, már hárman vannak, de még mindig üveget akarnak pörgetni. Hihetetlen, tehát ezt a filmet látni kell. Meg, meg az a ház szerintem, hogy ólomból volt. Tehát néha volt izé térerőjük, néha pedig nem. Tehát egyszerűen fel ja, is hívták igen. egymást a, igen. a házon belül, azt mondtam, hogy jaj, is térerő és így. Meg néztem most a borítót. ki ez a nő amúgy rajta? Ez, ez a, volt? Ne, ez a Lizzie Borden. Ez a Lizzie Borden. ha akartok valami elképesztőt, kattintsatok a csaj nevére, és nézzétek meg a filmposztereket. Én ezért vagyok borzasztóan hálás ezért, hogy Freddy, hogy fölmerült ez a Lizzie Bordens Revenge, mert szerintem ez már a szarfilmeknek egy olyan kategóriája, ahova más, hogy nem tudom, hogy jutottam volna el. De itt olyanok vannak, ez a Jenny Alford. Uh -huh. És ilyen Wow! Tehát ilyen Sleeping Beauty, Demon Hunter, Captain Battle Legacy és God of Thunder, ez csak a Namfor rész, tehát ez csak az a négy, amit kiemelnek, de itt lepörgettem, és te jószavú, úristen, tehát ez nekem egy aranybánya. Úgyhogy, mm -hmm. ö, ja, ö, egyébként az a vicc, hogy ez tényleg hihetetlen durva volt ez a film, de nekem nem ez az első ilyen, amit látok, tehát ez, ez úgy néz ki, hogy van egy társaság, akiknek van egy kamerájuk, van egy helyszín, ahol tudnak forgatni, jelen esetben ugye egy ilyen, egy ilyen nagy ház, és van két-három barátnőjük, vagy ismerős lány ismerősük, akik hajlandóak levetkőzni. Uh -huh. Most ők kitalálják, ezt nem olvastam, vagy ez csak én gondolom az alapján, amennyi ilyen filmet már láttam. Ők kitalálják, hogy hú, ha ezek hajlandok levetkőzni, akkor ezzel el lehetne adni egy filmet, hogy ők levetkőznek. De azt nem lehet, hogy csak úgy, csak úgy, úgy levetkőznek, mert azért, azért pornót nem lehet, mert ugye szexelni azért nem fognak. Tehát nem leszbikusok, vagy ilyesmi. Tehát azért mm -hmm. pornót nem tudunk, tehát akkor csináljunk valami történetet, jelen esetben ugye ezt a Lizzy Borden's Revenge hülyeséget, és akkor ez majd egy jó indok lesz arra, hogy ők majd levetközzenek, és akkor meztelenül fognak fele rohangálni. De totál szükségtelenül. De, de meg fogják csinálni, és akkor ezt majd jó eladjuk. Csinálunk neki egy több faszaborítót, aminek aztán semmi köze nincs a filmhez, ugye az erdővel meg társaival. Uh -huh. És ilyen filmekből nagyon sok van. És, ö, hát nem tudom, Freddy, akarsz-e látni egy még durvábbat, vagy hát nem csak Freddy, csak mondhat, hogy nekem ez nagyon <gül> szórakoztató volt. Ugye belinkelek egyet. Ö, tudom. Itt közben nem tudom, nekem kikapcsolt a monitorom. Úgyhogy csodálkozom, hogy tudok veletek beszélni, mert így a, most egy konkrétan egy fekete képernyőt nézek. Oh. Nekem is elsőtéterett amúgy. Lizzy Borden, melyik van? De, de tényleg egyébként beírtam, hogy Lizzy Borden's Revenge, IMDb, és elsőtétült a kép. Ja, olyan nem, csak én nem nyúltam a monitorhoz, vagy egérhez egyáltalán nem, 10 percig, én, és besötétült minden. Én konkrétan írtam valamit, és így elsötétült, úgyhogy ö, tartsátok meg a felvételt. Én, <sítható> én, ö, én nem tudom. Mi, Mi ez, jó, ez a Hospital minden? Black Sheep? Na ez az, amit mondtam, ez a Hospital 2013-as. Ez Aha. ugyanaz a film, mint a Lizzy Borden's Revenge, csak itt, egy, itt egy, egy elhagyatott kórházba megy egy forgatócsoport, és uh, elkezdi őket egy ilyen elmebeteg, gyilkos leöldösni. De ugyanolyan film, mint a Lizzie Ravens, csak még rosszabb. Mm -hmm. uh, még borzalmasabbak a trükkök. Olyan trükkök vannak benne, hogy nem fog... Ne, nem, én nem hittem a szememnek, pedig én már nagyon sok fasságot láttam. De, de nem hittem a szememnek, hogy ilyen létezik. Mint a Birdemic? És... Hasonló, igen, ah, ahhoz hasonló kategória, és uh, itt még az se igaz, hogy a csajok ilyen bombázók lennének, hanem itt ilyen hát a teljesen átlagos a nem túl szépig terjednek, tehát, de ugyanúgy vetköznek, tehát ugyanúgy megvan az alapfelállás, úgyhogy, e, úgyhogy ez egy hasonló film, de egyébként van még több ilyen. E, ja, ez, ez szerintem ez, ez tényleg ez egy amatőr film, amit amit összesen tíz ember dolgozott rajta, és körülbelül szerintem... Hát a nem tartott sokáig. Igen. <gül> <gül> ja, meg most itt a hoszpitálnál nézem, hogy Bulgáriaban be van tiltva ez a hospitál Miért? Fogalmam sincs. Annyira rossz? Vagy ennyire megviselt egy embert, vagy az államfő rajong ezekért a filmeket és még őt is kiborította? De itt, itt van az értekességek között, hogy egész Bulgáriában 2010 ben uh -huh. betiltotta a kormány. <gül> hogy hány helyen lehet betiltva? Szerintem Bulgáriában ott adnak arra, hogy a, az emberek agya nem érgeződjön ennyire. Vagy nem tudom. De az biztos, hogy, hogy ha akartok egy még durvábbat de ezt csak olyan érdekességként mondtam, nem akarok kötelezni senkit arra, mert ez tényleg a filmkészítés legalja. Egyébként a Lizzy Borden's Revenge is, de itt legalább annyi mentség, hogy itt legalább voltak rendes csajok. Tehát, hogy így, így effektíve tényleg jó nők voltak, most kivéve a szőkét, mert az már tényleg lula volt. Meg de... a vörös hajú szemüvegest. Ja, igen, Hello. de hát ő nem vet hát csak azért kellett, hogy, hogy legyen ott egy, egy olyan, akit el lehet adni ilyen okos lánynak, mert hát, ha szemüvege van, akkor nyilván okos tehát ugye ez, és kicsőzés Ró, Rólam is mindig ezt hiszik <gül> <gül> <gül> és, e, Úgyhogy ja. De tényleg most ezzel a, ezzel a Jenny Alford uh, filmográfiával ezzel ha ezeket egyáltalán meg lehet találni Három bad lehet... movies itt már itt van ja. igen. Simán. <gül> ja. Bár ha, ha, Bocsánat, ha ezek is ilyen amatőrfilmek, akkor nem egyébként, mert én én ezekkel nem annyira szeretnék foglalkozni tehát ez, ez nem látok annyi befektetett energiát a filmkészítők részéről, hogy ezt tehát ha csak annyit csinálok, hogy megnézem, már azzal üvereltem az az energiát, amit ezek belefetsződtek, úgyhogy de jó Kérdekes. na hát Emese örültél, -e, hogy kedvünkért pótolta ezt a filmtörténeti uh, mérföldkövet komoly szegényebb lettem volna, ha nem látom azért ne hogy a többet nem válaszol az évejébe <laughs> sajnáltalak is titeket, hogy az elő, előződár, hogy szegények rövállalkoztak, és erre én is megnéztem. <gül> <gül> jó, <Ja. gül> <gül> így fordul a kocka. <gül> <gül> jó. Ja. Ja. Ja. Én, én, jó, egy, egy rettenetes szarfilm volt még minden, de, de valamilyen módon, ha nem is végig, a vége felé tényleg, amikor elkezdtek gyilkolni, az onnantól kezdve lett rosszabb a film, <gül> ez, ez mondjuk érdekes de addig tényleg így végig Ed Wood szirénázott a fejemben, hogy ezt ő se tudta volna jobban megcsinálni. Ez ilyen Budapest TV színvonal volt nekem. Inkább. Abszolút, igen. Ez, ez egy jó, jó hasonlót. Meg nem tudom feltényenektek, hogy a nyitó jelenetben, hogy mennyire korhű volt a díszlet egy villány kapcsolva a háttérben. Igen, <síns> <ték> <ték> <ték> ez <-ték> Volt. Meg a kukákkal a tökéletesen lebetonozó kocsi feljáró mögött. jó visszaadta. Hát... Azért ja. hát. szeretem az ilyen autentikus filmeket. Na. Igen, jó kezdve. igen meg, meg gyakorlatilag így a film kezdés után öt másodperce már jelenet van, mert így egy, egy ilyen mini kamus stúdió, hogy nem tudom, Tomcat film, hogy mi a fene, igen. és utána már egyből megy a film. Tehát, ö, nem ehhez szoktunk hozzá. Jó. Akkor... Ö, de te nem. mert gyönyörű végszó volt együket. Hát jó, hát a blackship igen. Hát igen. Ő nálam már stúdió sincs, csak egyből a film kezdődik sokszor. <gül> és azok még a jobbak. <gül> e, Népakarata. Érkeztünk a népakaratához. Most felolvasnám a levelet, amit itt bepromóztam az adás elején, de mivel most nem látom hogy mindig a képernyőmet, és nem meleg semmi gombot megnyomni, hogy a, a TeamSpeak ne dögöljön be, e, úgyhogy itt nagyjából csak emlékezetből a szem Márknak hívták, aki beküldte hogy nagyon szereti ezt a filmet és nem teljesen érti, hogy miért volt olyan rossz kritikai visszhangja annak idején mert a legjobb sorc is filmek egyikének nevezte és hát szerintem mindannyian láttuk a Predátort így a népakarata sorsolás előtt is Igen. sokszor Igen. Igen. sokszor jól van Úgyhogy hát én megnéztem újra, jó, jó ideje nem láttam már, és, és igazából van, egy, ehhez is egy érdekes sztorim, hogy gyakorlatilag szerintem ez az első ilyen igazi brutál akciófilm, amit láttam kisgyerekként. Igen, ja, milyen véres volt? Aha, mert emlékszem, hogy voltam egy, egy osztálytársamnál, talán 7 éves lehettem, aki akinek az apja valamilyen utomóda mindig ilyen tök frankó, nem tudom, TK-ból vagy máshol filmeket, nem tudom, de mindig ilyen olyan filmek voltak nála, amik, nem tudom, nálunk elképzelhetetlenek lettek volna pacifista anyámnál, és emlékszem, hogy, hogy berakta ezt, hogy predátor és így, így fogalmasa volt, hogy mi ez, és így berakta, és gyakorlatilag így a dzsungeles résznél kezdődött, Ö, a, a, nagyjából ott a golyó szórós résznél és hát most képzeld hogy hét évesen lát az ember egy ilyen jelenetet, ahol nem én, négy-öt felnőtt ember vadul, lő ö, a, a dzsungelbe <gül> így a legbrutálabb fegyverekkel mm. az, az azért elég meghatározó pillanat volt és ö, igen, hát ott a nyúzott emberek meg ilyenek az, az kemény volt Úgyhogy erre így tökre emlékszem, hogy szerintem ilyen, úgymond idézjelben ilyen brutált, akkoriban még nem láttam. És most, hogy megnéztem, kicsit, mintha az lett volna érzésem, hogy sose láttam ezt a filmet a teljes legelejéről, mert az elején ezt a ö, kapszulás rész, hogy ott ö, egy ilyen kapszula a földre. Az nekem én is új voltam. Én, én erre nem emlékeztem, nekem ez tök kiesett látom, hogy a Blu-ray kiadásra került rá, vagy nem tudom amúgy. Én Aha. sem. Nekem se derengett úgy, de úgy gondoltam biztos volt, mert hogy itt azért a dolog című filmre elég erősen haja helyenként ez a film szerintem, uh -huh. és az is ugye ezzel indult. Vagy hasonlóan indult. Nekem itt nem is lett volna az a rész, mert ma néztem újra, de ez, ez egy pont nem dereng belőle Ne a zeneiről. Ezzel kezdődik, hogy látszik látni a világürt. És megy egy ilyen űrhajószerűség, és így kiköp egy ilyen kapszulát. És így mm. gondolom ezzel potyant le a predátor, hogy majd itt vadászik. És ez itt... Vagy lehet az, hogy egy Schwarzenegger. <síns> Szerint, <síns> Sőt, az jó. is lehet, hogy most a predátorok bolygóján vagyunk, és ezzel jött az egész különítmény amúgy. De akarják uh, őket vadászni, nagyon nem, haz már nem. Hát a másik a, film hát a az a az már, igen, Antal féle. <gül> az a és, egy, és ja. a, a, akiket lemészárolnak ott abba, a bázison az elején, azok egy másik kapszulával jöttek korábban. Igen, hát, azok az, az, az, az, az első gyarmatosítók. Ja, úgyhogy. Túl gondolom, nem? Egy aprót, igen. Ja, hát igazából, story kell mondani valamit, hogy Látsz. Zsoldos sereg ki akar, kap egy megbízást, ki kell menekíteni egy <gül> politikust, vagy mi volt az, és uh, hát kiderül, hogy itt, itt nem, uh, nem tudom gerillák, uh, gerillák állnak az egész merénylet, vagy mi fenyegetettség mögött, hanem, hanem végsősorul ez a Predator, és aki uh, anno ugyanúgy elő kell hoznom a 7 éves sztorimat, hogy, hogy teljesen le voltam nyűgözve, hogy úristen, ez, ez, ez, a, ez a lény, ez láthatatlan, hogy hát bevolva teljesen, alig venni észre aztán, hát 2016-ban már kicsit másképp látja ezt az embert, főleg, amikor közel látszódott a Predator átlátszóan, de ö, ja, tehát ö, egy, egy icipicit igen, észre lehet venni. Ezért nem is értettem soha, hogy a filmben miért nem lőnek soha rá, amikor teljesen egyértelmű, hogy ott van. <gül> ja, de, ö, ja. Egy korszakalkotó ö, akciófilm szerintem, Schwarzenegger, ö, igazából teljesen jó casting erre, ahogy igazából szerintem mindenki, még Shane Black is. Ö, de az erre. most a szemüveges fazon voltam? Az ő volt, igen. De annyira nehezen tudom felfogni, most lát, most lát, hát, temészes, hogy most láttam észes, basszus, az tényleg a Shane Black volt, tényleg a Black volt. Nem. És ő most meg egy Predator filmet fog rendezni egy vagy két év múlva. 2018-ra van kiírva. Oszta. Beszarsz! De legalább lehet, hogy ért hozzá. Vagy nem tudom. nem tudom, hogy ő mennyire alkalmas egy ilyen Predator filmre, mert ő inkább csinálja Nice Guys folytatás vagy valamit szerintem, de mindegy, ha predátor kell, akkor Predátor legyen. Nekem mindegy. Na, nektek hogy tetszett? sokad sokadjálra is. Én imádom. Ez még mindig ató. Igen. Igen. Uh -huh. Nagyon időt állom, és újra néztem, és ugyanúgy úgy rajongtam, értem, mint, mint, mint amikor először láttam. Jó. Ja. Pletszip? Én kicsit csöndben vagyok, mert én nem néztem újra az, az igazság, de láttam. <gül> és állj, nagyon jó film, szóval. Uh, igazából viszonylag régen, de ugye a fontosabb jelenetek vannak meg. Tehát arra emlékszem, hogy én is még fiatalabban láttam először, és azt nem mondom, hogy úgy hanyat vágtam magam, uh, mert azt hiszem, hogy talán egy időben tartottam egy ilyen, ilyen Alien és Predator maratont, hogy így meg az összes Alien filmet, aztán meg a Predatorokat, és így a mm -hmm. az Alien után annyira nem nyűgözött le, de marha jó volt. Tehát az biztos, hogy a Schwarzenegger egyik legjobb filmje. És az az egész ott van egy csapat a, a, a dzsungelbe, és vadászta őket, ez, a izé, ez, ez valahogy annyira Annyira, hogy mondjam, ilyen, ilyen testosteron bomba az egész, az érzed, hogy mindkét ja, fél ilyen rohadtul ott van a toppon, és hogy így nem az van, hogy ilyen, tudom, ilyen szerencsétlen, hülye gyerekek menekülnek a predátor elől, hanem hogy itt ilyen effektíve ilyen, ilyen rabló pandúr rohangászás mm -hmm. látszik, és, és ja, marha jó. Azon sem azt az... egész végig, hogy, hogy viszik azt a fél tonnás golyóvetőt, vagy mi a szart, hogy tényleg indokolt volt az. Tehát elvett volna célszerű, mondjuk valami olyat olyat vinnie, ami, amivel mondjuk tud is közlekedni. Egyszerűbb, uh, mint va... fát vágni. Jó, ez, ez mondjuk tény. Meg, meg kivonul egy ekkora csapat, és egy mestervész puskás sincs közte. Tehát ez nem tudom, kicsit olyan, olyan nagyon érdekes volt ez a konstelláció, de végsősorban igen, teljesen egyébként. Hát azért profik voltak ezek. Hát nyilván, de, de nem tudom, olyan, olyan vicces volt, hogy... hogy... Én tudjátok, mit csodálkoztam? Igen. Hogy, hogy ugye itt van tényleg, itt van a Predátor, tényleg ikonikus, szuper szörnyetek meg minden, Ez képest a film első nagyobb szabású akcionjárati eszköze sincsen. Tehát így beledek, és Igen. ugye darálnak be a francba, és igazából csak a legvégén tűnik fel, amikor így egy skorpiót, és így megnézi, aztán betorzul. És ennyi. Igen. Tehát ma, ő, ő csak egy ilyen külső szemléli, ott felméri magának, hogy, hogy most ki kell áll szembe, meg hogy néz neki, ott, ott elemzi a hangot, hogy hogyan kommunikálnak, stb. És... Ö, mondjuk a Predator víziót, és azt sem vagy a látását, hogy hogy tud ez bármit is kivenni abból? Tehát én annyira vergődtem rajta, oké, hogy szara szemem, meg minden, meg négy szemmel küzdöttem, meg minden, de én abból semmit nem tudtam kivenni, amit a Predator látott. Mert hát oké, hogy hőkamera, meg hát minden. Lehet, de... de... hogy a predator kéne megkérdeznem. Hát majd meg is fogom. De, de ez, mint hogyha ilyen műhőkamera lett volna, mert itt Tökéletesen nem tűnt reálisnak így a hőtérkép. Lehet az amúgy. A, az alapján, amit, amit látnunk kellett volna szerintem. Hát egy másik bolygón gyártották, tehát ezt mondjuk tudjuk be ennek. Lehet. Ja, az az is lehet. Meg, meg hogy a Predator az, hogy a franc lap tájékozódik amúgy a szemüveg nélkül, meg a maszkia nélkül. Tehát úgy meg még inkább annyira se lát. Yeah. Tehát így, így nem tudom, ti mennyire játszottatok, így az Alien versus Predator játékokkal, ott ugye lehetett a Predatorral is játszani. És ugye volt az alap Predator volt, és semmit nem lehet abból kivenni. <gül> az égvilágon semmit nem lehet abból kivenni. És... Meg azért, hát egy picit töregedett a film. Tehát nagyon természetelnesen mozog, amikor ott láthatatlanul ott mászik. Mm -hmm. Kisebb is, mint kéne, tehát a, a méretarányok sincsenek rendben. Mm -hmm. De, oké, hát 87, ekkor még a, még a Terminát 2 se volt a kanyarban, tehát itt még Spart szépen az első után próbált meg felépülni, és talán fantáziát róla hogy James Cameronnal még egyszer dolgozhat. Mm -hmm. De Szóval picit úgy elmarad, de a többi részét, amikor ugye a suspense építik, meg rohatt zenéje van a filmnek. Tehát ezek a ilyen fura doboló zenék, meg ezek az egész törzsi ezek rohatt állnak a filmnek. <tos> <tos> meg ez az utolsó harc, az is annyira Ah, hát jó, a Predatorral, tehát az jót as fuck, szóval... Az <tos> szóval... <tos> Meg az a, annyira megmarad az a mondat, de nem mindig ez a derusnya egy félnek, yeah. vagy ez a: yeah. you're one van, agrimadörfakör, oh, azt hiszem, yeah. ezt meg a back yeah. to the chapa. Get back to the chapa. Yeah. Te <laughs> magyarul néztetek újra, vagy eredeti nyelven? A magyarul. Én magyar is magyarul. De, de ezeket az ikonikusabb Kert. részeket láttam angolul. Ja, ja, ja. De, de, a, még mindig annyira le, lenyűgözött életérzésre tudom nézni, hogy küzd az angol a schwarzeneggel, és annyira nehéz neki, és lá látszik, hogy hamarabb kidobál 50 kilós kézi súlyzókat, mint hogy normálisan kimondja azt, a chopper, ja. Hát szeretjük. Hát ja, meg ja. Az, az elején, amikor találkozik ugye a, a fekával, és tudom, kezet fognak, és így bepróbálják egymást legyomni, és 15-16 keresztül nézzük, ahogy feszítenek ezek az állatok, hát, tehát... és a Youtube videót, ahol összecsapnak és bevágtak egy atomrobbanást. <gül> nem tudom már ki volt, de annyira jó volt időzítve, hogy de tényleg olyan. Most e... ugye, igen? hogy az eredeti predátor az a John claude lett Damlet volna. Igen, csak nem vállalta azt, mert nem mutatták az arcát, vagy miről volt Nem, szóra. Nem, nem, nem. Vállalt tesztfelvételeket. Tehát, az volt, hogy nehéz volt rá a ruha, vagy bármi ilyesmi? Ne, én úgy tudom, hogy, hogy ő, ő volt ott, és volt egy ilyen előpredátor, tehát ilyen tök rózsaszín szerkóba futkosott, tehát arra veszítették volna rá ezt, a, ezt az effektet. Mm. És ilyen teljesen másképp néz ki a predátor egyébként. Tehát vannak ilyen felvételek. Mm, és, és, és azt hitte, mm. hogy nem volt megelégedve, hogy így nem tud nem tudja bemutatni a, a szuper mozdulatait, meg ilyeneket, és fel se fogta, hogy nem ez lesz a kinézet a, a, a Predátorban, meg volt győződve, hogy ez a rózsaszín lesz a, a készfilmben is a, a Predátor. Úgyhogy igen, itt aztán hát, le cserélve. De vannak ilyen felvételek, érdemes megnézni. Én hogy hallottam, hogy a végén hüllőszerű lett volna a kinézete. Csak végül azért változtattak, hogy így, így azt is mutatják, hogy ő gondolkozik, tehát nem, nem ennyire ilyen primitív de Nem egy ilyen. Hát De az egész dizájnja a predátornak ugye ilyen nagyon furcsa, tehát én amúgy előtt, meg azóta se láttam ehhez hasonlót, hogy ilyen emberszabású, de az arca meg ez a itt egy, itt egy bogár, vagy nem, nem is tudom Aha. mihez hasonlít, és nem néz ki idétlennek, no, tehát no, no. roh rohat mocskos rondán néz ki, tehát köpedelem szarul, néz ki az egész, de valamilyen túlvilági félelmetesség van benne hogy és nem véletlen amúgy, hogy egy ekkora ikon lett belőle, utána tényleg az alien össze akarták rángatni filmeken keresztül, meg minden, de... Meg is tették, csak minek. Hát igen, nem. csak, ja, minek. Mondjuk én még az első Alien vs. Predator valamennyire elbírom nézegetni. De mondom, igen, hogy jó, de... Igen kibírható. Amikor majd nem csókolozott a csajjal, ugye? Hát az, ja. Tehát a, vannak érdekes dolgok, de második rész például, én azt nem tudom, hogy lehetett így elszarni. Az mocsokszar volt. De elképzelésem sincsen, és akkor utána ugye az Antoni Brodos Predator film az úgy, az úgy megint oké okay volt. Én nagyon szeretem azt a filmet. Nekem az nagyon-nagyon tetszett. Én nem is tudom, jó. mikor láttam utoljára. Lehet, hogy még megjelenéskor egy hat éve. Hát vagy még moziban jó. Az, azóta nem is láttam, de lehet meg kéne újra nézni, mert amúgy kíváncsi vagyok rá. Mert ez jó film. Benne van -e -e. Walton Gagins, hát hogyan faszban lenne jaj. az jó? <laughs> meg a, izé, a Macsét és az <haz> Denitra. <haz> voltam, hogy nem, nem is tűnt fel, hogy a Walt Goggins benne volt a Macsétek kettőve is. Pedig igen. Nekem az valahogy esett, valahogy véletlen ütköztem bele, hogy te Jó ég, égő volt az első ilyen. Talamandra, vagy mi volt a neve? Uh -huh. igen, igen, igen. Na minden, egy meglepő. Mindenhol ott van ez az ember. Nem is baj. Nem, nem, jó, hogy ott van. Legyen csak. De úgy kíváncsi leszek, hogy például volt szó szóval, már többször, hogy jön az új Predator film, és hogy lehet, hogy Schwartz is valahol felbukkan benne. Mondjuk nem tudom, hogy hoznák bele, vagy... Ő lesz a Predator. <gül> vagy lehet, hogy... Ő lesz igen, a helikopter a vezető. <gül> I <bring the> <gül> <Jump in. gül> Mert ugye a film végét annyira szerettem, mindig, amikor ugye már a Predátort elintézi, spoiler, és a, a Predator így leszedi a cuccost így a hogy elkezd rajta pötyögni. És nem érti a sparci, hogy mi történik. Jó, mert nem is tűnik túl értelmesnek, meg nem is egyértelmű a dolog. Tehát ez a kettő most nem, illik, nem függ össze. De így elkezd így fogyni a karakter így a kis órájából. És rája, hogy az robbantni fog, és közben röhög a predátor, ugye. Mi az, imitálja ugye valamelyik karakternek talán a nevetését. Tehát az így annyira jól össze az egészet, hogy mennyire ijesztő. Yeah. hogy ott, ott rohangál egy kurva atombombával a karján ez a rohadék, tudja utánozni az embereket fizikailag és közelháza mitel, hogy felülmúlja a sparcit, és mégis valahogy lebírta nyomni ezekkel a kis egyszerű cserkészfódszerekkel, hogy yeah. rádob egy 300 kg-os sparőnköt. Yeah. Kill me! come kill me! but are you waiting for? <gül> ja. Ezt hogy átlépte? Igen, ez az atombombás rész, ez valahogy mindig kizokent, hogy erre tényleg szükség volt. De. <gül> nem tudom. Hát, hogy, én... hogy érted? Hát de most komolyan, tehát nem lett volna elég egy sima bomba, arról egy atombomba kell, hogy legyen. Hát gondolom, tán... annyira erős volt a felszerelése, és nem akarta, ez... hogy megszerezze a többi kis csicskatyás a ja. technológiájukat. <gül> és, és még túl is éli az Arnold, úgyhogy. Én nem a saját baj, mert arra jövésséltem ilyen kicsitőzenére. Félmeztelenül, úgyhogy úgyhogy nem volt. Jó. Igazából tényleg egy örök klasszikus, úgyhogy de igazából szerintem mindent elmondtunk, amit úgyis mindenki gondol a filmről úgyhogy de, de egy kitűnő alkalom volt hogy újra megnézzük jó na, hát akkor ez lettünk volna mi a 107. filmbarátok megint csak egész jó kis nézivalók lesznek a, a következő hetekben úgyhogy szerintem egy kb. két hét múlva újra jelentkezünk Gondolok, itt mondjuk tengeri Pokol, meg euh, Lányavonaton, meg ilyesmik. Pirsni Úgyhogy Party. Párti. Pirsni párti. Párti. De ez is, az is érdekel egyébként tényleg. Kubó, vagy Kudó, Kubó, Kubó azt hiszem. Ja, az a Pixar? Nem Pixar, Laika. Laika. Mi? Top Motion film. Coraline meg a Paranorman-nek a... Igen? Ja, hát az Laika, az nem Pixar. De, de a Pixarnak is lesz egy ilyen... Uh, nem. A Disneynek lesz, volna. Ja, ja, az, az az az ja Azzal keverem. keverem, jó. Okay. Soká lesz még, most a Kubo lesz még egyelőre. Ez A Stop Motion film. Aha, Stop lesz. Fél. Fél. Senki hát nem hiszi el az... róla, hogy az pedig igen. az. Hát az a paranormenné is lehetett elhinni. Hát anyak. ott se nagyon, de itt elvileg még durvább, és nagyon kíváncsi vagyok rá amúgy. Hogy... Hát <tos> nagyon jó lesz aki éhezettek is, arra nem tudom, hogy kikerjedt rá. Oh, ja, igen, az... azt... azt, azt Kút előtt leadták már. előzetesét, az, uh -huh. az jónak tűnik. Én holnap megyek rá, meg a mélytengeri pakorra is holnap megyek. No. Te szegény. Meg. Igen. Rohadjak meg. Majd hát, kicsit. Kicsit. <laughs> ja. Jó van. Na hát, ms nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Reméljük, hogy most is jól érezted magad. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. És... Uh, Hát remélhetőleg nem utoljára. Úgyhogy, ha máskül is időben kiderül, hogy valamelyikünk nem tud részt venni, akkor számítunk rád. Ha legközelebb is lesz egy Lizzy Borden-szerű film, akkor, <gül> akkor <kép> megengedjük. Az <gül> az ne, akkor elengedjük, nem. Ez, ez, ja. így, <gül> ez így. Átmentél nem. a vizsgán többször. <gül> Igen, azt <gül> ez már teljesítve van. Jó. Azt még mondjátok meg nekem, hogy mit nyomjak a, a leállítására, mert megpróbálom itt majd a sötét képernyőnél. Ja, várjál. Shift, mi, micsoda? Mi, várjál, Ctrl, -Shift, Shift és T betű. Igen. Ctrl, Shift és T. Jó. Oké, okay, akkor ezt majd meg fogom nyomni. Blind podcasting. Igen. Te elképes, lehet, hogy ké fényképet kéne csinálni. Itt állok egy, egy hótvilágos, de ugyanakkor sötét képernyő előtt, Pont miután beütöttem, hogy Lizzy Borden's revenge, hogy a Indivi oldalára kerüljék. De ennek éljére megy a netem, meg minden. Uh, jó, érdekes. Lehet, hogy most el a, a képernyőm, vagy én nem tudom. Na, szóval, köszönjük szépen még egyszer a figyelmet. Uh, jelezzetek vissza minden szépet és jót. Ajánlátok minket tovább. És nézzetek Lizzy Borden's revenge et Nem fogjátok megbánni. majd ne. Jó, ctrl Shift T, ugye? De úgy néznétek, mint most redi a képe. Na, jok és sziasztok! Sziasztok! Csapú!